Джим Рон Седем стратегии за богатство и щастие Ефективни идеи от водещия философ на бизнеса Първият и най-влиятелен наставник на Антони Робинс Джим Рон о лично В качеството си на един от най-уважаваните оратори Джим Рон се появява годишно пред десетки видове публика, варираща от граждански и църковни групи до търговски организации и компании от списъка на най-печелившите за годината американски корпорации. Неговите изключително въздействащи речи стоплят сърцата на милиони и дават нова надежда на обществото. Въпреки, че в началото е беден, неговите безмилостни усилия и решителност довеждат до голям успех, както парично, така и социално. Ром прекарва повече от 40 години от живота си, разширявайки хоризонтите на възможностите със своя елегантно артистичен и просто гениално формулиране на идеи, като по този начин помага на мнозина да разпознаят нови и преосмислени гледни точки, свързани са стратегиите в живота. Неговите красноречиви речи и недвусмислен интелект във всичко, с което се захваща, лесно довежда до славата като един от най-философските умове в цяла Америка. Той е учителят за поколения други предприемачи, автори, лектори и експерти в областта на бизнеса, комуникациите, общуването и успеха като цяло. И това въжи особено много за хора, като Брайан Трейси, Марк Виктор Хансен, Джак Кънфилд, Тони Рубинс и още милиони буквално по целия свят. Искате ли да постигнете вашите най-съкровени цели? По мое мнение, всичко се свежда до две прости думи – лесно и пренебрежение. Хората често ме питат как съм станал толкова успешен само на 31 години, докато много от познатите ми така и не са успели. Отговорът е прост. За период от 6 години, между 25 и 31 ми година, нещата, които за мен бяха лесни за правене, за тях беше полезно да не ги правят. Аз реших, че е лесно да си поставя цели, които могат да променят живота ми. Те решиха, че е полезно да не го правят. Аз реших, че е лесно да чета книгите, които могат да окажат влияние на мисленето ми и да ми дадат нови идеи. Те решиха, че е полезно да не го правят. Аз реших, че е лесно да посещавам курсове и семинари и да съм в средата на други преуспяващи хора. Те казаха, че това сигурно не е от значение. Казано накратко, всичко, което за мен беше лесно да направя, те решиха. Че е полезно да не го правят. Шест години по-късно аз съм милионер, а те все още обвиняват економиката, правителството, политиката на компанията и все още пренебрегват основните, лесните неща. Фактически, главната причина повечето хора да не живеят толкова добре, колкото могат и трябва да живеят, може да се обобщи с една единствена дума – пренабрежение. Нефлипсата на пари, банките са пълни с пари. Нефлипсата на възможности Америка и по-голямата част от свободния свят продължават непрестанно да предлагат най-безпредседентното и най-изобилното количество от възможности през последните 6000 години човешки история. Не в липсата на книги, библиотеките са пълни с книги и на всичкото отгоре са и безплатни. Не и в училищата класните стаи са пълни с добри учители. Имаме предостатъчно проповедници, лидери, съветници и консултанти. Всичко, от което се нуждаем за да бъдем богати, могъщи и можещи, се намира само на една ръка разстояние. Основната причина за това, че малцина се възползват от всичко това е простото пренебрежение. Пренебрежението е като заразна болест. Ако не се лекува на време, то ще се разпространи и с цялата ни система от навици и привички и в крайна сметка ще доведе до пълен срив един човешки живот, който е имал потенциала да бъде изпълнен с радост и просперитет. Да не правим нещата, които знаем, че би трябвало да правим никара да се чувстваме виновни, а вината води до ерозия на нашата самоувереност. С намаляването на самоувереността ни намалява и активността ни. А с намаляването на активността ни, постиженията ни неминуемо се влушават. Това пък води до отслабване на начина ни на мислене и отношението ни към света. А когато отношението ни се промени от положително към отрицателно, самоувереността ни се смалява още повече и кръгът става омадьосан. Така че, моят съвет е, когато сте изправени пред избора, лесно е да го направя и лесно е да не го направя Не пренебрегвайте простите, основни леснотии. Защото те имат потенциала да променят живота ви. Станете част от само един процент от хората, които взимат решението да постигнат всичките си цели. За вашия успех! Джим Рон Благодарности на Българските издатели Благодарим на нашите семейства и на проектните ни партньори за това издание Иванни. Виктория на Трифонови Благодарим на постоянните ни позитивни сподвижници и спомоществователи Анастасия Панайотова, Величко Попадийски, Стефан Станев, Боян Керков и Теодора Иванова. Вие всички сте самото доказателство, че законите на просперитета и приятелството работят безотказно. Благодарим на всички духовно ориентирани собственици на бизнес, които правят България и света едно по-добро и богато място. Благодарности на автора Искам да изразя своята дълбока признателност към редакторския състав на Прайма за подготвителната работата по моя ръкопис, за това, че го превърнаха в книгата, която представлява днес. Въведение Денят, който коренно Преобрази живота ми Скоро след като навърших 25 години, срещнах един човек на име Арл Шоуф. Тогава изобщо не си давах сметка, как тази среща ще промени живота ми. До въпросния момент животът ми беше смущаващо типичен за огромното мнозинство от хора, които водеха сиво съществуване без особени постижения и още по скъдно щастие. Без съмнение, има в своето чудесно начало, бях отраснал в любяща среда на малка фермерска общност в югозападната част на Айдахо, едва ли не на няколко крачки от брега на река Снейк. Когато си тръгнах от къщи, бях изпълнен с надеждата да си осигуря едно солидно парче от американската мечта. Само, че нещата не се развиха съвсем според очакванията ми. След като завърших гимназия, веднага отидох в колеж. Но в края на първата година реших, че съм достатъчно умен и взех, че напуснах. Това се оказа доста сериозна грешка, една от многото сериозни грешки, които щях да допусна в онези дни на моята младост. Но тогава бях обзет от нетърпение да започна да работя и да печеля пари, като си мислех, че няма да имам проблеми с намирането на работа, което се оказа точно така. Намирането на някаква работа не беше трудно. Предстоеше ми да разбера разликата между това просто да си изкарваш прехраната и да градиш живота си. Скоро след това се ожених. И като един типичен съпруг засипах съпругата си с обещания за прекрасното бъдеще, което, знаех го със сигурност, ни очаква буквално задъгъла. В края на краищата аз бях амбициозен, бях много искрен в желанието си да успея и наистина работех усърдно. Успехът ми беше в кърпа вързан. Или поне така си мислех тогава. Когато навърших 25, вече имах 6 годишен трудов стаж, затова реших да подложа на преоценка своя напредък. Глождаше ме съмнението, че нещата не се развиват както трябва. Седмичното ми заплащане възлизаше на крупната сума от 57 долара. Бях изостанал значително от дадените обещания и още повече от трупащата се купчина сметки, нахвърляни по паянтовата ни кухненска маса. Бях станал баща, натоварен с бремето на все по-големите отговорности за растящото си семейство. Но най-вече осъзнавах, че постепенно бях почнал да се примирявам със скромната си участ. В момент на искреност си дадо сметка, че вместо да отбелязвам напредък, всеки изминал ден аз все повече изоставах финансово. Нещо определено трябваше да се промени. Но какво? Помислих си, че може би само усърдната работа не стигаше. Това за мен беше стъписващо предположение, тъй като бях възпитан да вярвам, че възнаграждението се пада на хора, които си изкарват прехраната с пот Но беше ясно като бял ден, че макар и да се потях здравата, ако продължавах по този начин, на 60 щях да приключа своя път като мнозината, които виждах около себе си безпаричен и безпомощен. Това ме ужаси. Не можех да си изправя пред такова бъдеще. Не и тук, в най-богатата страна на света. При все това имах повече въпроси, отколкото отговори. Какво трябваше да направя? Как можех да променя посоката на живота си? Помислих си, дали да не се върна в училище. Само една година в колеж не изглежда особено добре при кандидатстване за работа. Но с бремето на грижата за семейство, да продължа образованието си ми се струваше доста неразумно. Тогава си помислих да започна някакъв бизнес. Ето това беше вълдушевяваща възможност. Но, естествено, не разполагах с нужния капитал. В края на краищата парите бяха един от най-големите ми проблеми, винаги ми оставаше твърде много от месеца, когато парите свършваха. Някога били ли сте в това положение? Един ден загубих 10 долара. Това ме разстрои толкова силно, че през следващите две седмици направо се поболях чисто физически, заради някаква си банкнота от 10 долара. Един от моите приятели се опита да ме утеши. Виж, Джим, зрече ми той, може би ги е намерила някоя бедна душа, която има нужда от тях. Но, повярвайте ми, това изобщо не ми донесе отеха. Що се отнася до мен, аз бях човекът, който имаше нужда да намери 10 долара, не да ги загуби. Трябва да призная, че на онзи етап от живота ми идеята за благотворителност още не ме беше завладяла. Ето къде се намирах на 25-годишна възраст, далече зад своите мечти и без всякаква идея, как бих могъл променя живота си към по-добро. И после един ден сполуката изникна на пътя ми. Защо се появи точно в онзи момент от живота ми? Защо хубавите неща се случват, когато се случват? Наистина не знам. За мен това е част от тайнството на живота. Както и да е, щастието ми се усмихна когато срещнах един човек, една много специална личност на име Арушов. За първи път го видях на една конференция по продажби, на която водеше семинар. Не мога да ви обясня какво толкова каза нази вечер, че така ме заплени, но още си спомням как тогава си помислих, че бих дал всичко, за да бъда като него. В края на семинара събрах целият кураж, на който бях способен, просто за да отида при него и да му се представя. Но въпреки моята неумелост, по всяка вероятност той е разпознал в мен желанието за успех. Беше мил и щедър човек и накрая явно съм му допаднал. Няколко месеца по късно мене на работа и аз се присъединих към неговата организация за продажби. През следващите пет години освоих редица уроци на живота от мистер Шоуф. Той се държеше с мен като сроден син и посвещаваше часове наред да ми преподава своята лична философия, която сега аз наричам «Седем стратегии за богатство и щастие». После, един ден, на 49-годишна възраст и без всякакво предупреждение, мистър Шуов се спомина. След като превъзмогнах скръпта от загубата на своя наставник, аз посветих известно време на опита да оценя влиянието, което той бе оказал върху живота ми. Осъзнах, че най-доброто, което бях получил от него, не набенито работата – нито дори възможността да израсна от стъжант по продажбите до изпълнителен вицепрезидент на неговата компания. По-скоро бе онова, което бях усвоил от мъдростта на неговата философия за живота и основните принципи за постигане на успех, как да бъдем богати, как да бъдем щастливи. През следващите няколко години възприех неговите идеи, приложих ги в собствения си живот. И станах. Преуспяваща личност. Същност успях да спечеля пари. Но най-голямо удовлетворение ми донесе възможността да споделя всички тези идеи с моите служители и сътрудници в бизнеса. Откликът бе възторжен, а резултатите незабавни и измерими. Макар, че виждах себе си основно като бизнесмен, а не като автор и оратор, аз се почувствах привлечен от предизвикателството да предавам на другите, непринудено и непосредствено, тези идеи, които предизвикват промяна и осмислят по нов начин човешкия живот. Докато четете настоящата книга, си представяйте, че пазарувате. Приемайте и се възползвайте само от онези идеи, които са приложими за вас в този момент. Със сигурност не е необходимо да купувате на сляпо всичко, което казва даден човек. Но непременно си дайте този шанс. Прочетете следващите страници с открито съзнание. Ако нещо ви се струва смислено, пробвайте го. Ако ли не, подминете го. Не забравяйте, каквато и дейност да упражнявате, бъдете ученици, не просто последователи. Първа глава. Пет ключови думи. Всички идеи в настоящата книга произхождат от няколко ключови думи. Ето защо, за да разберете тази книга и да извлечете максимална полза от нейното съдържание, е особено важно да постигнем съгласие относно значението на всяка една от тях. Фундаментални принципи. Първо, нека разгледаме термина фундаментални принципи. Аз определям фундаменталните принципи като онези основи, на които се гради всяко достижение. Основите формират началото, беазиса и реалността, от които проистича всичко останало. Да се говори за съвременни основи би представлявало противоречие в самата терминология. Все едно някой да твърди, че произвел нови антики. Това би прозвучало съмнително, нали така? Не, фундаменталните принципи принадлежат на хилядолетията. Те са си едни и същи още от библейски времена и ще си останат такива до края на света. Нека използваме думата «фундаментален» и да я приложим към понятието за успех. Ако търсите фундаментален успех, такъв успех, който става, който е изграден върху солидна основа, тогава трябва да избягвате екзотичните отговори. А повярвайте ми, в наши дни се предлагат доста екзотични отговори, особено в Южна Калифорния, където живея. Тъй, че, въпреки слуховете за обратното, успехът е. Елементарен процес. Той не пада от небето. И не е питомагичен, нито мистериозен. Успехът не е нищо повече от естествена последица от последователното прилагане на фундаменталните принципи за успех в живота. Същото се отнася и за щастието и богатството. Те също представляват не нещо друго, а естествена последица от последователното прилагане на принципите за щастие и богатство в живота. Ключът се крие в това да се придържаме към тези основни принципи. Половин дозина неща Мистър Шуов, моят наставник, един ден ми каза, Джим, винаги има половин дозина неща, които съставляват 80% от разликата. Половин дозина неща Каква ключова мисъл? Дали работим, за да подобрим своето здраве, да увеличим богатството си, личните си постижения или професионалната си предприемчивост, разликата между триумфалния успех и жестокия провал лежи в степента на нашата готовност да търсим, да изучаваме и да прилагаме тези половин дози на неща. За един фермер, например, който трябва да прибере богата реколта през есента, тези половин дози на основни компоненти, върху които трябва да се съсредоточи, са съвсем очевидни почвата, семената, водата, слънчевата светлина, подхранването и грижата. Всеки един от изброените компоненти е еднакво важен, защото само в съчетанията действително водят до постигането на успешна реколта. В този смисъл, един добър въпрос, който трябва да бъде зададен преди започването на нов проект или набелязването на нови цели, гласи следното. Кои са унези половин дозина неща, които ще се отразят най-силно върху резултата? Дали начинанието е в областта на изящните изкуства, на музиката, математиката или физиката, спорта или бизнеса, именно тези половин дозина основни неща са значение. Осъзнаването и прилагането на този прост принцип е първата разумна стъпка в посока към осъществяване на вашите мечти и цели. Богатство Втората ключова дума, която се нуждае от определение, е и богатство. Богатство е противоречива дума, защото извиква съзнанието ни значително разнообразие от образи и понякога от несъвместими понятия. В края на краищата всеки от нас разглежда богатството от различна гледна точка. За един човек богатството може да означава достатъчно пари, за да могат той или тя да направят онова, което желаят. За друг това може да означава освобождаване от дългове, свобода от постоянна задлъжнялост. За трети това може да означава възможност да израства и да постига успехи. Но това разнообразие проистича съзидателността, а тя може да помогне на всеки от нас да намери своите неповторими начини за работа по изграждане на един живот, Изпълнен е изобилие. За мнозинството, които вероятно не са прекарали кой знае колко време в размишления по темата, богатството се символизира от една единствена дума – милионер. Колко одушевяваща дума! Тя буди асоциации с успех, свобода, власт, влияние, удоволствие, възможност и благотворителност. Несъмнено съвсем не е зле да се виждаш като милионер и да поддържаш подобен мисловен образ за себе си. По подобен начин думата, богатство въплъщава не просто економически понятия. Човек може да говори за богатството на опита, богатството на приятелството, богатството на любовта, богатството на семейството и богатството на културата. Само че с оглед на настоящите цели ще се фокусираме върху онзи вид богатство, което носи със себе си финансова свобода, богатството, което проистича от превръщането на вложените усилия и предприемчивост в парични средства и капитал. За всеки от нас конкретното количество, което ни е необходимо, за да се почувстваме богати, ще Бъде различно При все това съм убеден, че основната ни мечта е една и съща да бъдем свободни от всякакъв вид финансов натиск, да разполагаме със свобода на избора и да се радваме на възможността да създаваме и споделяме постигнатото. Какво означава за вас богатството? Колко пари ще са ви нужни, за да се почувствате финансово свободни? Това не са празни въпроси. Както скоро ще видите, колкото по поясно дефинирани са вашите понятия относно материалното богатство, толкова по-полезни ще ви бъдат идеите, изложени в тази книга. Щастие Щастието въплъщава универсалното диране. То представлява радостта, която съпровожда всяка положителна дейност. Също като думата, богатство обаче и той има различни и често противоречиви значения. Щастието е както радоста от откритието, така и радоста от знанието. То често се унези, които осъзнават в пълнота световете, звуците и хармонията на живота. Щастието е и радостта обземаща унези, които старателно планират живота си и после го живеят с майсторство. Щастието е умението да се откликва на приношенията на живота с приемане и радост. Щастието се постига и като се дава, и като се получава като се жене посятото и се поднасят дарове. То представлява умението да се наслаждаваме както на хармонията, така и на храната, както на идеите, така и на хляба. Щастието спохожда унези, които целенасочено разширяват своите хоризонти и обогатяват своя опит. Щастието обитава домовете на унези, които притежават способността да се справят с разочарованията, без да губят своето чувство за благополучие. Щастието принадлежи на онези, които умеят да управляват както за обикалящите ги обстоятелства, така и своите емоции. Щастието и свободата от негативните емоции, породени от страха, като тревогата, ниската самооценка, зависта, алчността, негодованието, предубеждението и омразата. Онези, които изпитват щастие, често използват и осъзнават огромната позитивна сила на живота и любовта. Но щастието е нещо повече от едно общо чувство. Той е и начин на мислене, който организира чувствата, дейностите и стила на живот. С други думи, той е начин да се интерпретира света и случващите се в него събития. Щастието е постигнатият баланс на ценностите. То е удовлетворението, което носи изпълнението на. Ежедневните задачи, включително и на онези досадни дейности, от които малцина от нас са се отървали. Щастието е добре изживеният живот, изпълнен със стойностни хора. То е значително разнообразие от преживявания и спомени, които стават безценни форми на средства, предназначени да се харчат и инвестират. Щастието е целенасочена дейност. Той е любов в действие. Той е както осъзнаване на очевидното, така и благоговение пред загадъчното. При все това, мнозина от нас мислят за щастието или като за нещо загубено в миналото, или като за връх, който трябва да бъде достигнат в някакво далечно бъдеще. Ще бъде щастлив, щом. Малцина разбират, че щастието може да се изживява единствено в настоящето. И да, като всички хубави неща, щастието често се изплъзва. Но ви уверявам, че не е невъзможно да бъде уловено. И така, как може човек да се домогне до синята птица на щастието? Колкото и да странно, като разбира и прилага понятие, което рядко се асоциира щастието. И то е дисциплина. Дисциплина. Ако съществува решаващ фактор за успеха на вашето диране, както на богатство, така и на щастие, то това е дисциплината. И все пак, станали дума за въпросното понятие, повечето хора го отхвърлят, тъй като, породени от него, в съзнанието им изникват какви ли не образи, като се почна от свирепия сержант, водещ строевата подготовка, и се стигне до строги учител, заплашително размахващ линия. При все това ви уверявам, че спазването на определена дисциплина се крие ключът към постигането на вашите мечти и въжделения. Изненадани ли сте? Може би тогава трябва да отделим малко време, за да изясним какво се има предвид под понятието дисциплина. Дисциплината е мостът между идеята и осъществяването. Лепилото, което свързва вдъхновението с достижението. Магията, която превръща финансовата необходимост в сътворяване на вдъхновено произведение на изкуството. Дисциплината се озовава при онези, които осъзнават, че за да полети, хвърчилото трябва да се издигне срещу вятъра, че всички хубави неща се постигат от онези, които имат волята да плуват нагоре срещу течението, че да се носиш без посока през живота води единствено до горчивина и разочарование. Дисциплината е основата, върху която е изграден всеки успех. Липсата на дисциплина неизбежно води. До провал. Въпреки това, колкото и да е странно, мнозина изобщо не правят връзка между липсата на дисциплина и липсата на успех. Повечето хора разглеждат провала като някакво разтърсващо събитие. Например, компанията фалира или къщата сменя своя собственик. Само, че не това е начинът, по който се случва провалът. Той рядко се явява резултат от отделно изолирано събитие. По-скоро провалът представлява последица от дълъг списък натрупани на трупани дребни неуспехи, които се случват в резултат на твърде слаба дисциплина. Провалът се случва всеки път, когато не успяваме да помислим. Днес да пристъпим към действие. Днес, да ни е грижа, да се стремим, да се катерим, да учим или просто да продължаваме да вървим напред. Днес. Ако вашата цел изисква днес да напишете 10 писма, а вие напишете само 3, значи сте изостанали с цели 7 писма. Днес. Ако вашият финансов план изисква да спестите 10 долара, а вие не спестявате нито един, значи сте назад с 10 долара. Днес. Опасността възниква, когато видим, че даден ден е пропилян и си кажем, че не се е случило нищо фатално. В края на краищата, това е само един ден. Но съберете тези дни и те ще се превърнат година, а после съберете тези години и те ще се окажат цял един живот, тъй че може би сега си давате сметка как повтарянето на днешните дребни на успехи може лесно да превърне живота ви в същинско бедствие. Успехът следва абсолютно същия модел. Само, че е в обратен ред. Ако планирате да проведете 10 разговора и надхвърлите своята квота, като стигнете до 15, вие сте напред с 5 разговора. Днес Направете същото с кореспонденцията си и планираните спестявания и скоро ще видите умножените плодове на вашето усърдие през годината, а накрая през целия си живот. Дисциплината е универсалният ключ. Този специален ключ отключва вратата към богатството и щастието, към културата и изискаността, към високата самооценка и високите постижения, както и към съпътстващите ги чувства на гордост, удовлетворение и успех. Какво е необходимо, за да се придобие дисциплина? Първо, нужно е да развиете осъзнатост за важността на дисциплината в своя живот. Като начало, започнете да си задавате въпроса – какво искам да постигна в живота си? Какви промени трябва да извърша, за да осъществя? Целите? Второ, запитайте се честно готов наклоне на черта готова ли съм да върша онова, което се изисква? Ако си отговорите с да, тогава трябва да поемете дългосрочното задължение да спазвате своите правила разумно, съзнателно и последователно. И накрая, вашата отдаденост ще бъде подложена на изпитание, когато възникнат обстоятелства, които могат да се намесят в изпълненията на задълженията ви, когато ще ви се налага да действате независимо от всичко. Несъмнено, дисциплината ще направи много за вас. Но още по-важно е онова, което тя ще направи с вас. Ще ви накара да се чувствате страхотно заради самите себе си. Дори и най-леката дисциплина може да има невероятен ефект върху отношението ви. Хубавото чувство, което ще ви обземе онова вълнуващо усещане за собствената ви значимост, което проистича от факта, че започвате да спазвате нови правила, е почти толкова хубаво, колкото и чувството, проистичащо от самото спазване на тези правила. Една нова дисциплина незабавно променя посоката на вашия живот, подобно на кораб, който завива насред океана и поема към нова цел. Има хора, които смятат че дисциплината е неестествена, че самото съществуване е напълно достатъчно. Те считат, че потребността от постигане е невротично, създадено от човеко упражнение. Но фактът е, че дисциплината влиза в режим на сътрудничество с природата, където всичко проявява несекващ стремеж. Колко високо ще израсне едно дърво? То се противопоставя на могъщата сила на гравитацията и непрестанно се стреми към Слънцето, за да стане колкото се може по повисоко. Наистина, този стремеж, проявен от едно дърво несъзнателен акт, дърветата не притежават разум. Но ние с вас сме надарени с умението съзнателно да избираме да се стремим и да постигаме най-доброто, на което сме способни. Дисциплината привлича възможности. Въодушевяващите възможности неизменно спохождат у нези, които са развили умения и които притежават амбицията да действат. Онези, които чрез дисциплина и отдаденост се стремят към високи цели, тутък си ще се възползват от възникналите възможности, които завинаги ще останат невидими за поплахите души. Дисциплината е онзи уникален процес на разумна мисъл и действие, който ограничава избухливостта и дава воля на вежливостта. Който Развива позитивни действия и упражнява контрол над негативните мисли. Който насърчава успеха и отказва да приеме провала. Който подпомага здравето и възпира болестта. Всеки може да постави началото на този процес на дисциплиниране. Можете да го осъществявате постепенно, стъпка по стъпка. Вълнуващата новина е, че... Можете да започнете. Днес. Не казвайте, ако можех, щях. Вместо това кажете... Поискам ли, бих могъл. Ако поискам, мога. Започнете новия процес и започнете с малкото. После се научете да се придържате към своята нова отдаденост. От това привидно незначително начало ще научите какво е усещането да сте дисциплинирани. А оттам границата са небесата. Двобоят – действия срещу самозаблуда. В последните години излизат редица книги, които поддържат идеята, че ако човек всеки ден словесно утвърждава онова, което иска да постигне, успехът ще се появи като по чудо. Аз съм категорично против този начин на мислене. В моя опит, утвържденията без дисциплината да се действа за постигане на нещата, които се утвърждават, подвеждат хората и ги карат да се самозалъгват, че бележат напредък, когато всъщност тяхната ежедневна дейност ги води в задънена улица. Защо хората казват едно, а след това действат в пълна противоположност на собствените си утвърждения. Човекът, който мечтае за богатство и въпреки това в ежедневието си върви към финансов крах, както и жената, която си мечтае за щастие и в същото време подхрамва мисли и извършва действия, които я тласкат към отчаяние, са жертви на измамната надежда, като тенденция пораждана от утвържденията. Защо? Защото думите успокояват и, подобно на наркотик, ни опояват в едно състояние на доволство. Не забравяйте, за да постигнете напредък, трябва действително да започнете. Тъй, че, за да постигнете живот в просперитет, пристъпете към съставянето на план за постигане на просперитет. За да станете богати, разработете план за забогатяване. Помнете, не е необходимо да сте богати, за да разполагате с план за богатство. Човек без всякакви средства може да има план, как да забогатея. я. Има най-различни видове планове, които можете да си съставите. Ако сте болни, съставете план за подобряване на здравето си. Изпитвате ли постоянна умора? Съставете план как да си. Набавите необходимата енергия. Смятате, че не притежавате нужното образование? Добре. Съставете си план за образование. Казвате, че не можете? Тогава пристъпете към съставянето на план «Аз мога». Всеки може. Дори един лош човек може да започне да чете хубави книги. Ключът е да направите първата стъпка. Днес Какъвто и да е проектът, започнете днес. Започнете да прочиствате чекмеджето на своето подредено по нов начин бюро. Днес Започнете с набелязването на своята първа цел. Днес Започнете да слушате записи за изграждане на мотивация. Днес Започнете разумен план за намаляване на теглото си. Днес Започнете с посещение на един труден клиент на ден. Днес Започнете да внасяте пари в своята нова сметка – инвестиция за богатство. Днес Напишете писмото, с което отдавна сте изостанали. Днес Какво толкова за Бога? Намерете движеща сила, която да подпомогне вашето ново задължение да постигнете хубав живот. Вижте колко дейности можете да посветите на новия си стремеж към един по живот. Използвайте всичко. Измъкнете се от въздействието на земното притегляне. Задействайте своите двигатели. Докажете на себе си, че чакането е приключило и надеждата в миналото, сега контролът е поет от вярата и действието. Това е нов ден, ново начало за вашия нов живот. Щом спазвате дисциплина, ще бъдете отдивени какъв напредък ще успеете да отбележите. Какво имате да губите, освен вината и страха от миналото? Сега ви предлагам следващото предизвикателство. Направете това първия ден от своето ново начало част от цяла седмица на нови начинания. Продължавайте, вижте колко неща можете да започнете и не спирайте със своята седмица от нови начинания. После превърнете това в месец на нови начинания. А после и в година на нови начинания. Когато приключите своята първа година, миналото повече никога няма да ви привлича минали навици, минали влияния, минали огризения. Минали на успехи. Както се казва в Библията, вече ще бъдете готови да разперите криле като орли едно. Успех Успехът е петата ключова дума. И като всяко от понятията, които вече обсъдихме, той притежава различни нива на значение. Успехът освен това е трудно за дефиниране понятие, парадокс. В края на краищата той е както пътуване, така и край на цел, нали? Успехът представлява стабилният, отчетен напредък в посока към дадена цел и постигането на дадена цел. Успехът е както осъществяване, така и мъдрост, постигаща у нези, които разбират потенциалната мощ на живота. Успехът е и осъзнаване на ценности и отглеждане на същностни ценности посредством дисциплина. Успехът е както материален, така и духовен, практически и мистичен. Успехът представлява процес на отвръщане от нещо с цел насочване към нещо по-добро, от ленност към тренировка, от сладкиши към плодове, от харчене към инвестиране. Успехът е отклик на покана за промяна, за израстване, за развитие, за придобиване на нови качества, покана за движение нагоре към едно по-добро място с цел постигане на по-удобна позиция. Но най-вече успехът е онова, което прави живота ви такъв, какъвто вие искате да бъде. Като разгледате всички възможности, като вземете предвид всички примери за хора, чието живот предизвиква вашето възхищение, какво искате вие от своя живот? Ето това е големият въпрос. Не забравяйте, животът не е набор стандарти от нашата култура, а по-скоро колекция от ясно формулирани и в крайна сметка постигнати лични ценности. Да превърнете живота си в онова, което искате, той да бъде за вас, това е успехът. Но какво трябва да се направи за тази цел? Именно за това е настоящата книга. Стратегия едно. Освободете силата на целите. Втора глава. Цели, какво мотивира хората? Една сутрин, две седмици след като бях започнал работа при мистер Шув, двамата с него закусвахме заедно. Точно когато привършваха яйцата си, той каза, Джим, нека видя. Списъкът изцели, за да го огледаме заедно и да го обсъдим. Може би това е най-добрият начин да ти помогна в настоящия момент. Ама аз нямам такъв списък, отвърнах. Тогава сигурно е в колата ти или някъде у дома. Не, сър, нямам такъв списък никъде. Мистер Шоуф въздъхна. Е, млади човече, изглежда трябва да започнем именно от тук. После ме погледна право в очите и заяви. Щом няма списък на целите си, предполагам, че наличните пари в банковата ти сметка не възлизат на повече от няколко стотин долара. Предположението му беше правилно. И това наистина привлече вниманието ми. Бях изумен. Искате да кажете, че ако имах списък на целите си, наличността по банковата ми сметка щеше да се промени? Попитах. Драстично отвърна той. Още същия ден започнах да изучавам науката и изкуството на целеполагането. От всичко, което съм научил, като се почна от онези далечни дни в миналото, поставянето на цели е имало най-дълбоко въздействие върху живота ми. Всеки аспект на моето съществуване, постиженията ми, доходите ми, парите в банковата ми сметка, начинът ми на живот, даренията, дори личността ми се промениха към по-добро. Толкова съм убеден че овладяването на умението за поставяне на цели може да окаже дълбоко въздействие върху живота ви, че възнамерявам да посветя значителна част на обсъждането на този често погрешно разбирам процес. Всъщност призовавам ви да направите нещо повече от това, просто да изчетете следващите глави. Проучете ги. А пък ако ви се намира и тетрадка под ръка, още по-добре. Силата на мечтите Животът на всеки от нас се намира под въздействието на няколко фактора. Един от тези фактори е нашата среда, какво е мястото, където живеем, какви са родителите ни, какви са училищата, които посещаваме, кои са приятелите ни, всеки един от тях играе своята роля. Освен това, ние сме формирани от събитията в своя живот. Една война, например, може да изтръгне цялата сигурност от нашата психика. Познанието или неговата липса също формира живота ни. Както и резултатите от положените усилия можем или да изпитаме въодушевление, или да бъдем обезкоръжени възоснова на умението си да постигаме тези желани резултати. Но от всички фактори, оказващи влияние върху живота ни, нито един няма толкова потенциална. Сила да прави добро, колкото нашето умение да мечтаем. Мечтите са проекция на живота, който желаем да водим. Ето защо, когато им позволим да ни притеглят, нашите мечти отприщват съзидателна сила, способна да преодолее всякакви пречки, възпрепятстващи постигането на нашите цели. За да освободят тази сила обаче, мечтите трябва да имат своите ясни очертания. Едно мъгляво бъдеще притежава твърде вяла тяга. За да можете наистина да постигнете мечтите си, да позволите на своите бъдещи планове наистина да ви притеглят, Мечтите ви трябва да са живи и образни. Има два начина да погледнете бъдещето си, можете да отправите поглед към него с надежда или са страх. Познайте колко хора поглеждат към своето бъдеще със страх. Правилно, бълшинството от тях. Виждали сте този тип хора, те вечно се безпокоят, безпокоят, безпокоят. Защо тези личности са толкова неспокойни? Защото не са отделили време да планират своето бъдеще. В много случаи те живеят живота си, като се опитват да спечелят нечи одобрение. И накрая приемат чуждо мнение за това, как трябва да бъде изживен животът. Нищо чудно, че се тревожат, винаги се оглеждат в търсене на одобрение за всичко, което правят. От друга страна, онези, които гледат към своето бъдеще с надежда, са планирали бъдеще, което си заслужава въодушевлението. Те могат да видят бъдещето съзнанието си и то изглежда невероятно. Бъдещето пленява въображението им и упражнява върху им невероятна притегателна сила. Силата на ясно формулираните цели. Мечтите са чудесни, но те не стигат. Не е достатъчно да притежавате брилянтна картина на желания резултат За да издигне една величествена конструкция, Човек трябва да разполага и с подробен проект как да положи основите, как да укрепи конструкцията и прочие. Ето защо имаме нужда от цели. Подобно на една ясно формулирана мечта, ясно формулираните цели действат като магнити. Те ви привличат към себе си. Колкото по-ясно ги определяте, толкова по-добре ги описвате, колкото по-усърдно работите за тяхното постигане, толкова помощно те ви притеглят. И повярвайте на думите ми, че когато дупките на живота заплашват да ви отбият от пътя към вашия успех, ще ви е нужен силен магнит, който да ви издърпа напред. За да разберете изключителната важност на. Целите погледнете огромното мнозинство, които изобщо нямат цели. Вместо да планират живота си, тези заблудени хора просто преживяват. Всеки ден от своя живот те водят битки във военната зона на економическото целяване като избират съществуването пред реалните стойности. Нищо чудно, че Торо е казал, повечето хора водят живот на тихо отчаяние. Причини Мистер Шуов ми каза, Джим, не мисля, че сегашната наличност в банковата ти сметка представлява верен показател за равнището на твоята интелигентност. Боже, колко бях щастлив да го чуя! Той продължи, смятам че притежаваш голям талант и възможности и че си много поумен, отколкото си даваш сметка. Оказа се прав, аз наистина бях много поумен, отколкото си мислех по онова време. Тогава защо наличността по сметката ми не е по-голяма? Попитах. Защото нямаш достатъчно причини да постигаш, отвърна моят приятел. И после добави, ако имаше достатъчно мотивация... Можеше да направиш невероятни неща, притежаваш достатъчно интелигентност, но не ти стигат причини. Наистина ключова мисъл да имаме достатъчно причини. От тогава съм открил следното – първо идват причините, после отговорите. Изглежда животът притежава загадъчната способност да замаскира отговорите по такъв начин, че те се откриват само на унези, които притежават достатъчно вдъхновение да ги търсят, които имат причини да ги търсят. Нека го формулирам по друг начин. Когато знаете какво искате и го искате достатъчно силно, вие ще намерите начин да го постигнете. Отговорите, методите и решенията, които са ви потребни, за да разрешите проблемите, възникващи по пътя, ще ви се разкрият. Ами ако ви се налагаше да сте богати? Ако животът на ваш любим човек зависеше от способността ви да осигурите най-добрата медицинска помощ? Нека си представим, че току-що сте научили зададена книга или касета, която би ви показала как да забогатеете. Бихте ли си я купили? Разбира се, че бихте го направили. Тъй като вече четете книга за успеха, сигурно няма да ви прозвучи изненадващо, че има много хубави книги и записи по темата как да забогатеем. Но ако не ви се налага да бъдете богати, вероятно няма да прочетете тези книги, нито да отделите време, за да изслушате тези касети. Една стара поговорка гласи – нуждата е. Майка на изобретателността – колко вярно. Като го имате предвид, винаги работете първо по своите причини и после по отговорите. Четири велики мотиватора. Големият въпрос, на който ще ви се наложи да отговорите пред самите себе си, гласи – какво ми създава мотивация? Различни неща служат за мотивация на различните хора. Всички ние си имаме своя, горещ бутон. Сигурен съм, че ако се поровите в душата си, ще се здобиете със собствен интригуващ списък. Кои са някои от големите мотиватори за отличаване? Освен очевидното желание за финансова печалба, има още четири силни мотива. Първият от тях е признанието. Директорите на водещи компании и умните менеджери продажби знаят, че някои хора биха направили повече, за да постигнат признание, отколкото за да получат материално възнаграждение. Затова успешните организации, които се занимават с продажби, особено нези, участващи в директни продажби, полагат изключителни усилия да изразяват признание за всяко постижение, било то малко или голямо. Те знаят, че в нашия пренаселен свят повечето хора чувстват, че никой не го е грижа, че те няма значение а признанието е вид-потвърждение на тяхната значимост. Като цяло, онези, които отдават признание на другите, казват «Хей, ти си много специален човек, ти си значение». Вярвам, че ако повече компании полагаха по голямо старание да изразяват признание към своите служители не само към ангажираните с продажби, но и към административните служители, секретарките, Работниците по поддръжката, те биха станали свидетели на невероятен скок в производителността. Втората причина, която кара някои хора да се отличават, е, че те харесват чувството за победа. Това е един от най-силните мотиви. Ако трябва да се пристрастявате към нещо, нека е към печеленето. Имам някои приятели, все милионери, които продължават да работят по 10-12 часа на ден, правейки още милиони. И това не защото имат нужда от тези пари. Правят го, защото се нуждаят от радостта, от насладата и удовлетворението, проистичащи от техните победи. За тях парите не са големият стимул, имат си много. Знаете ли кой е. Пътуването въодушевяващото чувство, което проистича отпечеленето. От време на време, обикновено след като съм водил семинар. Някои идва при мен и заявява. Мистер Рон, ако имах един милион долара, нямаше да работя нито ден повече до края на живота си. Вероятно по тази причина Бог се грижи хората, които приказват подобни неща да не забогатяват. Всички те просто биха си тръгнали. Третият велик мотиватор е семейството. Някои хора биха направили за унези, които обичат това, което никога няма да направят лично за себе си. Веднъж срещнах човек, който ми заяви. Мистър Рон, семейството ми и аз имаме страхотна цел да пътуваме по света. За да направим всичко, което искаме, ни трябват четвърт милион долара годишно. Невероятно! Може ли семейството на един човек да му повлияе до такава степен? Отговорът е, разбира се, колко са щастливи у които са повлияни така дълбоко от любовта. Благотворителност, желанието да споделяш богатството си е четвъртият велик мотиватор. Когато знаменитият стоманен магнат Андрю Карнеги починал, отворили чекмеджетата на писалището му. В едно от тях намерили пожълтял лист хартия. На този къс хартия, който датирал от времето, когато бил едва на годишен, Карнеги бил написал главната цел на своя живот. Възнамерявам да прекарам първата част от живота си в трупане на пари. Възнамерявам да посветя втората половина от живота си на това, да ги даря без остатък. И знаете ли какво? ги така се вдъхновил от това свое решение, че натрупал 450 милиона долара, които днес се равняват на 4,5 милиарда долара. И наистина, през последната част от своя живот той изпитал радостта да ги дари до край. Прозаични причини не би ли било великолепно да бъдете мотивирани за достижения от такава възвишена цел като благотворителността? Трябва да призная обаче, че в ранните години на моята борба да успея, мотивацията ми беше далеч по-прозаична. Моята причина за успех бе по-основна. Същност тя попада в категорията на онова, което обичам да наричам прозаични причини. Това е причина които всеки от нас може да има по всяко време и във всеки един ден, и тя може да предизвика коренна промяна в живота ни. Нека ви разкажа, какво се случи с мен. Малко преди да се запозная с мистър Шуф, един ден аз излежавах в къщи, когато някой почука на вратата. Беше плахо, несигурно почукване. Когато отворих, аз ведох поглед и срещнах две. Големи кафяви очи, втренчени в мен. На прага стоеше крехко момиченце на десетина години. Каза ми, с цялата смелост и решителност, които можеше да събере мъничкото и сърчице, че продава бисквитки по поръчение на отряда на момичетата с каути. Беше изкусна презентация, няколко различни аромата, специално предложение и само 2 долара за котия. Как би могъл човек да й откаже? Накрая, с широка усмивка и все така очтиво, тя ме помоли да купя. Аз имах желание да го сторя. И то какво? Само, че съществуваше една пречка. Нямах два долара. Боже, колко се притесних. Стоях там баща и глава на семейство, с образование в колеж и добре платена работа, и при все това нямах тези два долара. Естествено, нямаше как да го кажа на малкото момиченце с големите кафяви очи. Затова направих най-доброто, което ми хрумна. Излъгах я, казах и, благодаря, но тази година вече купих скълтски бисквитки. Още имам от тях в къщи. Това просто не беше истина. Но беше единственото, което ми дойде на ум, за да изляза от неловкото положение. И се получи. Момиченцето каза, хубаво, сър. Много ви благодаря. След тези думи тя просто се обърна и си тръгна. Дълго време гледах след нея с тренчен поглед. Накрая се прибрах, затворих вратата зад гърба си, облегнах се на нея и скръщах. Не искам повече да живея по този начин. Омръзна ми да съм безпаричен, омръзна ми да лъжа. Никога вече няма да изпадам в такова неловко положение да нямам пукната пара в джоба си. Същия ден си обещах да печеля толкова, че винаги да мога да разполагам с няколко стотин долара в джоба си. Ето това имам предвид под прозаична причина. Може да не ми спечели награда за величие, но беше достатъчна, за да окаже трайно въздействие върху останалата част от живота ми. Моят история с кълтските бисквитки имаше щастлив край. Няколко години по-късно, докато излизах от банката, където току-що бях внесал солидна сума и пресичах улицата, за да се кача в колата си, видях две малки момиченца, които продаваха бомбони от името на някаква момичешка организация. Едното от тях се приближи към мен с думите. Сър, искате ли да си купите бомбони? Може би отвърнах закачливо. Какви имаш? С С бъдеми. Това са ми любимите. Колко струват? Само два долара. Два долара не можеше да бъде. Бях вълдушевен. Колко котии имаш? Пет отправих поглед към нейната приятелка и попитах. А на теб колко котии са ти останали? Четири. Значи общо девет. Добре. Купувам ги всичките. При тези мои думи момиченцата зяпнаха от удивление и възкликнаха едновременно. Наистина ли? Разбира се, отвърнах. Имам приятели. На които също ще дам. Развълнувани, двете побързаха да съберат всички котии. Аз бръкнах в джоба си и им дадох 18 долара. Точно когато се канех да тръгвам, стиснал котиите под мишница, едното момиченце вдигна поглед към мен и възкликна. Сър, вие наистина сте страхотен. Какво ще кажете за това? Представете ли си да похарчите само 18 долара и в отговор някой да ви погледне в очите и да ви каже – вие наистина сте страхотен? Сега сте наясно защо винаги нося в себе си няколко стотин долара. Никога повече няма да пропусна подобни възможности. Нека ви дам още един пример за прозаична причина, пораждаща желание за забогатяване. Имам приятел на име Робърт Девю. На времето Боби беше учител в Линчи, Калифорния, столицата на Зехтина. След няколко години учителстване, Боби очаквал с нетърпение да си почине известно време и после да започне нова кариера. Един ден, без да каже на никого, той напуснал учителската професия и се отдал на търговия. Когато роднините му разбрали за това, Боби отнесъл доста упреци. Но най-неприятната реакция дошла от страна на брат му който изглежда изпитвал удоволствие да го тормози. В най-скоро време ще се провалиш, присмивал му се брат му. Имаше си добра работа. Научител. Сега ще загубиш всичко, което притежаваш. Сигурно си се побъркал. Братът на Боби продължил да го дразни при всяка възможност. Както самият Боби разказва, поведението на брат ми така ме ядоса, че аз реших да забогатея. Днес Боби Депю е един от моите приятели милионери. Тази история, както и собственото ми преживяване с бисквитките, показват, че дори гневът и смущението, насочени правилно, могат да въздействат като силни прозаични мотиви за постижения. Имате ли нещо, което държите да докажете? Изпитвате ли някакво отдавнашно притеснение, което искате да изтриете от съзнанието си? Знаете ли, старата поговорка? Големият успех е най-сладкото отмъщение си е самата истина. Както виждате, едва ли колкото хора, толкова и причини за забогатяване. Ключът е да имате достатъчно причини. Как човек намира горещия бутон или бутони, който може да превърне един живот със скромни постижения в живот, изпълнен с богатство и щастие? Това е темата на следващата глава. Трета глава. Цели, как да ги набелязвате. В първа глава обсъдихме важността на дисциплинираността. А сега ще ви помоля да започнете да прилагате тази положителна черта. Ако още не сте го направили, подгответе си тетрадка или дневник. Искам да се превърнете от зрител, читател в участник, автор. Домашното, което ще трябва да изпълнявате тук. Е малко необичайно, тъй като трае цял живот. Обект на вниманието ви са целите и, както скоро ще научите, те стават ваша доживотна грижа, тъй като непрестанно се развиват и променят. Защо трябва да се подлагате на всичко това? Защото като извършвате работата, която се изисква, вие правите първите стъпки към изграждането на живота, за който винаги сте мечтали, но никога не сте вярвали, че може да стане вашата реалност. Тъй че нека пристъпим към действие. Колкото по-скоро започнете да прилагате дисциплината, толкова по-скоро ще се насладите на резултатите. А веднъж видите ли ги, повярвайте ми, няма да имате нищо против, че са изисквали малко повече усилия и дисциплина. Дългосрочни цели. В тетрадката си или на бял лист запишете заглавието Дългосрочни цели. Вашата задача е да отговорите на въпроса: какво искам да постигна в рамките на следващата една или 10 години. Начинът да изпълните това. Упражнение резултатно е да използвате колкото се може по малко време, за да напишете колкото се може повече точки. Отделете 12 до 15 минути за цялото упражнение и се опитайте да напишете около 50 различни точки. За да ви помогна да започнете, ще ви предложа няколко въпроса, които да използвате като ориентир. Едно – какво искам да правя? 2. какъв искам да бъда? 3. Какво искам да видя? 4. Какво искам да притежавам? 5. Къде искам да отида? 6. Какво бих желал да споделя? Като имате предвид тези 6 въпроса, отговорете на главния. Какво искам да постигна в рамките на следващата една или 10 години, дайте воля на мислите си. На този етап не се опитвайте да предоставяте подробности. Ще стигнете до тях по-късно. Например, ако искате си в Мерцедес 380 Тесел с купе в синьо, просто напишете 380 и преминете към следващата точка. След като приключите списъка си, прегледайте какво сте написали. После сложете брой на годините, които смятате, че ще ви бъдат необходими, за да постигнете или да се здобиете с посоченото в съответната точка. унази, която смятате, че ще осъществите в рамките на една година, поставете едно. До целите, за постигането на които според вас ще са нужни 3 години, служете 3. До нези, които мислите, че ще отнемат 5 години, служете 5. И накрая, до нези точки, които преценявате, че ще изискват 10 години, служете едно нула. Сега проверете дали всичките ви цели са добре балансирани. Например, ако установите, че имате много цели, чието осъществяване изисква 10 години и твърде малко, които ще бъдат реализирани в рамките на една година, това може да означава, че гледате да отлагате необходимостта да пристъпите към действие, като отдалечавате във времето целевата дата. От друга страна, ако имате твърде малко на брой дългосрочни цели, може би все още не сте решили какъв живот искате да изградите за себе си в бъдеще. Основното тук е да постигнете баланс между дългосрочните и краткосрочните цели. Малко по-нататък ще обсъдим действителните краткосрочни цели. Това са унези цели, които изискват по-малко от година за своето изпълнение. Притеснява ли ви мисълта, че имате твърде много цели? Като характер предпочитате ли да се съсредоточите върху една конкретна цел? Същност има. Основателна причина да се работи по няколко нива на целите. Без многобройни и разнообразни видове цели можете да станете жертва на същото, което се случва на част от астронавтите ни, летели на Аполло в ранните години. Някой от тях, след връщането си от полета до Луната, потъват дълбоки емоционални проблеми. Причината? След като веднъж си бил на Луната, къде друга да да отидеш? След години на обучение, визуализация и очакване на полета до Луната... Онзи велик и славен момент безвъзвратно отминава. Внезапно всяка се оказва, че настъпва краят, че работата на живота им просто свършва и настъпва депресия. Вследствие на този опит, следващите астронавти са обучавани да имат и други основни проекти като своя цел, след като приключи космическата им мисия. Щастието е мимолетно. Изглежда най-добрият начин да се радваш на живота. Е веднага, щом приключиш с една цел, да започнеш работа по следващата. Опасно е да се задържаш твърде дълго на масата на успеха. Единственият начин да се насладиш на новото ястие, е добре да огладнеш след предходното. И така, след като сте прегледали списъка си и сте разпределили равномерно точките в него, Изберете унези 4 цели от всяка от четирите времеви категории едногодишна, тригодишна, петгодишна и 10-годишна, които са най-важни за вас. Сега вече имате 16 цели. За всяка от тях напишете по един кратък абзац, включващ следното – едно подробно описание на онова, което искате. Например, ако става дума за материален обект, опишете колко е висок, колко дълъг, с каква големина, какъв модел, какъв цвят и тъна. От друга страна, ако става въпрос за определена позиция или бизнес, който искате да започнете, предложете подробно описание на поста, включващо заплата, титла, бюджет под ваш контрол, брой служители и тъна. Две е причината, поради която искате да постигнете или да се здобиете с описания обект. Тук ще установите дали наистина го желаете или набелязаното представлява просто моментен каприз. Ако не можете да посочите ясна и убедителна причина, поради която го желаете, трябва да определите тази точка като прищевка, не като същинска цел, и да замените с нещо друго. Разбирате ли, онова, което искате, е мощен мотив, само ако е подкрепено с основателни причини. Може да установите, че... Цели, които някога сте считали за важни, вече не ви привличат... Просто защото не се умявате да откриете достатъчно добра причина да ги желаете. Това е добре. Изпълнението на това упражнение ви кара да разсъждавате, да преосмисляте и преразглеждате. А именно в това е смисълът да ви помогне да планирате своето бъдеще. След като вече сте се спрели на своите 16 цели, препишете ги на отделен лист или на нова страница в бележника си и ги носете постоянно в себе си. Преглеждайте ги веднъж седмично. За да проверявате дали продължават да са важни за вас и дали предприемате реални стъпки за тяхното осъществяване. Както сами виждате, поставянето на цели не е еднократна задача с набелязани конкретни резултати. Даже напротив, представлява непрестанен процес, който се развива цял живот. Краткосрочни цели Според моето определение, краткосрочните цели изискват от един ден до една година за своето осъществяване. И макар, че са по-скромни от дългосрочните цели, това не ги прави по-малко важни. Един капитан на кораб може да определи крайната точка на своя дълготрайен курс, но в хода на плаването има множество междинни пристанища, които му се налага да достигне с оглед на успешното приключване на рейса. И точно като случая с плаването по море, краткосрочните цели трябва да се съотнасят към вашите дългосрочни достижения. Но те притежават явното преимущество да са постижими в обозримо бъдеще. Наричам този тип цели – «строители на увереност», защото осъществяването им ви вдъхва увереност да продължавате. Тъй, че, когато работите усърдно, напестите сили и време и изпълните определена краткосрочна задача, можете да се насладите на «победата си», отново да се заредите с за да продължите своето пътуване. Затова ви подкамвам да опишете в бележника или дневника си и вашите краткосрочни проекти. Как точно ще ги организирате, си е ваша работа. Можете, например, да ги определяте ден за ден, за седмица или за месец. Или пък да ги набележите като второстепенни категории от дългосрочните си цели. Част от забавлението да си имате списък е възможността да правите отметки. А след като отбележите дадена част като свършена, Отделете време да ознаменувате постижението си. Това може да представлява момент на размисъл. В удовлетворение, когато изпълните някаква дребна задача, или пък по-голямо възнаграждение, когато постижението си заслужава. Каквото и да е то, наистина не пропускайте да се зарадвате на своите победи. Това само ще ви вдъхнови да постигнете още повече. Но точно както ви подканвам да вкусите от опияняващото вино на успеха, имам и друга, далеч не толкова приятна препоръка направете загубата болезнена. Нали разбирате? Ние израстваме от два вида преживявания радостта от победата и болката от загубата. Тъй че, ако се заемете с изпълнението на даден проект и вместо да работите, започнете да се мутаете, намерете начин да заплатите за своя мръзъл. Поемете отговорност както за позитивната, така и за негативната част от своето поведение. И още нещо, заобикаляйте се с хора, които няма да се примиряват с обичайните ви щуротии. Не се присъединявайте към лежерна компания. Идете там, където очакванията са високи, където има силен натиск за действие и изпълнение. Това също е част от цялостната ви стратегия за богатство и щастие. Изплъзване. Искам да успеете. Затова изпитвам известна тревога. Виждате ли, знам, че повечето от читящите тези страници няма да проявят настоятелност в набелязването и усъвършенстването на своите цели. Защо? Защото тази работа изисква време и мисъл. Парадоксът е, че множеството мъже и жени, които се трудят усърдно ден след ден на работа, която не винаги им е по сърце, помолени да отделят време, за да планират собственото си бъдеще, често отговарят, нямам време за това. И оставят това тяхното бъдеще да им се изплъзне. Зная, че повечето хора не си правят конкретни планове, но вие не бъдете част от това мнозинство. Не се разхождайте наоколо, стиснали палци, стревожно изражение, надявайки се нещата да се подобрят. Съгласни или не, точно в този момент вие сте един от играчите в мача на живота. И повярвайте ми, ако нямате врати, в които да стреляте, вие не участвате в кой знае колко вълнуваща игра. Никой няма да плати добри пари, за да ви гледа как играете матч, в който не се следи резултатът. Някой би казал, я пробвай да поработиш там, където работя аз. Докато се довлечеш до вкъщи, вече е късно. Трябва да хапнеш, да погледаш малко телевизия за отмора и да си лягаш. Не можеш да седиш буден до. Среднощи да планираш, планираш, планираш. А същия този човек е изостанал с плащането на вноските за колата си. Той е добър работник, усърден работник, съвестен работник. Само, че, приятели, установил съм, че можеш да бъдеш съвестен и да работиш усърдно цял живот и пак накрая да се окажеш безпаричен и сломен. Трябва да бъдете нещо повече от добри работници. Трябва да бъдете повече от съвестни. Трябва да можете да планирате добре и да си поставяте цели. Щом записвате целите си, това показва, че сте твърдо решени да израствате, че сте сериозни. Няма защо да бъдете навасени, но наистина трябва да сте сериозни. Всички се надяват да постигнат благополучие. Но надеждата, лишена от подкрепата на ясното планиране, може всъщност да ви причини болка. Както се казва в Библията, надежда, дълго несбъдвана изнорява сърцето, две това си е болест. Знам го. Едно време страдах от болестта, наречена пасивна надежда. Тежка е единственото полошо от пасивната надежда е щастливата пасивна надежда. Човекът станал на 50 години, без пукната пара, а продължава да се усмихва и да се надява. Много е зле, наистина. Затова станете сериозни. Запишете целите си. Това е моят съвет към вас и го казвам от личен опит. Четвърта глава. Цели, как да ги накарате да работят за вас? В Библията се казва: Без блянове и видения ние загиваме. Три истина. Само, че обратното също е вярно. С мечти ние можем да бъдем трансформирани по неповторими и невероятни начини. В предходните глави ви показах как да набелязвате своите цели и да започнете работа по постигането им. Сега ще разберете как да позволите на мечтите си да формират самото ви съществуване. Първо, трябва да разберете, че след като веднъж сте набелязали важните за вас цели, вие вече не сте същите хора. Същинските цели въздействат на почти всичко, което правите през целия ден. Те ще ви съпровождат, където и да отидете. Начинът, по който се ръкувате, подбирате дрехите си, вашият глас, интонацията ви, начинът, по който се чувствате всичко това ще се промени, след като вече сте набелязали своите цели. Така е, защото когато вашите цели са означение, всичко, което правите, става свързано с тяхното осъществяване. Но за да могат целите наистина да ви задвижат, да ви накарат да поемете контрол над живота си, те трябва да са стойностни. Веднъж попитах един човек, какви са твоите цели за месеца, той отвърна, само да мога да изкарам достатъчно пари, за да платя тези гадни сметки. Ето каква беше неговата цел. Не казвам, че плащането на сметки не може да бъде цел, може. Но това е толкова жалка цел. Със сигурност не биха включил в списъка на своите най-вдъхновяващи мотиви в живота. Вие не скачате от леглото в понеделник сутрин, еха. Ето още една възможност да изляза и да изкарам достатъчно пари, за да платя тези гадни сметки. За да могат вашите цели да ви трансформират, трябва да стоят високо. Поставете ги достатъчно на високо, за да ви накарат да се изпънете и да израснете. Поставете ги достатъчно на високо, така че да възбудят вашето въображение и да ви потикнат към действие. Но точно както трябва да ги набележите достатъчно високо, за да ви стеглят нагоре, не прекалявайте с височината, за да не се обесърчите, още преди да сте започнали. Истинското предназначение на целите Нека споделя с вас една интригуваща мисъл. Истинската стойност на поставянето на цели не е в осъществяването им. Категорично, постигането на желани неща е второстепенно. Главното предназначение на набелязването на цели е да ви застави да станете човека, който е необходим за постигането им. Нека поясня. В какво смятате, че се крие най-голямата ценност на това да станете милионер? В милиона долари? Не мисля. Не, най-голямата ценност се крие в уменията, знанията, дисциплината и лидерските качества, които ще развиете, постигайки този издигнат статус. Съдържа се в опита, който ще получите в планирането и развиването по стратегии. Във вътрешната сила, която ще разгърнете, за да добиете достатъчно смелост, отдаденост и воля да привлечете този милион. Дайте един милион долара на човек, който не притежава отношението на милионер и най-вероятно той ще ги загуби. Но вземете цялото богатство на един истински милионер, и за отрицателно време той или тя ще натрупа ново богатство. Защо? Защото онези, които печелят своя статус на милионер, развиват уменията, знанията и опитат да възпроизвеждат процеса отново и отново. Както виждате, когато някой стане милионер, най-малкото важност е онова, което той притежава. А най-важното е онова, което е станало. Ето един въпрос, над който е необходимо известно време да поразсъждавате, какъв човек трябва да станете, за да постигнете всичко, което желаете. Същност защо да не запишете някои мисли в тази връзка в своя бележник или дневник? Отразете видовете умения, които ще трябва да развиете, както и знанията, които ще трябва да добиете. Отговорите ще ви предоставят нови цели за лично развитие. Не забравяйте следното правило. Доходите рядко надхвърлят нивото на личното развитие. Ето защо всички ние трябва да се подлагаме на самооценка. Често се вглеждам в живота си и се питам, ето какво искам, но готов ли съм да стана личността, способна да го постигне? Ако съм твърде мързелив, ако не желая да уча, да чета, да се развивам и да израствам, за да стана какъвто трябва, тогава не мога да очаквам да привлека онова, което искам. Значи, когато се изправя пред даден избор, възможностите ми са или да се променя като личност, или да променя желанията си. Не се претоварвайте. Когато си поставяме цели, особено за първи път, никак не е трудно да се претоварим в хода на работата си. Съветът ми към вас е да не се напрягате. Ако не чувствате, че сте достатъчно подготвени, за да получите онова, което искате, спомнете си следното. Вашите възможности ще. Нарастват, за да съответстват на мечтите ви. Това е магията, която се крие в поставянето на цели. Колкото повече работите по целите си, толкова повече възможности ще ви се откриват. А във всяка възможност ще се крие семето за разрешаването на някой предходен неразрешен проблем. Затова не се страхувайте да започнете. Това пътешествие ще ви отведе далече отвъд най-наобозданите ви мечти. Сигурен съм. Човекът, който бях преди 25 години, когато се запознах с мистер Шуф, за мен днес е непознат. Аз вече нямам нищо общо с него. Променил съм се. И вие можете да го постигнете. Много хора се страхуват да започнат заради преживени на успехи и болката от тях. Те носят тежък товар в душата си и ако не се освободят от него, той ще им тежи вечно. Приятели, ние с вас не можем да направим нищо по отношение на миналото. То е зад нас погребано за завинаги. Но вие можете да направите много за бъдещето си. Няма защо да бъдете човекът, който сте били вчера. Можете да извършите промени в живота си, зашеметяващи промени за съвсем кратък период от време. Можете да направите промени, които дори не сте способни да си представите по-настоящем, само ако си дадете и най-малък шанс. Вашите способности ще растат. Ще черпите от неизползван потенциал и таланти, които дори не сте подозирали, че съществуват. А с течение на времето ще черпите от нови резерви дълбоко във вашето творческо съзнание. И преди да се усетите, ще бъдете способни да постигате резултати, които сега ви изглеждат невъзможни. Ще можете да се справяте неща, които никога не сте смятали, че са посилите ви. Вашият ум ще дава живот на нови и съзидателни идеи. Защо целите притежават такава мощ? Как стават причина всичко това да се случи? Не знам. Предполагам, че този въпрос спада към категорията, която наричам мистериите на живота. Всичко, което мога да ви кажа, е, че наистина работи. Уверете се сами. Дайте си шанс да станете всичко, което можете да бъдете и да осъществите всичко, на което сте способни. Как да поискате? Една заповед в Библията ви учи на всичко, което ви е необходимо да знаете, за да получите каквото искате. Ето какво гласи тя, искайте четири. Толкова искайте. От всички важни умения, които трябва да освоите, постарайте се това да е сред първите. Какво означава? Искайте. Означава. Помоляте за онова, което искате да получите. А цялото изречение гласи «Искайте и ще ви се даде». Смятам, че е по-добре да се задълбочим в смисъла на тези думи. Първо, искането отключва процеса на получаването. Искането е като натискане на бутона, който задейства невероятен механизъм, както интелектуален, така и емоционален. Порано отбелязах, че не знам нито как. Нито защо този механизъм работи, но със сигурност знам, че работи. Съществуват много други механизми, които работят също толкова добре, независимо дали разбираме как става това. Просто ги задействайте. Някои хора така и не започват, защото вечно изследват корените. А има и други, които избират да берат плодовете, докато изучават корените. Всичко зависи от това, от кой край искате да започнете. Препоръчвам ви да започнете с искането. Второ, получаването, другата част на формулата, не е проблем. Няма нужда да работите по получаването. Става автоматично. Е, щом получаването не е трудно, тогава какъв е проблемът? Неуспехът е при искането. Нашият приятел заявява, да, ама да ако работиш там, където работя аз, докато се довлечеш до вкъщи, вече е късно. Трябва да хапнеш, да погледаш малко телевизия за отмора и да си лягаш. Не можеш да седиш буден до среднощ и да искаш, да искаш, да искаш. А същия този човек е изостанал с плащането на сметките си. Той е добър работник, усърден работник, съвестен работник. Но вие трябва да направите повече от това просто да се трудите усърдно и да сте съвестни цял живот. В противен случай ще завършите безпарични и сломени. Трябва не просто да умеете да работите добре, трябва да умеете да искате. Сега схващам, казва той. През цялата тази година ставам рано и се блъскам здравата. Само, че никъде вкъщи няма списък на нещата, които искам от живота. Ами вие. Какво става с вашия списък? Трето, получаването е като океана и има в изобилие. Това се отнася с особена сила за тази страна. Също като океана тук. Успехът не е в недостиг. Не се раздава с купони, тъй, че, когато ви дойде редът, да се окаже, че свършил. Не, не. Ако това е истина, какъв е проблемът? Проблемът е, че повечето хора отиват до този океан от възможности с чайна лъжичка. Представяте ли си го? Чайна лъжичка. С оглед на размера на океана, може ли да? Предложа да замените лъжичката си с нещо по-голямо. Какво ще кажете за кофа? Може да не е най-доброто, на което сте способни, но поне децата няма да ви се смеят. Още две съображения относно искането. Първо, искайте разумно. В Библията може да не е казано, искайте разумно. Но аз нямам никакво съмнение, че точно това си има предвид. За това не мънкайте. Нищо няма да получите смънкане. Говорете ясно. Бъдете конкретни. Разумното искане включва да кажете каква височина, дължина, какво количество, кога, какъв размер, какъв модел, какъв цвят. Опишете какво искате. Определете го. Не забравяйте, добре формулираните цели са като магнит. Колкото по-добре ги определите, толкова по-силно ще привличат. Второ, искайте с вяра. Вярата е като при децата. Означава да вярвате, че можете да получите каквото искате. Вярвайте, както вярва едно дете. Вярвайте без скептицизма и циничността на възрастния във вас. Виждате ли, мнозина от нас са станали прекалено скептични. Загубили сме унази чудно невинна детска вяра и опование. Не позволявайте това да ви спира. Имайте вяра в себе си и в своите цели. И се въодушевявайте също като децата. Няма нищо по-заразително от детски ентузиазъм. Децата смятат, че могат да направят всичко. Искат да знаят всичко. Колко прекрасно! Мразят да си лягат вечер, на сутринта няма търпение да скочат от леглото. Способни са да зададат милион въпроса. И точно когато си мислите, че сте задоволили любопитството им, те ви задават още милион. Докарват ви до предела. Но, разбира се, тяхното любопитство е истинска добродетел. Когато разпалите повторно своя собствен детски ентусиазъм и любознателност, ще сте на път да станете изкусни и искащи. Целеполагане и управляване на времето В днешно време управляването на времето представлява популярна тема. Какви ли не книги, аудиозаписи и семинари се предлагат на обществеността, жадна за информация как да използва времето си по-продуктивно. Ами вие, какво ще кажете за себе си? Бихте ли желали да станете по-добри менеджери на своето време? В такъв случай трябва да разберете следното. Ако не притежавате цели, не е да управлявате ефективно своето време. Производителността е резултат от точно формулирани цели. Разпределението на времето не е критично, ако целите не са категорично и ясно посадени в съзнанието. Ето колко е просто. Това е една от многобройните причини, поради които записването на целите на хартия е толкова важно. Приоритети. Една от трудностите, които срещаме в нашия индустриален век, е фактът, че сме загубили своето чувство за сезоните. За разлика от селските стопани, които променят своите най-важни дейности в зависимост от годишните времена, ние сме станали безчувствени към естествения ритъм на живота. В резултат на което нашите приоритети не се намират в равновесие. Нека обясня какво имам предвид. За един фермер пролетта е най-активният сезон. В този период от годината той трябва да работи денонощно, да става преди изгръв слънце и да се труди неспирно до среднощ. Трябва да поддържа цялото се оборудване в изправност и да действа на пълни обороти, защото разполага с малък отрязък от време, в който да засади своите култури. После, когато дойде зимата, има възможност да се отдъхва, защото тогава няма да е толкова зает. В това има урок. Научете се да използвате сезоните на живота. Решете кога да натискате педала до край, кога да си почивате, кога да се възползвате от възникналите възможности кога да оставяте нещата на собствен ход. Лесно е да действате от 9 до 5, година след година, загубвайки естественото си чувство за приоритети и цикли. Не позволявайте годините да се сливат в една привидно безкрайна поредица от задачи и отговорности. Не изпускайте от поглед собствените си сезони, за да не загубите стойност и смисъл. Главни и второстепенни цели Важна част от избора на приоритети е освояването на умението да отделяте главните от второстепенните задачи в живота си. Ето един добър въпрос, който можете да си зададете, когато ви се налага да взимате решение. Задачата главна ли е или второстепенна? Когато си отговорите, неизменно са своите цели в съзнанието си, вие ще намалите риска от това да посветите стойностно време на маловажни проекти. В търговията ни обучават, че съществува само едно пълноценно време. Това е времето, което прекарваме в присъствието на потенциален клиент. Всяко време, прекарано по пътя към този клиент, колкото и да е съществено, представлява непълноценно време. Твърде много търговци прекарват повече време на път към. Отколкото със. И приходите им го отразяват. Затова в търговията учим не прекосявайте целия град, преди да сте прекосили улицата. Концепцията за главни и второстепенни цели има и друго приложение. То също гласи, не посвещавайте непълноценно време на съществени неща. Много е лесно да се объркат ценностите. Един родител прекарва 3 часа в гледане на телевизия и само 10 минути в игра с децата. Един менеджер прекарва по-голямата част от деня си да попълва формуляри и съвсем малко време да насърчава своите починени. Такива хора са загубили чувство за това, кое е важно и кое е маловажно. Същият този принцип се отнася и за парите. Не харчате сериозни суми за драболии, както и обратното, не харчете дребни пари за сериозни неща. Някои хора харчат цяло състояние, осигурявайки храна за телата си, и са твърде пестеливи, когато купуват храна за ума си. Ако харчите повече за бомбони, отколкото за вдъхновяващи книги и записи, това би било глупаво, нали? Най-доброто използване на времето и парите проистича от влагането на максимална стойност в тях. Нарича се внимателно обмислена инвестиция с цел получаване на максимални резултати. Концентрация Всеки професионален спортист може да ви разкаже за жестоката цена. Която се плаща за липсата на концентрация. Само миг отклоняване на вниманието и решаващият удар е пропуснат. А това може да струва първото място и големите пари. Не позволявайте да се случва и на вас. Влагайте максимално внимание в това, което правите. Когато пишете писмо, концентрирайте се. Опитвате се да решите някакъв проблем. Концентрирайте се. Водите разговор? Точно така, концентрирайте се. Няма да повярвате какво въздействие ще има това върху целия ви живот. Естествено, има мигове, в които можете да оставите мислите ви да се реят. Но го правете в отрязък от време, който сте отделили специално за целта. А когато сте решили да побрудите, не правете нищо друго. Идете да се разходите на плажа или покарайте в планината, далече от отложностите на живота. Оставете ветрецът да развява косите ви, а мислите ви да се реят на воля. Фантазирайте си. Това е полезно за вас. Но го правете само в периода, специално определен за това. През останалото време бъдете концентрирани. Доза реалност. Остана да разгледаме един последен въпрос. Дори при най-внимателно съставения план за действие, вие няма да получите всичко, което искате. Знам го. Как мога да твърдя подобно нещо, след като употребих толкова време да ви показвам как можете да постигнете всичко, което искате? Нима си противореча умишлено? И защо няма да получите всичко, което искате? Защото, приятели мои, светът не е устроен така. Може посевите ви да бъдат засипани от градушка, а парадът осуетен от проливен дъжд. Може термитите на живота да подкопаят основите на дома ви. Не е честно, ще възкликнете? Може и да не е. Но тъй като ние с вас не сме участвали в изработването на първоначалния план, ще ни се наложи да го приемем такъв, какъвто добрата новина обаче е, че има и много добри новини. Ако следвате системата, която току-що ви разясних, ще се здобиете с изобилие от тях. Често ще получавате онова, което искате. А това са добри възможности, най-добрите в наличност. Цели Не мога да ви опиша какво можете да постигнете, когато вярвате в тях. Нямате представа какво ще се случи с вас, когато ги следвате неотклонно. Просто опитайте да се придържате към тази система в продължение на три месеца. Само я пробвайте. Може да се окаже, че за вас тя работи даже по-добре, отколкото е работила за мен. Пожелавам ви го от все сърце! Стратегия 2. Търсете знанието. Пета глава. Пътят към мъдростта. Една от фундаменталните стратегии за водене на добър живот е знанието за това каква. Информация ви е нужна, за да постигнете целите си. И след като веднъж си изясните какво трябва да знаете, това ще ви помогне и да разберете, как да се здобиете с това знание. Едно от най-добрите неща, които мистър Шуов направи за мен в онези ранни дни на нашето общуване, бе да ми внуши съзнание за стойността на ученето. Той казваше, ако искаш да бъдеш успешен, изучавай успеха. Ако искаш да бъдеш щастлив, изучавай щастието. Ако искаш да печелиш пари, изучавай добиването на богатство. Онези които успяват да постигнат всичко това, не го правят случайно. То се явява резултат първо на изучаване и второ на практика. Колко са онези, според вас, които превръщат богатството в обект на изучаване? Правилно, малцина. Като си има предвид колко много мъже и жени дирят богатство и щастие, бихте предположили, че те ще ги подложат на внимателно изучаване, нали така? А защо не го правят, е поредната брънка в онази специална категория, която наричам загадките на живота. Преди много години научих, че някои от най-добрите съвети, давани някога, са цитати от Библията. Има една фраза в тази удивителна книга, която гласи, който търси, намира. Ето това е начина да се открие новото познание, което създава нови идеи. Търсенето за да намерите нещо, преди това трябва да го потърсите. Нуждаете се от велика идея, която да промени живота ви? Едва ли ще изникна от никъде? Но ако старателно дирите знанията, които са ви необходими, точната идея ще се появи на пътя ви, често, когато най-малко я очаквате. Олавяне на скъпоценни знания Ето ви още една основна дума за размисъл «Олавяне». Великите идеи преминават бързо и се забравят лесно. Същото може да се отнася и за онези моменти, които правят живота смислен и стойностен. Ето защо е толкова важно да се освои умението да се улавят значимите неща. Първо, научете се да улавяте специалните моменти. Използвайте фотоапарат. Правете много снимки. Способността да се улавят дадено събитие за част от секундата е явление от 20 век. Колко лесно е явленията да се приемат за даденост. Нека ви разкажа за едно неотдавнашно преживяване. През последните три години ме канят да изнасям ежегодни лекции в Тайван. При последното ми пътуване с цел провеждане на съботно-неделен семинар, присъстващите наброяваха. Около хиляда души. Тъй, че, ако в залата са присъствали хиляда души, Познайте колко са били наличните фотоапарати. Точно така, хиляда. Всеки един от дошлите беше донесъл фотоапарат, за да улови ценните моменти, новите приятели, новите преживявания. Накрая отделих доста от времето си, за да позирам за снимки. Разглеждали ли сте снимки на няколко предишни поколения? За съжаление у нези, в обращение и до днес, вече не са много. А нямаше ли да е чудесно? Ако разполагахме с достатъчно снимки, за да разкажем цялата история за това какво е представлявал животът преди 100 години, за това не бъдете равнодушни. Постарайте се да съхраните своята история чрез съкровишницата на снимки и видеофилми. Друг начин да се улови знанието е в собствената ви библиотека. Нямам предвид книгите, които вашият специалист по обзавеждането е купил, защото отиват на синия декор. Говоря за онези книги с нарочно прегънатия гълчета и множество отметки по страниците Онези, които сте решили да изучите внимателно и да подчертавате, книгите с бележки в полето, книгите, които са ви помогнали да формирате своята философия за ценностите в живота. Именно те представляват съкровището, което си заслужава да бъде уловено. Днес, с нашето разширено понятие за комуникация, аз би включил в това съкровище всички аудио и видеозаписи, които допринасят за подобряването на живота ни. Те също представляват специално наследство за нашите деца. Накрая ще поискате да съхраните цялото познание, което добивате по време на живота си. Затова ви насърчавам, като сериозни ученици, изучаващи богатството и щастието, да използвате бележник или дневник, като съсредоточие на всички идеи, които се появяват на пътя ви. Онова, което ще се оформи постепенно, е невероятно съкровище бизнес-идеи, социални идеи, идеи за култура, инвестиции и начин на живот. Можете ли да си представите стоиността на всичко това? Несъмнено, този вид съкровище е поценна семейна реликва от вашия стар стенен часовник. Как да добиваме мъдрост? Има два начина да трупаме мъдрост. Единият е да се учим от собствения си живот. Вторият е да изучаваме живота на другите. Лични размисли. Прехвърляте преживяванията в своя живот. Овладите умението да размишлявате, което представлява акт на размисъл. Върху събитията от живота с намерението да извлечете от тях познание. Наричам този процес повторно прослушване на записа. Събитията от вашия живот са част от най-ценните източници на информация. Затова не просто преминете през своите дни, получате се от тях. Осъзнайте какво се случва около вас, за да можете да вдълбаете улеите на записа от деня дълбоко в съзнанието си. Има време и място за всичко. Има моменти за действие и моменти за размисъл. Повечето от нас не отделят нужното време за сериозни размишления. С нашите натоварени графици ние често пренебрегваме тази критична поважност част от формулата за успех. В края на деня отделете няколко минути, за да направите преглед на случилото се през изминалия ден, къде сте ходили, какво сте свършили, какво сте казали. Помислете какво е сработило и какво не, какво искате да повторите и какво искате да избегнете. Опитайте се да си припомните случките колкото се може поживо и образно. Спомнете си цветовете, гледките, звуците, разговорите, преживяванията. Виждате ли, преживяното може да се превърне в стока, валута, Монета – невероятен източник на стойност. Но то може да стане всички тези неща, само ако отделите нужното време, за да запишете преживяното, да го обмислите и после да го превърнете в нещо ценно. В края на краищата на онова, което се случва на човек, внася промяна в начина, по който протича неговия или нейния живот. По-скоро онова, което той или тя правят със случващото се, определя крайния резултат. А за да извършим нещо позитивно по отношение на живота, ние трябва да събираме и освояваме ценна информация от него. Друг подходящ момент за размишление е краят на важен период, като например седмицата, месеца или годината. В края на седмицата отделете няколко часа за размисъл върху събитията от отминалите седем дни. В края на месеца отделете един ден. А в края на годината посветете седмица. Напреглед, размисъл и анализ на всичко, което се случило в живота ви. Образованите хора са се научили как да обобщават миналото и да го инвестират в бъдещето. Когато баща ми стана на 76, аз му казах, «Татко, можеш ли да си представиш какво би било да събереш из миналите 75 години и да ги вложиш в 76-та?» Някога разсъждава ли? сте за живота по този начин? Ето как той може да стане продуктивен и неизменно водушевяващ. Не дайте просто да живеете година за година. Вместо това обобщавайте изминалите години и ги инвестирайте в следващата. Не провеждайте просто поредния разговор. По-добре обобщате всички свои предишни разговори и вложате наученото от тях в предстоящия. И така положете началото на нова дисциплина. Като анализирате живота си, Разберете как действат нещата в този свят. Не допускайте да кажат, че сте изживели живота си. Без да се получите от него. Може да не успеете да свършите всичко, което сте осъзнали, но се постарайте да осъзнаете колкото се може повече. Не искате да изживеете живота си. За да откриете накрая, че сте оползотворили само една десета от него, а останалите девет десети сте пропилели безвъзвратно. Докато анализирате своя живот, постарайте се да проучите както отрицателните, така и положителните страни, вашите провали и вашите успехи. Така наречените провали ни помагат, когато ни служат като ценни уроци. Често те се оказват по добри учители от успехите ни. Един от начините да се научим да правим нещо правилно, е като го направим неправилно. Вършенето на неща по неправилния начин представлява ценен курс в нашия живот. Бих ви посъветвал да не провеждате този курс прекалено дълго. Ако сте вършили нещо неправилно през последните 10 години, не бих ви препоръчал да продължавате и през следващите 10. Но ако притежавате умението да се обучавате бързо, няма по-добър и емоционално по-резултатен начин да се очита от този да използвате собствения си опит. Когато срещнах мистер Шуф, бях работил 6 години. Скоро след като се запознахме, той ме попита, Джим. Отколко време работиш? Отговорих му. И как се справяш? Продължи да пита той. Не особено добре, рекох, леко раздразнен, че ми се налага да го призная. Тогава ти предлагам да сложиш край на това, отвърна той. Шест години стигат за прилагането на един погрешен план. После попита, колко пари си спастил през изминалите шест години? Николко отвърнах глупаво. Той повдигна вежди и рече «И кой ти е продал този план?» Какъв великолепен въпрос! Откъде съм се здобил с този катастрофален план? Е, всеки е купил нечи план. Въпросът е «Чий?» «Чий план?» «Сте купили вие?» Трябва да ви предупредя, че тези първоначални сблъсъци със собствените ви минали преживявания ще бъдат болезнени. Това е така. Особено ако сте допуснали толкова грешки, колкото мен. Но си помислете за отплатата. Помислете за напредъка, който можете да постигнете, когато накрая се изправите лице в лице срещу тези грешки. Чуждият опит като източник на знания. Вторият начин да получите знания е косвен посредством преживяванията на другите. Вие можете да се получите както от успехите на хората, така и от техните провали. Една от причините Библията да е толкова учител е поради факта, че тя е сбор от човешки истории както положителни, така и отрицателни. Единият списък от истории се нарича «примери». Посланието е «правете това, което са направили тези хора». Другият списък с истории се нарича «предупреждения». Посланието е «не постъпвайте като тези глупаци». Какво богатство от информация? Но може би има и друго послание. Ако вашата история някога се озове в нечия книга, постарайте се тя да бъде използвана като пример, не като предупреждение. Има три начина, посредством които човек може да почерпи знания от другите. Едно – чрез публикувана литература, например книги, аудио или видеозаписи. Две – посредством слушане на мъдростта или глупостта на другите. Три – чрез наблюдаване на победители и на удачници. Нека разгледаме тези източници един по един. Книги и записи. Всички успешни личности, с които съм общувал, обичат да четат. Те са ненаситни читатели. Към четенето ги подтиква тяхната неизменна любознателност. Те просто трябва да знаят. И непрестанно търсят начини да се усъвършенстват. Ето нещо, която си заслужава да запомните, всички лидери са читатели. Беше време, когато публикуването неизменно се отнасяше за печатни издания, например книги. Но днес ние можем да се обучаваме и посредством чудото на електронните издания. Говоря за аудио и видеозаписите, които представляват отлични начини за придобиване на знания. Много от най-заетите хора, които познавам, използват аудиокасети, за да се обучават в непродуктивно време. Например, те често слушат записи, докато шофират. Слушането на касети е един лесен начин да се освоят новаторски идеи и нови умения. Знаете ли, че има хиляди книги? Записи за това как да станем по-силни, по-решителни, по-добри оратори, по-ефективни лидери, по страстни любовници, как да развиваме интелигентност, да си намерим партньор, да станем по-умни, да започнем бизнес. И още хиляди полезни теми. Оказва се обаче, че мнозина изобщо не се възползват от наличието на това богатство от знания. Как си го обяснявате? Знаете ли още, че хиляди успешни личности са отразили своите вдъхновяващи истории на хартия? Но въпреки това хората не искат да четат. Имате ли някакво обяснение за това? Нашият тъприятелът заед, предполагам. Той казва, добре де.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 Можете да бъдете съвестни и да работите усърдно цял живот и накрая пак да се окажете безпарични, объркани и затруднени. Трябва да сте повече от добри работници. Трябва да сте добри читатели. И ако не обичате да четете, можете поне да чуете някой добър запис на път за вкъщи, нали така? Вече не ви се налага да четете книги или да слушате аудиозаписи посред нощ, макар че, ако сте останали без пари, това не е чак толкова лоша идея. Единственото, за което ви моля, е просто да посветите 30 минути на ден на собственото си обучение. Нищо повече. Искате да се справите наистина добре? Тогава удължете своите 30 минути до час. Но делете поне 30 минути. И да, още нещо не пропускайте. Може да прескочите едно хапване, но не и своите 30 минути учене. Всички ние можем да си позволим да пропуснем няколко хранения, но никой от нас не бива да си позволява да се лишава от идеи, примери и вдъхновение. Библията ни учи, че човеците не могат да преживяват само на хляб. Тя ни казва, че освен с храна, нашите умове и души трябва да бъдат подхрамвани с думи. За съжаление, повечето хора страдат от умствено недохранване. Наскоро заявих на своя екип, някои хора четат толкова малко че се развили рахитна мозъка. Не само трябва да храните своя ум, трябва да се стараете да поддържате добре балансирана умствена диета. Не подхранвайте ума си по лесния начин. Не можете да я карате на ментални сладости. Подхождайте към своето време за четене като към време за използване на съкровишницата на идеи. Ако някой си намери добро оправдание за това, че не се възползва от съкровишницата си идеи поне 30 минути на ден или че не инвестира някакви средства в освояването на знания, бих желал да го чуя. Просто няма да повярвате какви оправдания се изтъкват. Например, аз казвам, Джон, притежавам цяла златна мина. Тук има толкова злато, че не знам какво да го правя. Ела и копай. Джон отвръща, ама аз нямам лопата. Добре, тогава. Джон, иди си купи. А той ми вика, ти знаеш ли колко искат днес за една лопата? Не се колебайте, инвестирайте парите си. Купувайте книгите и записите, от които се нуждаете за своето самообучение. Не се ощетявайте, когато става дума за вложение в собственото ви по-добро бъдеще. Мистер Шуов ме насочи към книгите от самото начало. Той ми каза, започни да се обучаваш сам. Масовото образование ще ти донесе масови резултати. Провери какви са доходите на хората с общоприетото образование и вижда ли искаш това. Ако не, ако искаш повече от средното, трябва да се самообразуваш. И аз се захванах да си събирам библиотека. Днес притежавам една от най-добрите. Мистър Шулов ми препоръча няколко книги, с които да започна. Едната беше библията, която аз вече притежавах. Тя се състои от 66 книги, и моите родители се бяха погрижили да се запозная обстойност. Тях, тъй, че според мен началото ми беше добро. Само, че той настояваше да се здобия и с мисли и забогатявай и от Наполеон Хилади. Ако още не сте я чели, веднага изтичайте и си я купете. Сигурно съм чел тази велика книга няколко десетки пъти. Налагаше ми се. Мистър Шув казваше. Повторението е майката на умението. А предвид състоянието на банковата ми сметка, аз имах нужда от доста умения. Като поглеждам назад, информацията в книгата за мен струваше десетки хиляди долари. Аз я купих за жълти стотинки. Това за мен представляваше изключителен урок. Може да има огромна разлика между цената и стойността. Преди да срещна мистер Шуф, аз често задавах въпроса – каква е цената? Той обаче ме научи да питам, каква е стойността. Когато започнах да основавам живота си не на цената, а на стойността, взеха да ми се случват невероятни неща. Не забравяйте, вие сте това, което четете. Едно от първите неща, които правя, когато отида на гости у някого, е да хвърля поглед на библиотеката му. Научавам повече за човека, когато видя събраните книги и записи, отколкото от дежурните разговори. В повечето случаи библиотеката или нейното отсъствие ми подсказват как разсъждава даден човек, ако изобщо разсъждава. Изборът на книги и записи разкрива водещите му мисли, неговите желания и ценности. Какво казва за вас вашата библиотека? Нали ви е ясно, четенето на книги не представлява някакъв лукс, предназначен за свободното време? то е необходимост за всички, които искат да израстват. Тъй, че не бъдете като някой от моите приятели, които смятат, че завършването на гимназия или колеш им дава правото повече да не посегнат към книга. Започнете да четете! И четете особено онези книги, които ще ви помогнат да отприщите своя вътрешен потенциал. Вече пресмятате ли всички онези книги, които трябва да прочетете? Ето ви и добрата новина! Никой не ви кара да ги прочетете наведнъж. Пробвайте с две книги на седмица. Ако ви се стори много, за начало си подбирайте по-тънки книги. Правете го в продължение на 10 години и накрая ще се окаже, че сте прочели повече от 1000 книги. Смятате ли, че знанията, добити от 1000 книги, ще повлияят на различните измерения на вашия живот? Несъмнено. Освен това е истина, че ако не сте чели по две книги на седмица през последните 10 години, вие сте с хиляда книги назад от унези, които са го направили. Започвате ли да осъзнавате неблагоприятното положение, в което ще се озовете след 10 години, ако стъпите на пазара, изостанали с 2000 книги? Е, в някои от посложните сблъсъци вие ще послужите за пушечно месо. Те просто ще ви сдъвчат и ще ви изплюят. И това далеч не е всичко. Поради липса на знания, вие ще пропуснете и някои невероятни възможности. А философията ви ще бъде твърде ограничена, за да ви помогне да се справите с житейските трудности. Липсващи умения, липсващи знания, липсващи прозрения, липсващи ценности, неудовлетворителен на начин на живот, всичките са резултат от нежеланието да се четат книги. Помнете, непрочетената книга е унази, която не може да ви помогне. Не можете да прочетете твърде много книги, но можете да прочетете твърде малко. Слушане. Слушането е великолепен начин да се учи. Нека ви предложа една штура идея. Изберете си един наистина преуспел човек и го заведете на вечеря. Един бедняк, а ние всички сме бедни в сравнение с някого, без значение колко добре се справяме, трябва да инвестира в храненето на един богат. И после какво? Точно така слушайте. Не се колебайте, пробвайте. Похарчете 50, 60, 80, дори 100 долара. Поръчайте цели 9 блюда. Започнете с ордювара и задавайте въпроси. Изяще салатата, ще отнеме 15 на минути и поддържайте разговора. За да унищожите най-големия стек в града, ще ви трябват около 45 минути, продължавайте да задавате въпроси. Поръчайте десерт. Постарайте се да удължите вечерята. Гледайте да трябва поне 2 часа. Ако успеете да накарате такъв човек да разговаря с вас с продължение на 2 часа, можете да научите достатъчно нови стратегии и подходи, за да умножите своя доход и да промените живота си. Но, разбира се, вие сте прави. Бедняците не водят богатите на вечеря. Може би за това са бедни. Нашият приятел би заявил, що ме богат, нека си купи сам проклетата вечеря. Няма да се охарчвам за него. Освен това, ако работиш там, където работя аз, докато се довлечеш до вкъщи, вече е късно. Трябва да хапнеш, да погледаш малко телевизия за отмора и да си лягаш. Не можеш да си губиш времето да търсиш някакъв богаташ, за да го. Нахраниш. В същото време този човек си застанал с плащането на сметките си. Назате. е. Той е добър работник, усърден работник, съвестен работник. Но може да работите усърдно и да сте съвестни цял живот и пак накрая да се окажете безпарични и нещастни. Трябва да сте повече от добри работници. Трябва да сте добри слушатели. Наблюдаване. Третият начин да се очите от другите – е като наблюдавате. Гледайте какво правят преуспелите хора. Защо? Защото успехът оставя оказателни знаци. Наблюдавайте как успешният човек се ръкува с някого. Наблюдавайте как успешната жена задава въпроси. Хората, които са натрупали богатство, притежават навици за успех. Те изграждат определени модели за поведение на победители, точно както на удачниците създават модели за поведение на губещи. Искате да получите повишение. Наблюдавайте поведението на вишестоящите. Искате да печелите колкото чичо си? Обърнете внимание как управлява парите си и какъв начин на живот поддържа. Защо посещаването на семинари, водени от преуспели личности, е полезно? Заради възможността да ги наблюдавате. Николя книга или запис, колкото и да са добри, не могат да ви разкрият безмълвната мощ на невербалната комуникация. По тази причина видеокасетите се превръщат във великолепни инструменти за тотална комуникация. За това станете добри наблюдатели. Не пропускайте нито една следа, която може да ви помогне да промените живота си към по-добро. Инвестиране в бъдещето. Стремежът към знания е една от стратегиите за богатство и щастие. Каква градивна мисъл да прекарате известно време в последователно, дисциплинирано и целенасочено диране на знания? Но както и всички останали стойностни неща, има цена, която трябва да платите. И това, за съжаление, възпрепятства мнозина да продължат напред. Стремежът към знания включва влагането на средства. Всъщност има три вида инвестиции, които ще ви бъдат необходими, за да можете успешно да се отправите на това пътешествие. Първо, ще имате известни финансови разходи. Наистина ще ви бъдат нужни пари за закупуване на книги и аудиозаписи, както и за посещение на семинари. За това ви препоръчвам да си направите собствен образователен фонд. Всеки месец заделяйте част от своите доходи и ги инвестирайте с си към. Знания. Харчете тези пари, за да отглеждате спящия великъм вътре в себе си. Парите, това е незначителна цена. Обещанието е безграничен потенциал. Поважен от парите е следващият ви разход времето. Времето е основен разход. Разбирам го. Едно е да поискаш човек да похарчи някакви пари и съвсем друго да отдели от времето си. Ови! Това няма как да се избегне. Докато не открият машина, предназначена да налива знания на в мозъка, този процес ще изисква време, скъпоценно време. За щастие, животът разполага с невероятен начин да възнаграждава високата инвестиция с висока възвръщаемост. Вложеното от вас време днес може да се окаже катализаторът за важни постижения. И накрая ще ви се наложи да направите инвестиция от усилия. В сериозното обучение се влагат много повече усилия, отколкото в обикновеното. Във всичко, което правите билото самонаблюдение, четене или наблюдаване на другите, степента на вашите усилия ще има съществен ефект върху количеството знания, които освоявате. Фокусираният ум може да се сравни с ментален изстрел, който попада право в центъра на мишената от идеи. А за да постигнете този фокус, се изискват много концентрирани усилия. Именно тези усилия ще ви отворят шлюзовете към мястото, където великите идеи ще задействат своята специална магична сила, за да ви приближат до богатството и щастието. Стратегия 3. Научете се как да се променяте. Шеста глава. Чудото на личното развитие. Един ден мистер Шув каза: Джим, ако искаш да си богат и щастлив, научи добре следния урок. Трябва да работиш по върху себе си отколкото върху поставените задачи. От тогава аз работя непрестанно върху собственото си развитие като личност. И трябва да призная, че това представлява най-предизвикателното задание от всички. Работата по личното развитие продължава цял живот. Онзи, който ставате в хода на този процес, е далеч по-важеното нова, което получавате. Основният въпрос, който трябва да задавате във връзка с работата не е, какво ще получавам? Същност, трябва да попитате, какъв е на черта, каква ще стана? Получаването и ставането са като сиамски близнаци. Онзи, който ставате, влияе пряко на онова, което получавате. Помислете за това последния начин, повечето от онова, което притежавате. Днес сте получили, ставайки личността, която представлявате днес. Ето я и великата аксиома на живота. За да имате повече, отколкото имате, станете повече, отколкото сте. Именно тук трябва да съсредоточите по-голямата част от вниманието си. Иначе може просто да ви се наложи да се задоволите с аксиомата за отсъствие на промяна, която гласи следното. Ако не се промените, завинаги ще си останете с наличното. Доходите на човек рядко надхвърлят нивото на собственото му развитие. Понякога получаваните средства извършват неочакван скок. Но ако не се научите да се справяте с отговорностите, които идват с него, скоро те се свиват до количеството, което можете да управлявате. Ако някой ви даде един милион долара, по-добре не губате време, а побързайте и станете милионери. Един много богат човек някога е казал, ако вземете всичките пари на света и ги разделите поравно на всички, скоро те отново ще се озоват в същите джобове, от които са излезли. Трудно е да се задържи онова, което не е получено чрез осъществяване на лично развитие. Стойност Когато бях млад, имаше редица неща, които ме озадачаваха. Тогава се чудех, защо на един му плащат 2000 долара на месец, а на друг 4000, когато двамата работят в една и съща компания, боравят с един и същи продукт, имат еднакъв трудов стаж и подготовка? А Амача главоблъсканица защо един човек ще печели два пъти повече при равни условия? Сферата на компенсацията, каква е разликата между 2000 и 4000 на месец? Само не ми отговаряйте 2000 долара. Тази разлика и аз можех да изчисля още тогава. Сигурно разликата е във времето, рекох си. Някои хора печелят повече, защото разполагат с повече време. Ето, Мери сигурно печели добре. Тя има много време. Ако разполагах с времето намери, Мери, аз също можех да печеля много. Това е глупаво, нали? Не можете да получите чуждо време. Един човек веднъж ми каза, ако разполагах е повече време, щях да печеля повече пари. Аз отвърнах, тогава ще трябва да се откажеш. Няма повече време. Откъде ще го вземеш? Чуй, приятелю. Когато часовникът удари полунощ, край. Времето свършва. Няма повече. Ако настояваш, че в едно денонощие има повече от 24 часа, ще дойдат и ще те приберат. Е, ако не можете да. Произведете повече време, какво бихте могли да създадете, което би довело до разликата в економическите резултати. Отговорът гласи – стойност. Стойността определя разликата. Не можете да произведете повече време, но можете да увеличите стойността си. Концепцията за стойността представлява основен урок в економиката. Независимо какво правите, дали работите на поточната линия, или продавате стоки или услуги, на вас ви се плаща за стойност. Естествено, нужно ви е време, за да доставите тази стойност на пазара. Но на вас ви се плаща не за време, плаща ви се за стойност, за вашата производителност. Погрешно нашият приятел би заявил, изкарвам 20 долара на час. Това не е така. Ако беше, той просто щеше да си седи вкъщи и да му пращат парите. Не, той не получава 20 долара за час. Плащат му 20 долара за стойността, с която се определя неговият час работа. Плащането на час е просто удобен начин да се измерва очакваната стойност. За това е важно да се попита. Възможно ли да повиша двойно стойността си и да печеля два пъти повече пари на час? Има ли начин да произведа три пъти или дори четири пъти по-голяма стойност за същия този час? И отговора гласи: Разбира се. Можете да повишите стойността си. Ако. Винаги има едно ако, нали? Животът е известен като голямото ако. Хари Труман някога е казал, Животът е пълен с условности, ако работите основно над себе си. Сами виждате, много лесно е да се самозалъгваш. Нашият тъприятел заявява имам 10 годишен опит. Не знам защо не печеля повече. Онова, което той не проумява, е, че няма 10 годишен опит. Онова, което има едногодишен опит, повторен 10 пъти. За девет години не е постигнал нито едно подобрение, нито едно нововъведение. Всеки иска повече пари. Но повечето хора ги търсят на погрешното място. Нашият, те приятел заявява, трябват ми повече пари. Ще обработя шефа. Установил съм, че шефовете нямат склонност да раздават безотговорно средствата на компанията. Не съм виждал някой работодател внезапно да се въодушеви и без причина да отрой нечия заплата. Някои хора казват, ще стъчкуваме за повече. Проблемът е, че веднъж почнете ли да стъчкувате, почти винаги ще ви се налага да стъчкувате следващия път, когато договорът изтече. Освен това, като изисквате, ще получавате само скъдни подаяния, които ще ви помогнат колкото да преживеете. Забравете методите които само ще ви помогнат колкото да преживеете. Слушайте, можете да преживеете с коричка, хляб и чифтобувки. Но това не е за вас. Вие не четете тази книга, за да убирате трохите, които падат от масата на живота. Искате да пирувате, нали? Познавам разни търговци, които вечно търсят хитрите начини. Те казват, ще се здобием с някои от онези книжки, дето учат на разни продажбени трикове. Ще ги приложим на потенциалните клиенти, ще им замажем очите и ще им измъкнем парите, преди да се са усетили. Е, мисля, че можете да пробвате. Но моят опит показва, че ако не предлагате истинска стойност, накрая ще се окажете в най-долната част на економическата стълбица. Има значение на онова, което получавате с трикове или натиск. Смисъл има само онова, което получавате чрез производителен труд. Едно време смятах, че производителността се поражда от външни причини. Но после установих, че същинската производителност произлиза от онези, които притежават необходимото вътре в себе си. Винаги търсех отговорите навън. После научих, че успехът и щастието не са ценности, които трябва да се преследват, те са ценности, които трябва да се развиват. Хората често ме питат, как да постигнат доход над средния. Отговорът е, като станете личност, чието развитие превишава средното ниво. Как? Може да се осъществи това? Като начало, почнете да се ръкувате над средното ниво. Някои хора, които казват, че искат да успеят, дори не си правят труда да поработят над начина си на здрависване. Колкото и да е лесно да се усъвършенства... Те го ставят да им се изплъзне. И не разбират. Искате ли да се издигнете над средното ниво? Тогава постигнете усмивка над средната, проявявайте интерес към околните, по-високо от средния, развиете стремеж за победа, превишаващ средния. Това ще промени всичко. Няма нищо по безсмислено от усилията ви да си търсите работа над средната с заплащане над средното, без да сте стигнали ниво на изпълнение над средното. Наричам това фрустрация. Едно време казвах, много се надявам нещата да се променят. Това сякаш беше единствената ми надежда. Ако условията не се променяха, аз щях да си имам сериозни неприятности. После разбирах, че нищо няма да се промени и се чувствах така, все едно се давех. Неотдавна провеждах семинар в Хонолулу за група ръководители на нефтени компании. Седяхме около грамадна корпоративна маса заедно с изпълнителни директори на най-високо ниво от цял свят и един от тях каза, «Мистер Рон, вие познавате важни хора от цял свят. Какво според вас ще ни донесат следващите 10 години?» Аз отвърнах, «Господа, аз наистина познавам правилните хора. Мога да ви кажа точно какво ще се случи». Когато заявих това, в залата настъпи пълна тишина. Аз продължих. Като изхождам от хората, които познавам, и от собствения си опит, стигнах до заключението, че през следващите 10 години ще бъде същото, което е било винаги. Не се ли радвате, че споделям това с вас? Не всеки може да го чуе. Признавам, че го казах, за да понамаля самочувствието на тези надути важни клечки. Казах го също и защото това е самата истина. Настъпва приливът и после какво? Точно така. Следва отливът. И това продължава едни скромни 6000 години, откакто разполагаме с исторически сведения, а може би и много по-дълго. Съмва се и после какво? Мръква се. И е все така поне от 6000 години. Този факт вече не стъписва никого. Ако, докато слънцето залязва, някой възкликне, какво става? Какво става? Ще сме наясно, че той едва сега пристига тук, нали така? Сезонът след есента е правилно за пореден път – зима. А сега? Кажете, моля, колко често зимата настъпва след есента? Всеки път, без изключение. Поне от 6000 години. Наистина, някои зими са дълги, а други – къси, някои са тежки, други – леки. Но каквито и да са, те винаги идват след есента. И това няма да се промени. Понякога можете да го разберете, понякога се остава загадка. Понякога върви добре, друг път катастрофално. Понякога се движи с лекота, друг път е нисо трудности. Нали виждате, няма да се промени. След 6000 години записана история, животът се остава с месеца от възможности и трудности. Просто си е такъв. Нашият те приятел пита, е, тогава как моят живот ще се промени? Отговорът е, животът ви ще се промени само когато вие се промените. Независимо дали изнасям лекция, дали се обръщам към ръководители от сферата на бизнеса, или към ученици от гимназията, посланието ми винаги е едно и също. Единственият начин да стане по-добре за вас е вие да станете по-добри. По-доброто не е нещо, което просто желаеш, а нещо което успяваш да направиш от себе си. Сезоните на живота Предлагам ви две съждения, които искам да обсъдим. Първото е Животът и търговията са като годишните времена. Второто гласи Не можете да промените сезоните, но можете да промените себе си. С тези две съждения като отправна точка, нека разгледаме сезоните на живота и как най-добре да си взаимодействаме с тях. Зима Време за набиране на сила. Преди всичко, научете се да си взаимодействате с зимите. Има всякакви видове зима. Има економически зими, когато финансовите вълци се прага. Има физически зими, когато здравето ни е засегнато. Има лични зими, когато сърцето ни е разбито. Зимно време. Разочарования. Самота. Ето как са написани балусовете. Тъй, че големият въпрос е как си взаимодействаме с зимите. Някои хора отиват до календара, откъсват месец януари и се правят, че вече го няма. Но това е детински подход. Той не решава нищо. Нека ви кажа как постъпват възрастните хора, те стават по-силни. Стават по-мъдри. Стават по-добри. Идеята не е лоша да използваме зимата за лично развитие. Преди да проумея това, прекарвах своите зими в очакване на летата. Просто не разбирах. Един ден, докато преживявах спад на продажбите, мистър Шуов сложи край на това. Не искай да ти е полезно, искай. Да си по-добър. Не си пожелавай по-малко проблеми, пожелай си повече умения. Не искай по-малко предизвикателство, искай повече мъдрост. От тогава, ако трябва да съм честен, не мога да кажа, че съм посрещал зимите охота, но мога да ви уверя, че съм ги използвал, за да се подготвя за пролета, която винаги настъпва след зимата. Пролет – време да се възползваме от преимуществата. Научете се да се възползвате от пролета. Какъв завиден ред за пролета да се пада точно след зимата? Възможностите идват след трудностите. Икономическият подем следва икономическия спад, точно като часовников механизъм. Бог е гений. Пролетая времето, в което трябва да се възползваме от преимуществата. Обърнете специално внимание на тези думи. Да се възползваме от преимуществата. Не позволявайте мекото време да ви подведе. Ако искате нещата да са наред през есента, сега е времето да засадите семената за това. Всъщност, ние всички трябва да се развиваме в едно от следните две насоки. Или ставаме добри в засаждането през пролета, или се научаваме как да просим през есента. Така че захващайте се за работа през пролета. Всеки от нас разполага с шепа пролети. Бийтълс си спяха, животът е тъй кратък. А за Джон Ленън на улицата в Нью Йорк животът се оказа пределно кратък. Лято, време да полагаме грижи. Научете се да подхранвате и защитавате своите растения през цялото лято. Можете да бъдете сигурни, че веднага след засаждането на секомите и плевелите ще се опитат да унищожат вашите посеви. И ще успеят, ако не им попречите. Част от постигането на успех е да се научите да защитавате онова, което сте създали. И това е най-големият урок на лятото. Ето две истини, които ще научите в хода на своите лета. Първо, ще разберете, че всичко хубаво ще бъде подложено на атака. Не ме карайте да ви обяснявам защо. Не знам. Но знам, че е така. Всяка градина ще бъде нападната. Да не се разбира това, би било наивно. Второ, ще научите, че всички ценности трябва да се защитават. Всички ценности, социални, политически, съпружески, търговски, трябва да се защитават. За всяка градина трябва да се полагат грижи цяло лято. Ако не браните онова, в което вярвате, когато настъпи есента, няма да ви останало нищо. Есен – време да поемете отговорност. Есента е сезонът – В. Който женем резултатите от своите пролети и лета. Зрелостта може да бъде определена чрез нашата способност да поемем пълна отговорност за реколтата, за която сме полагали грижи, била тя изобилна или ускъдна. Поемането на пълна отговорност е една от най-висшите форми на зрелост и една от най-трудните. Това е денят, в който преминаваме от детството в света на възрастните. Научете се да посрещате сента без превъзнасене или жалване без превъзнасене, ако сте се справили добре, и без жалване, ако не сте. Не е лесно, но това е зрелостта, която трябва да проявите. Едно време имах куп проблеми в тази сфера. Там фунези далечни дни на младостта. Само случай, че някой попита, тогава имах навика да нося у себе си списък с причините, поради които не се справях успешно. Този мой списък, който предвидимо бях нарекъл причини за несправене, включваше много оправдания. Обвинявах правителството. Правителството беше начало в моя списък. Обвинявах данъците. Вижте какво ви остава. След като ви измъкнат всичко. Обвинявах цените. Влизаш в някой супермаркет е 20 долара и излизаш с полупразна турба с продукти. Обвинявах времето. Обвинявах трафика. Обвинявах собствената си кола и нейния производител. Обвинявах роднините с неизменна негативна нагласа. Те постоянно ме обесърчават. Обвинявах своите цинични съседи. Обвинявах своята общност. Да, разполагах скопо убедителни причини, обясняващи защо не постигам успех. Или поне така си мислех. Мистер Шуов беше много вежлив, но и прям човек. Един ден той вдигна поглед към мен и със закачливо изражение ме попита. Джим, просто от любопитство, кажи ми защо до сега не си постигнал успех. Чудесен въпрос, нали? Е, за да не правя лошо впечатление. Реших да мина по моя списък. Как въобще съм дръзнал да го направя, не знам, но го сторих. Споменах всички причини за жалване правителството, данъците, цените, всичко. Той ми изслуша търпеливо, докато стигна до края. Когато свърших, се взря в списъка ми за няколко мига. Накрая поклати глава и рече, списъкът ти има само един недостатък. В него не фигуриращи. Аз побързах да скъсам списъка с причини за несправене. После си взех нов празен лист и най-отгоре написах, има една негърска религиозна песен, която обяснява всичко, не. Майка ми, нито баща ми, нито брат ми, нито сестра ми, а аз, Господи, съм този, който се нуждае от молитва. Имах навика да обвинявам всичко извън себе си за липсата на напредък, докато накрая не осъзнах, че проблемът е вътре в самия мен. Не онова, което се случва, определя крайния резултат. Каквото става, става. И то се случва на всички. Двама братя имат баща пияница и насилник. Единият става престъпник, другият съдия. Едни и същи събития за различни резултати. Как е възможно? Така е, защото важното е не онова, което се случва, а по-скоро онова, което ние с вас правим. Всичко може да се случи, нали така? Чувал съм всякакви истории, бил съм една от тези истории. Можем да си разказваме преживелици дни наред. Чували ли сте за закона на Мърфи? Той има един такъв закон, който гласи, ако нещо може да се обърка, то ще се обърка. Така и става. Аз също съм падал отвърха много пъти, веднъж под звуците на 2 милиона долара. Съкрушително! Отнеми ми известно време да го превъзмогна. Сега признавам, че за някои хора 1-2 милиона не са чак толкова много. Само, че това беше всичко, което имах. Винаги е много, когато губиш всичко, което притежаваш. Беше време, когато, щом останеш без пари и стигнеш до нулата, степе свършено. Днес ти позволяват да прахосаш до край взети на заем пари. В днешно време те погребват на кредит. Но това са все случки. Всеки има своя собствена история. Някой може да възрази, да, само че вие не разбирате разочарованията, които съм преживял аз. Хайде, да. Всеки е имал разочарования. Разочарованията не са някакви особени дарове, запазени специално за вас. Въпросът е какво самите вие възнамерявате да направите, след като ги преживеете. Само за да постигнем успех, всички ние трябва да работим с цел да премахнем тези наложени от самите нас ограничения, които възпрепятстват личното ни развитие. И независимо от това, кои сте, има три самоограничения, с които трябва да се справите. Нека ви разкажа за тях. Първото ограничение е протакането. Протакането е изключително опасно, тъй като неговата естествена природа води до натрупване. Когато отлагаме някои дребни задачи, това не ни изглежда особено важно. Ако пропуснем да свършим няколко неща през деня, като цяло той не ни се струва чак толкова лош. Но позволите. Ли такива дни да се натрупат, накрая ви се получава една катастрофална година. Вината е друго такова самоограничение. В един или друг момент всеки от нас е обвинявал някого за нещо. Преминали сме дългосрочно обучение в това самоограничение, започвайки още от онази градина с плодни дръвчета, в която мъжът заявил, «Жената е виновна». Тя ме въвлече във всичко това. Жената пък обвинила змията. Защо случим с пръст други, вместо да отправим поглед навътре себе си? Егото се стреми да се защити. Затова, когато обвиняваме външни сили... Не ни се налага да се изправим пред собствените си слабости и провали. Най-вероятно това е била причината да попълвам онзи злополучен, списък с причини. Една от любимите ми точки списъка беше високата цена на всичко. Един ден, след едно нелепо съждение, което бях направил във връзка с цената на някакъв предмет, мистър Шуов ме прекъсна. Слушай, Джим рече той цената не е твой проблем. Въпросът не е в това че нещо струва толкова много. Проблемът е, че ти не можеш да си го позволиш. И беше прав. Вината никога не е в нещото. Ако постоянно прехвърляте отговорността върху него, винаги ще бъдете безпарични и разочаровани. Никога няма да печелите достатъчно. Но когато започнете да разсъждавате в термините на «аз», а не на «нещо», Неминуемо ще усетите подем в личното си развитие и увеличение на доходите си. Оправданията, които са третото самоограничение, се родеят пряко свината. Познайте колко оправдания съществуват. Точно така – милиони. Освен това в хода на собствения си живот хората създават още един милион. Всъщност те стигат до какви ли некрайности, за да избегнат необходимостта да погледнат истината в очите, а тя е че те са Предполагам, че биха предпочели да измислят още един милион оправдания, вместо да спечелят един милион долара. Няма как да постигнете и двете. И така, ето фундаменталният въпрос, на който трябва да отговорите. Какво възнамерявате да направите, като започнете от днес, за да се усъвършенствате? Отговорът на практика се свежда до следното. Ако не се освободите от някои ограничения, които сами сте си наложили, Следващите пет години за вас ще бъдат същите, както и предишните, с тази разлика, че ще бъдете с пет години по-стари. Но като поемете отговорност и се освободите от наложените от самите вас ограничения, вие можете да станете с пет години по-добри. Това не ви ли звучи повълнуващо? Мнозина са у които не вярват особено в собствените си възможности. Те се питат, какво съм способен наклонена черта, способна да върша? Какво мога да направя, за да предизвикам промяна в хода на своя живот? Нека първо ви дам обобщения отговор на тези въпроси. Вие можете да направите най-забележителните неща, независимо от това какви зими ще изпречи на пътя ви животът. Хората могат да се въздигат до невероятни висоти, когато се налага. Жена повдига кола, тежаща два тона, за да спаси детето си, мъжоцелява. Понасяйки смъртоносен глад и болести в концентрационен лагер, защото мечтая отново да види семейството си. Имигранти започват новия си живот с миене на чинии и пет години по-късно, с лишение и спестявания. Вече притежават собствен процъфтяващ бизнес, в който за щатни служителите са назначили значителен брой от местните. Удивително! Установих освен това... Че децата могат да правят забележителни неща, стига да имат възможността да правят забележителни неща. Просто ги откъснете от телевизора и им предложете предизвикателства за ума и тялото, те ще пораснат и ще станат забележителни хора. Освен това установих, че ако нямат забележителни неща, които да правят, изобщо не е ясно какво ще направят. Но! Това е друга тема. Човешките същества могат да правят забележителни неща, защото те самите са забележителни. Ние вас сме различни от амебите, рибите, птиците или кучетата. Ние можем да направим от нищо нещо, да превърнем стотинките в състояние, бедствието в триумф. За разлика от нас, ако кучето започне с огриски, той завършва с огриски. Причината Той е просто куче. И не притежава умението да създава. И така, приемете факта, че сте забележителни. Използвайте своята уникалност, за да преуспявате. Пресегнете се по-дълбоко вътре себе си и извадете и други забележителни човешки дарби. Те са там, в очакване да бъдат намерени и използвани. След като веднъж сте извадили всички свои дарби, вие можете да промените всяко нещо, което имате нужда да промените. Ако настоящото ви положение не ви харесва, променете го. Ако нещо не е достатъчно, променете го. Ако нещо не ви устройва, променете го. Ако нещо не ви удовлетворява, променете го. Помнете, вие можете да промените всичко към по-добро, когато промените себе си към по-добро. В края на краищата, вие не сте просто растение или животно, напълно зависими от инстинктивното поведение. Вие сте човешки същества. Най-забележителното творение Ние с вас сме твърдо образовани, за да смятаме, че можем да се променим само като прочетем този отрязък от философско прозрение. Ще се изисква много повече от това. Какво ще е нужно? Може би първо трябва да ви кажа какво няма да го постигне. Някой ще ви кажат, ентусиазмата е онова, което води до промяната. В днешно време слушаме много за ентусиазма. Старото клише е състойчиво. На една типична среща на търговци все още може да се чуе отривисто скандирано от цял хор-продавачи. За да бъдете и нато се зърани, трябва да изпитвате ентусиазъм. Но нали разбирате, ентусиазмът сам по себе си няма да свърши работа. Съжалявам. След като сте се наподскачали и накрещели, ви очакват още няколко неща, които ви предстоят да направите. Не ги ли свършите? Нещата просто няма да се променят. Човек може да се воодушеви да вдигне 100 кг тежести, докато не се озове в фитнес-залата. Тогава вече му трябва друг вид въодушевление, дългосрочно воодушевление, което ще му помогне да продължи да тренира, докато успее да вдигне тези 100 кг. Наричаме. Този вид воодушевление дисциплина. Честно казано, дисциплината е единственото, което ще го извърши. Това е единственото превозно средство към действителния прогрес. Ако има нещо, заради което си струва да се воодушевявате, това е дисциплината. Изпитайте въодушевление, че притежавате умението да извършите необходимото за израстването си. Това е истинско водушевление не просто изпълнена с надежда паника. Как да променим себе си? Никой не разбира като мен личностните трудности, Съпътстващи промяната на стари и устойчиви навици. Но навиците почва да се променят, когато ние започнем да променяме възприятията си. Човечето от нас не преживяват огромна разтърсваща трансформация. Не, за повечето от нас промяната настъпва като еволюционен процес, в който се извършват почти недоловими изменения. Ние просто продължаваме да се подтикваме към движение в правилната посока, като изграждаме някой и друг подобър навик то в една, то в друга сфера, докато накрая осъзнаем, че сме променили съществена сфера в своя живот. Трите сфери на личното развитие Вашето диране на лично развитие включва три сфери, които трябва да обмислите. Можете да разгледате своето развитие в три аспекта – духовен, физически и умствен. Духовно саморазвитие Трябва да призная, че се считам за аматюр в тази сфера. Тъй като израснах в дом, изпълнен с дълбока вяра, баща ми е проповедник и този факт ме превръща за добро или за зло в дъпа, или поточно в дете на проповедник, аз бях проникнат от любов към творението Божие. Но независимо от вашия происход и възпитание, тази книга е написана за хора с всякакъв происход и убеждения, смятам, че трябва да прецените какъв растеж и промяна искате да постигнете в тази сфера от живота си. Духовните и нравствени ценности ще ви помогнат да изградите стабилна основа за своето диране на богатство и щастие. Физическо саморазвитие. Библията учи, че трябва да се отнасяме към тялото си като към храм. И наистина еврейските правила за хигиена са добре обмислени и точно формулирани. Но отвъд хигиената, мисля, че трябва да отбележим и необходимостта да украсим своя храм или да се обличаме по начин, който съответства на желанието и да постигнем успех. Нека погледнем истината в очите, това как се. Полявяваме пред другите наистина има значение по отношение на нашето умение да се пласираме добре на пазара. Същност има и друга библейска фраза, която ни казва да се погрижим за външния си вид за хората и за вътрешното си съдържание за Бог. Хората съдят по външния вид, поне в началото, а Бог съди по вътрешното съдържание, и то винаги. Сигурно си мислите, че хората не трябва да ви преценяват по външния ви вид. Е, нека ви уверя, справят го. И тъй като го правят, вие трябва да се погрижите да изглеждате по най-добрия начин. Има много книги на тази тема, тъй че проверете във вашата книжарница или библиотека. Друга страна на физическото развитие е свързана с поддържането на добра форма. Тялото и умът работят съвместно. И за да може вашият ум да поддържа стремежа, тялото ви трябва да бъде във възможно най-добра форма. Имате ли си програма за редовни упражнения? Ако не, направете си такава, която можете да изпълнявате и започвайте. Освен това, постарайте се да обръщате внимание на храните, които консумирате, както и на хранителните добавки, които взимате. Умствено саморазвитие за повечето хора умственото развитие спира в ранна възраст. Щом си намерят добра работа, за мнозина става лесно да престанат да се стремят към умствено развитие. Чували ли сте за кривата на ускореното обучение? От раждането до 18 годишна възраст кривата на нашето обучение рязко се покачва. Ние освояваме значително количество информация за кратко време, но с напредването на възрастта и след като намерим своята ниша на пазара, Кривата на нашето обучение се превръща в хоризонтална линия. В миналото, ако всичко, което сте искали, се е изчерпвало с постигане на едно средно ниво на живот, подобна липса на умствен растеж е била приемлива. Казваме била, защото това вече не е така. Последните няколко десетилетия на 20 век изискват постоянно израстване и обучение. Тъй като технологиите постоянно ускоряват темпото на промяна, никой не може просто да се вкопчи в една работа и да се надява, че тази позиция ще остане непроменена през следващите 40 години. Менталитетът – дядо ми е работил тук, баща ми е работил тук и сега аз на своя ред работя тук се превръща в отживелица и по този начин убива надеждите на унези, които не желаят да. Приемат необходимостта от израстване и приспособяване. Този процес има и положителна страна, представяте ли си какво може да стане, ако поддържате възходяща линия на своето обучение през целия си живот? Представяте ли си какви умения ще развиете, какви прозрения ще постигнете? Лекият път към дисциплината Тъй като формирането на навика за лично израстване изисква постоянни усилия, които може да осигури единствено дисциплината, нека ви дам един ключ към нея. Започнете с древни прояви на дисциплина и се опитайте да ги навържете. Постепенно ще откриете, че като се справяте с малките приучаващи към дисциплина стъпки, накрая ще овладеете умението да прилагате дисциплината по същество. Потиквам ви да приемете някакво малко предизвикателство, нещо, което можете да извършите сега. После преминете към друго. След време, когато на пъти ви се изпречат големите предизвикателства, вие ще бъдете способни да се справите тях с категорична увереност. Искате ли да отслабнете? Поставете началото, като започнете да ядете филийките хляб без масло. Искате ли да отидете в Европа? Направете първата стъпка, като започнете да заделяте по 20 долара всяка седмица. Искате ли да сте точни? Като начало започнете да ставате половин час порано. Искате ли да осъществите продажба? Която да ви донесе 1 милион долара? Започнете продажба, която да ви донесе 50 долара. Както казва Робърт Шулър, малки стъпки, една по една и всичко става с лекота. Но ако изобщо не предприемате такива малки стъпки, никой няма да ви окаже доверие за големите, даже и самите вие. Не бъдете като оня човек, който излиза наперено от дома си, твърдо решен да оправи печалбата на корпорацията, Макар, че не успял да състави дори собствения си бюджет. Кого заблуждава? Сами виждате, всичко в живота влияе на всичко останало. Всяка проява на дисциплина или отсъствието на такава, оказва въздействие върху всяка друга проява на дисциплина. Човек твърди погрешно, това е единственото място, където не се справям достатъчно добре. Не е възможно. Всеки нисък стандарт ще повлияе отрицателно върху останалата част на вашето изпълнение. Защо? Ако не се справяте според способностите си, това създава липса на самочувствие. А липсата на самочувствие е... Най-голямата пречка по пътя към успеха. Самомотивация. Неотдавна изнасях цикъл лекции в различни градове на Австралия и участвах в интервю на новинарска медия. Там ме попитаха. Мистър Рон, считате ли се за един от известните американски мотиватори? Аз отвърнах. Не, аз съм бизнесмен. Мога да споделя своите идеи и опит, но хората трябва да се мотивират сами. Отнеми ми известно време, но накрая проунях, че не можеш да промениш другите. Бог ми е свидетел, че се опитвах. Веднъж ръководех група лишени от вдъхновение продавачи. Възприех го като предизвикателство и заявих. Ще ги направя успешни, ако ще да умра. И познайте какво ми се случи. Едва не умрях. Ефективните хора трябва да бъдат открити, те не са продукт на промяна. Разбира се, самите те могат да се променят, но ние е вас не можем да ги променим. Хората ме питат, как да набера ефективните хора, и аз им отговарям, трябва да ги откриете. Това е най-добрият отговор, който мога да дам. Ето и първото правило на успешния менеджмент – не пръщайте своите патета в училище за Орли. Защо? Защото няма да доведе до нищо. Единственото, с което ще се здобиете, са нещастни патета. Те няма да се извисят в небесата като Орли. Само ще квакат без спир. И после ще ви наакът. Знам. Пробвал съм го. Неодавна погледът ми бе привлечен от цяла страница реклама за една хотелска верига. Заглавието гласеше – ние не обучаваме нашите хора да са любезни. Именно това привлече вниманието ми. И в по-малък шрифт рекламата продължаваше – ние просто наемаме любезни хора. Еха! Каква хитра тактика! Мотивацията е загадка! Защо един продавач се вижда с първия клиент в 7 часа сутринта, а друг два се измъква от леглото в 11? Не знам. Това е част от загадките на живота. Изнасям лекция пред хиляда човека. След края, един от присъстващите излиза и заявява, възнамерявам да променя живота си. Друг излиза, прозява се и измърморва, това вече съм го слушал. Защо е така? Защо двамата не са повлияни по един и същи начин? Поредната мистерия Милионер заявява пред аудитория от хиляда души. Прочетох тази книга и тя постави началото на моя път към богатството. Познайте колко души отиват да си кукят точно така. Малцина Не е ли невероятно? Защо не отиват всички? Поредната загадка на живота И така? Вече разполагате е доста преимущества. Самият факт, че четете тази книга, доказва, че притежавате вътрешната мотивация да растете и да се променяте. Призовавам ви да започнете да градите върху тази основа, за да станете всичко нова, което сте способни да бъдете. Знам, че ще го постигнете. Стратегия 4 Контролирайте собствените си финанси. Седма глава как да постигнете финансова свобода? Парите са емоционална тема и повечето от нас изпитват противоречиви чувства към тях. От една страна, искаме сигурността и удобството, които те могат да осигурят. От друга страна, изпитваме страх, че финансовият успех може по някакъв начин да опорочи нашата нравственост. Със сигурност телевизията и филмите вършат своето да представят богатите хора като заговорници и злодеи. Кога за последен път видяхте програма, която обрисува един богаташ като Добрия? В религиозните кръгове човек често чува неточни цитати от Библията, произнасени от добронамерени хора. Вместо любовта към парите е коренът на всяко зло. Някой ни казва, че парите са коренът на всяко зло. Очевидно пълният цитат от Библията е правилният. Ако сте превърнали парите своя любов и преследвате богатството, като изключвате или пренебрегвате другите ценности, вие губите, напечелите. Но нека разгледаме следния въпрос. Ако можете да постигнете повече, трябва ли да го направите? В рамките на времето, в което сте се посветили на доходна работа, не трябва ли да се опитвате да правите най-доброто, на което сте способни? Вярвам, че най-голямото удовлетворение от живота идва при онези от нас, които приемат за свой принцип да правят максималното от онова, с което разполагат. Всъщност, когато правим по-малко от най-доброто, на което сме способни, това по някакъв начин натоварва психиката ни. Ние, хората, явно представляваме предприемчиви същества. Годишните времена ни изпращат предизвикателства. Виждаме почвата, слънцето, дъжда, семената и усещаме как те ни потикват да ги впрегнем. Все едно природата и животът заявяват. Притежавате ли гения да направите от нас нещо неповторимо? Ние сме суровините. Какви великолепни неща можете да направите, докато се намирате тук? Ние вас, като предприемчиви същества, не трябва да проявяваме на охота да се пробваме да постигнем висока производителност, пълно приложение на нашия гений, пълно развитие на нашия потенциал във всички сфери от живота ни, включително и в областта на създаване на богатство. В това се състои същността на живота. Умните хора знаят, че не количеството има значение. Да направим всичко възможно с предоставените ни от бог способности. Ето това действително има значение. Тази последна мисъл да направим всичко възможно с онова, което притежаваме, представя най-дълбокия смисъл на една специална книга. Тя се казва Най-богатият човек във Вавилон от Джордж Клейсън. Малка книжка. Която може да бъде прочетена на един дъх, но обхваща основното. Аз за наричам разятката към пълния курс лекции по темата за финансовата независимост и горещо ви я препоръчвам. Нашите действия и постижения говорят много за нас. Те разкриват нашата философия за живота, нашето отношение, знания и мисли, дори характера ни. И тъй като външното винаги отразява вътрешното. Те предоставят текущ коментар на нашата способност да преценяваме и възприемаме. Има дори поговорка, която гласи – онова, което правиш, говори толкова високо, че не мога да чуя какво казваш. Няма как да избегнем следното заключение – всичко е симптоматично за нещо. Симптоматично е или за нещо правилно, или за нещо погрешно. Затова мъдрата политика изисква да не пренебрегваме симптомите. Ако нещо в живота ви не работи както трябва, то действа като ранна предупредителна система, съобщавайки на онзи, който иска да чуе, че нещо трябва да се промени. Например, можете да разгледате начина си на живот в съпоставка с вашите доходи. Ако харчите повече, отколкото печелите, може би извършвате бавно финансово самоубийство. Вашата следваща играчка, закупена на изплащане, може да се окаже поредната доза отрова, сервирана на сребарен поднос. Погледнете какво правите с настоящите си доходи. Използвате ли ги разумно, като харчите не повече от 70% от общата сума? Или живеете с няколко стотин или няколко хиляди долара на месец над това, което печелите? Обърнете внимание на симптомите, преди да станало твърде късно. Помня, че заявих на мистер Шуф. Ако имах повече пари, щях да разполагам с по-добър план. Отговорът му не закъсня, бих предположил, че ако имаше по-добър план, щеше да разполагаш с повече пари. Това е съждение от първостепенна важност. Нали разбирате, не количеството е означение, планата е онова, което има значение. Не е важно колко разпределяте, а как го разпределяте. Разпределяне на финансовия пай кога за последен път някой ви е обяснявал как работи икономическата система? Не говоря за някакъв теоретичен метод, изложен в учебник, а за икономическата наука за ежедневието на обикновения човек. Някой казвал ли ви е как по най-разумен начин да разпределяте всеки долар, който печелите? Аз със сигурност не бях обучаван на нищо такова, докато мистър Шуф не ме хвана за ръка и не ми го обясни търпеливо. Икономическата наука за реалния живот вероятно представлява един от най-фрапиращите пропуски в нашата образователна система. Казвам това, защото по време на моите пътувания за изнасене на лекции по цял свят, аз постоянно се натъквам на иначе добре образовани хора, лекари, юристи, висш корпоративен персонал, дори предприемачи, които нямат и най-бегла представа как да управляват своите финанси. Тези иначе интелигентни хора може да умеят да четат сложни годишни чети. Но изглежда изобщо не разбират ежедневните економически отношения, принципите за добиване на финансова независимост на постоянна, непрекъсната и неизменно предсказуема основа. В резултат на своето невежество те не преподават тази базова економическа грамотност на своите деца. И така, поколения наред хората се остават невежи за чудото, което представлява системата на свободното предприемачество. В този смисъл проявят е известна снисходителност към мен, тъй като отделям време да направя общ преглед на начините, по които трябва да се разпределят парите с цел създаване на богатство. Данъци Давам си сметка, че темата за данъците може да изглежда доста науместна за начало на дискусията относно създаване на богатство. При все това в хода на нашия живот, независимо дали сме млади или стари, ние трябва да осъзнаем необходимостта от плащане на данъци. И веднага, щом се здобият с някакви пари, нашите деца също трябва да се научат, че когато харчат пари, те незабавно стават потребители. А всички потребители на стоки и услуги, колкото и да са млади, трябва да плащат данъци. Ако едно дете, дори и да само на 6, отида за първи път в магазина, за да си купи нещо на стоеност един долар, собственикът ще го помоли за допълнителни 6 цента. Детето може да погледне етикета с цената и да попита собственика за какво са тези 6 цента. Това е подходящият момент да му се предложи изчерпателно обяснение. Ако възнамерява да вземе 6 цента от детето, търговецът не трябва ли да му каже къде отиват? В края на краищата това са неговите 6 цента. Детето може да попита собственика за кого са. Тогава търговецът ще му обясни, че са заданъци че той не ги взима, за да ги задържи за себе си, а само ги събира. Другите два очевидни въпроса, които детето може да зададе, са кой ги взима и за какво се използват. А тези въпроси предизвикват много важни отговори. На детето трябва да се каже, че след като всички ние сме дали съгласието си да живеем заедно, се наричаме общество. А за да може едно общество да функционира правилно, трябва да се правят най-различни неща, част от които ние не можем да свършим сами. Например, никой от нас не може да асфалтира сам част от улицата. Машините биха стрували твърде скъпо, а и би отнело твърде много време да се научим как да ги използваме. Затова си имаме правителство. А правителството се състои от хора, които правят различни неща за нас, както ние самите или не можем, или не искаме да свършим сами. И тъй като за улиците, за тротуарите, за полицията и за пожарната трябва да се плаща. Ние сме дали съгласието си да добавяме известна сума всеки път, когато купуваме нещо и да предоставяме тези средства на правителството. Важно е това да се разбере. Нашите деца трябва да го научат. Ние самите трябва да го научим. После преминаваме към данъци върху дохода. Ето един добър начин да бъдат обяснени. Аз го наричам. Грижа и хранене на гъската, която снася златни яйца. Много е важно гъската да бъде хранена, да не я ругаят и да не я късат крилата, а да й осигуряват храна и грижа. Какво е това, ще кажете вие? Гъската яде твърде много? Може и да е истина. Но нима всички ние не ядем твърде много? Що ме така, нека крадецът да не вика: Дръжте крадеца! Ако се качите на кантара и сте с 5 кила отгоре, трябва да заявите – да, правителството и аз сме с 5 килограма потешки. Изглежда и двамата ядем твърде много. Няма спор. Всеки апетит трябва да се подчинява на определена дисциплина – вашият, моят, този на правителството. Ами да, май всички трябва да минем на диета. Мистър Шуов ме потикваше да стана щастлив да накоплатъц. Сега трябва да призная, че това от известно време, но накрая аз наистина станах щастлив да накоплатец. Отчасти тази трансформация се осъществи, когато започнах да разбирам функцията на данъците и че е правилно всеки един да плаща своя справедлив дял. Накрая реших, че не възразявам моята част да бъде заделена за отбрана. С оглед сигурността на страната ни е необходимо да се обезпечи нейната неприкосновеност по отношение на международните побойници. Някои казват, защо да се пилеят средства за цялото това скъпо оборудване? Те няма да дойдат тук. Очевидно тези хора не си четат учебниците по история. Други заявяват, ние не възнамеряваме да плащаме средства за отбрана. Добре тогава, предлагам тези хора да отидат на място, където не предлагат отбрана като част от пакета. Ако някой се кани да се възползва от облагите, трябва да плати своя справедлив дял. Исус, върховният учител, дава ясен съвет, когато казва «Отдайте Кесаревото Кесарио», шест казано е пределно ясно «Отдайте Кесаревото кесарю. По някаква причина той не се заема да разяснява това съждение, нито посвещава време да критикува правителството. Казва само «Отдайте Кесаревото Кесарио». Не мисля, че имаме нужда от пророк, който да ни разясни тези думи. Сега преди да се втурнете навън и направо да. Уволните своя данъчен съветник, нека добавя следното – не плащайте повече, отколкото сте длъжни. Непременно се възползвайте от преимуществата. Те са ви дадени като възнаграждение за това, че сте насочили своите пари в области, които според правителството помагат на економиката. Онова, което искам да кажа, че след като всичко бъде изчислено, след като бъдат извършени всички законови отчисления и вие стигнете до този последен ред в своята данъчна декларация, каквато и да е сумата, платете я. При това е платете с радост, с ясното съзнание, че храните гъската, която снася златния яйца, златните яйца на свободата, на безопасността, на справедливостта и свободното предприемачество. Забележителна гъска Забележителни яйца Освен това смятам че всеки трябва да плаща, дори и най-бедният. Не ме е грижа, дали е само един долар годишно. И той стига. Въпросът е, че всеки трябва да изживява с радост достоинството да плаща своя справедлив дял. Има една притча за Исус и някои от Неговите ученици, които гледали как хората идват и предлагат своя дан за храма. Някои пристигали с огромни дарове. Други оставили малко. Накрая дошла една възрастна жена и внимателно ставила при даренията две дребни монети. Исус посочил жената и рекал. Погледнете тази чудесна жена, която даде своите две монети. Учениците били озадачени. Две дребни монети. Възкликнали те. От всичките великолепни дарения, оставени тук днес, защо сочиш точно тази бедна жена за пример, Исус отвърнал, вие не разбирате но тя даде повече от всички. Те недоумявали две дребни монети. Повече от всички останали. Обясни ни това, учителю, той отвърнал, да, две дребни монети са всичко, което има. Колко забележително! Продължим стълкуването на тази притча. Понякога на изреченото представлява по дълбок урок от изреченото. Обърнете внимание на онова, което Исус не е направил. Той не е взел тези две дребни монети и не ги е върнал на старицата с думите. Ето, вземи ги, стара жено, ние видяхме колко си бедна и състрадателна и за това искаме да ти върнем тези две монети. Каква обида би било това за нея? Тя несъмнено би отвърнала. Какво има? Нима моите две монети не са достатъчно достоен дар? Те представляват значителна част от онова, което притежавам. Нима. Искаш да ми отнемеш достоинството? Разбира се, тази сцена не се е състояла. А тя съдържа най-дълбокия урок правилото 7.0 наклонена черта 3.0. След като платите своя дял от данъците, трябва да се научите да живеете с 70% от онова, което ви е останало. Това е важно заради начина, по който ще разпределите другите 30%. процента. 70% ще похарчите за необходими неща и удоволствия. А 30%? Нека ги разпределим последния начин. Благотворителност. От 30%, които не сте похарчили, една трета трябва да отидат за благотворителност. Благотворителността е начин да върнете на обществото онова, което сте получили, за да помогнете на нуждаещите се. Смятам, че 10% от останалото след плащането на данъци е добра сума, която да си поставите за цел. Можете да дадете повече или по-малко, това си е вашият план. Някои хора предпочитат да предоставят своите дарения чрез местната църква или обществена организация, други предпочитат да ги дадат отделно. Но независимо дали го правите лично или предоставяте парите си на дадена институция, която да се разпоредия тях Погрижете се да заделите част от доходите си за дарения. Актът на даряване трябва да бъде преподаван от ранна възраст. Най-подходящият момент да бъде научено на благотворителност едно дете е когато то получи своя първи долар. Направете с него една нагледна обиколка. Заведете го на място, където хората са наистина безпомощни, за да може то да се научи на състрадание. Ако детето разбере, то няма да има нищо против да се раздели с 10 цента. Децата притежават големи сърца. Има причина, поради която актът на даряване трябва да бъде преподаван, когато сумите са малки. Лесно е да заделиш 10 цента от 1 долар. Значително по-трудно е да дариш 100 000 долара от 1 милион. Човек казва, охо, ако имах 1 милион, щях да даря 100 000 без всякакъв проблем. Не съм толкова сигурен. 100 хиляди са много пари. По-добре да придобиете този навик в ранна възраст, преди в живота ви да са се появили големите пари. Капиталовложение. Със следващите 10% от вашите доходи, останали след плащането на данъците, вие ще създадете богатство. Това са пари, които ще използвате да купувате, поправяте, произвеждате или продавате. Ключате да се. Ангажирате в търговия дори и само като странична дейност. Смятам, че всеки в тази страна трябва да участва в някаква форма на капитализъм. Тук ние вярваме, че мястото на капитала е в ръцете на хората. От друга страна, комунизмат учи, че капиталът трябва да се намира в ръцете на държавата. Това води до голям контраст. Комунизмът не проявява особено доверие към способността на отделната личност да взима мъдри решения. Вместо това, нези на власт искат да държат всичко централизирано в ръцете на правителството. В нашата страна, както и в други страни със свободно предприемачество, ние вярваме, че дарбите са присъщи на народа. Именно отделната личност, а не държавата, излиза с новаторски идеи за стоки и услуги. Стремежът към печалба е мощен стимул за изграждане на живот в изобилие за всички. Как подхождате към създаването на богатство с 10% от вашия доход, които сте заделили за тази цел? Съществуват множество начини. Дайте воля на въображението си. Внимателно се вгледайте в онези умения, които сте развили в хода на своята работа или чрез любимите си дейности в свободното време. Може да се умеете да превърнете тези свои умения в основа на доходна предприемчивост. Освен това, можете да се научите да купувате даден продукт на едро и да го продавате на дребно. Или пък да закупите някакъв имот и да го благородите. И ако имате достатъчно късмет да работите на място, където получавате възнаграждение за повишена производителност, можете да работите за по-високи доходи и да ги използвате за инвестиция в някаква собственост чрез закупуване на акции. Използвайте тези 10% за закупуване на оборудване, продукти или дял в акционерно дружество. И започвайте. Нямате представа какъв гений дреме във вас и чака да бъде събуден от искрата на благоприятната възможност. Ето ви една въодушевяваща мисъл. Защо да не работите на пълно работно време за пряката си работа и почасово за своето богатство? Защо, наистина? Представете си какво чувство ще изпитвате, когато можете искрено да заявите Работя, за да забогатея. Не работя, само за да си плащам сметките. Когато имате свой план за забогатяване, ще бъдете толкова силно мотивирани, че ще ви е трудно да си лягате вечер. Спестявания. Последните 10% трябва да бъдат разпределени за спестявания. Считам това за една от най-вълнуващите части във вашия план за богатство защото тя може да ви предложи покой за ума, като ви подготви за зимите на живота ви. И чрез магията на сложната лихва, в значителна степен подпомагана от новите освободени от данъци програми за пенсиониране, достъпни за всеки работещ човек в тази страна, вие можете да съберете разкошна сума през годините. Икономика 101 гледната точка на едно дете. Най-подходящият момент да започнете да учите едно дете на капитализъм е когато то открие, че може да изкара допълнителни пари, като стане полезно за околните. Но свен да давате на своите деца джобни пари, вие можете да им покажете как да навлязат в сферата на истинското предприемачество. Например, децата трябва да имат два велосипеда, единия да карат, а другия да дават под наем. По този начин те могат да започнат да промяват света на търговията. Наистина не се изисква много, за да влезеш в бизнеса, не са необходими милиони долари. А въодушевяващото е, че едно дете може да освои основните принципи на бизнеса, прилагани в управлението на General Motors, като управлява собствен успешен бизнес по отдаване под наем на велосипеди. Ето ви! Още една идея. Покажете на децата как могат да кукят бутилка Течен Сапун за 2 долара и да продадат за 3 там, в своя квартал. Това е капитализъм в действие печалба, продукти и услуги, изнесени на пазара. Това са съставките, от които се прави богатство. Освен това, обяснете на своя син или дъщеря какво е преимуществото на това да си дете. Кажете им, че някои хора ще купят от тях просто защото са деца. Джони отива няколко къщи по-надолу от вашата и похлопва на вратата на мисис Джонс. Тя отваря. Джони казва, мисис Джонс, имамето тази бутилка течен сапун. Най-хубавият който се намира. Мама го ползва, а и много мои познати не биха го заменили с нищо друго. И вие трябва да се снабдите с него. Струва само три долара и тъй като аз съм ваш съсед, мога да се погрижа за вас. А пък и съм просто дете. Ето, нали е лесно? Това е един дребен пример за търговия в действие, капитализъм на неговото най-базово ниво. Мисис Джонс казва, Джони, благодаря ти, че се отби. Мисля, че твоят продукт е хубав, но наистина, да ти кажа честно, имам си предостатъчно сапун. Нека да вляза и да проверя, казва Джони, като пристъпва напред. Децата знаят как да преодоляват възражения. Те не се церемонят особено. Мисис Джонс, която е наясно, че възраженията й са безполезни, казва, добре, ще стана твой клиент. Джони се втурва в къщи, и обявява, имам три долара за харчене. Ако похарчиш и трите долара, напомняте му вие, няма да останеш в бизнеса. Уф, въздъхва Джони, леко разочарован. Разбирам какво имаш предвид. Вие продължавате с обясненията. Първо, трябва да заделиш 2 долара, за да инвестираш в покупката на следваща бутилка сапун. Не бива да си харчиш капитала. Капиталът трябва да се съхранява грижливо. Како би си помислил за един фермер, който си изяжда царевицата за посев? Глупа фермер, нали? Тъй, че капиталът, известен като фонд семена, трябва да се пази. Това е твоят единствен шанс за следваща реколта. Джони не може да възрази на вашето обяснение, Затова, след като обмисля въпроса, той заявява. Добре, ще запазя двата долара, за да мога да остана в бизнеса и да продължа да правя печалба от един долар. Но вече мога да изхарча печалбата от един долар, нали? Сега ви се открива възможност да покажете на Джони разликата между. Това да си останеш беден и да забогатееш. Вие му обяснявате, ако си изхарчиш цялата печалба, ще се окажеш безпаричен и нещастен. Джони не разбира. Затова вие го завеждате в най-бедния квартал в града и го питате: Искаш ли да живееш по този начин? Не. Добре. Значи не можеш да изхарчиш целия долар. Тогава какво да правя с него? Първо, трябва да си платиш данъка. За децата това е лесно. Те плащат, когато харчат, освен ако не започнат да правят сериозни пари, и тогава вие трябва да им обясните за данъците върху общия доход. Помните гъската и нейните златни яйца, нали? След това напомняте на Джони за необходимостта от благотворителност. Джони се сеща. Аха, да, ето 10 цента за онези, които не могат да си помогнат сами. Сега мога ли да похарча останалите? Не, не отвръщате вие. Пак ще завършиш безпаричен и само по-малко нещастен. Добре, добре, тогава какво? Джони почва да губи търпение. Следващите 10 цента от твоята печалба от 1 долар са за увеличаване на капитала ти. Ако постоянно отделяш 10 цента от всеки долар, който печелиш, един ден ще имаш достатъчно пари, за да купиш две бутилки сапун вместо една. Да, разбира се. Джони почва да схваща. Ако мога да кукя две бутилки вместо една, си спестявам едно ходене и продавам повече бутилки. Колко умно. Идва ред на му обясните, че някои компании ще вземат по малко на бутилка при закупуването на две. Ако продават една бутилка за 2 долара, може да продадат две бутилки за 3 долара и 80 цента. Джони се воодушевява. Еха, възкликва той. И като ги продам, мога да направя по-голяма печалба. Точно така. Всички печелят от увеличението на капитала. Компанията продава две бутилки наведнъж, Джони си спестява едно ходене и малко цената, след което може да запази част от економисаното или пък да го насочи към мисис Джонс като стимул да си купи две бутилки вместо една. Джони възкликва, ей, това си е екстра. А сега мога ли да изхарча останалата част от печалбата си? Не, остава ни да направим още едно нещо. Ще дадем твоите пари на заем на банката. Това пък за какво е? И вие му обяснявате. От печалбата си трябва да извадиш 10 цента и да ги сложиш в някаква финансова институция, например в банка. Те ще ти плащат такса за това, че са заели. Твоите пари. Наричат това лихва. И защо една банка ще иска да направи нещо подобно? Защото някои проекти, като например построяването на висока сграда или фабрика, изискват по-голям капитал, Отколкото притежава един отделен човек. Затова имаме система, според която всички ние можем да инвестираме своите пари в банка, за да може тази банка да разполага с достатъчно пари, които да отпуска за големи проекти. Това подпомага разкриването на повече работни места, което е полезно за всички. Междувременно банката ще ти плаща за това, че използва парите ти. Каква лихва плащат на деца? Същата като на възрастни. На Джони му е трудно да повярва на това. Казваш, че ще получа лихва като възрастен, макар че съм дете? Пита той недоверчиво. Точно така. Твоите пари могат да нарастват толкова бързо, колкото и парите на всеки друг. А мога ли да си ги взема обратно, ако реша? Разбира се, освен това винаги ще има повече, отколкото си внесъл. Еха, че това е много добре. А сега мога ли да похарча каквото ми е останало? Да, Джони, хай да излезем и да похапнем сладолет. Най-вероятно, всичко това ви е известно. Но когато срещнах мистер Шулф на 25 годишна възраст, аз бях наивен като Джони. Питам се колко ли възрастни никога не са били обучавани как да си направят план за постигане на богатство. Ако имате деца, постарайте се да им обясните какво представлява планът за забогатяване. Покажете им, че ако започнат да използват формулата 7-0 наклонена черта 30 още като млади, на 40 годишна възраст вече ще са финансово независими. Тогава биха могли да прекарат остатък от живота си, правейки само онова, което искат да правят. Нека ви дам едно определение за богат и беден. Бедните хора харчат парите си и спестяват онова, което остава. Богатите хора спестяват парите си и харчат онова, което остава. Парите са едно и също количество, само философията е различна. Двама души печелели по хиляда долара месечно и получавали едни и същи увеличения през годините. Единият изповядвал философията първо да се харчи и да се спестява само онова, което остава, другият се придържал към философията първо да се спестява и да се харчи само онова, което остава. Днес 20 години по-късно, ако познавахте двамата, бихте нарекли единия беден, а другия богат. Но спестяването, като всяка друга форма на дисциплина, има трудно доловим ефект. В края падения, на седмицата или месеца, резултатите почти не се забелязват. Но нека минат 5 години и разликите вече са очевидни. След 10 години тези разлики стават фрапиращи. Съществува велика философия, която можем да научим от нископоставен член на животинското царство. Нарича се философия на мравката. Познавате мравките. Има една библейска фраза, която потиква всички, особено ленивите хора да изучават мравките. Мравките са уникални по две причини. Първо, една мравка никога не се отказва. Ако се е запътила на някъде и вие поставите препятствие на пътя, и тя ще се опита да се изкатери отгоре, да мина отдолу или да го заобиколи. Ако махнете препятствието, тя ще продължи по пътя си. Сложите ли ново препятствие пред нея, мравката ще започне да търси проход отгоре, отдолу или отстрани. Колко дълго ще се мъчи да го открие? Докато умре. Една мравка никога не се отказва. Какъв урок? Коя е втората причина, поради която мравките са уникални? Познайте за какво се подготвят мравките цяло лято. Точно така за зимата. И колко ще събере една мравка през лятото, за да се подготви за зимата? Всичко, което може. Колко умно! Помните ли баснята за Штуреца? Той се присмивал на мравката, че събира зърно цяло лято, докато той... Си подскачал и с високата трева. И си свирал, без да го е грижа за бъдещето. Когато суровата зима настъпила, той умрял от глад, а мравката си имала изобилни запаси. Богати или бедни разликата не е толкова в количеството, което печелите, колкото в начина, по който използвате спечеленото. Изборът е ваш. Корекции в движение. Какво изниква съзнанието ви, когато си помислите за старите хора? Представете ли си хора, които са станали някак безпомощни и живеят с ограничени средства? Наистина, това е преобладаващото състояние на мнозинството от онези, които попадат в групата, наречена «граждани в напреднала възраст». Нямаше ли да е чудесно, ако можехме да променим този образ? Стигнал съм до ново определение за това, какви трябва да бъдат нашите баби и дядовци. Основната роля на нашите баби и дядовци трябва да бъде да учат своите внуци как да станат богати, културни и щастливи, също като нас. Те няма защо да казват. Работили сме цял живот и сега имаме нужда от помощ. Трябва да са способни да заявят, работили сме цял живот и сега можем да помагаме. Ако не сте постигнали финансова независимост, докато станете на 40 или 50 години, това не означава, че живеете в неподходящата страна. Не означава, че живеете в неподходящото общество. Нито пък означава, че живеете в неправилното време или не сте точният човек. Означава само, че имате погрешен план. И далеч не сте сами. Повечето от нас се отклоняват от правилния курс. Когато изстрелват ракета до Луната, се знае, че накрая ракетата леко ще се отклони от курса. Първият набор от системи за навигация няма да бъде достатъчен за целия полет. Ще се наложи да се извърши корекция на курса в хода на полета. Ние е вас не сме по-различни. От време на време и ние трябва да извършваме своите собствени корекции в движение, ако възнамеряваме да станем финансово независими. В края на крайщата няма ли да поискате да бъдете у нези баба или дядо, които могат да послужат за пример за постигане на богатство и щастие? Отчитане на резултата Скоро след нашето запознанство мистер Шуов ме попита дали имам финансов отчет. На свой ред аз попитах, а какво означава финансов отчет? Мистер Шуов търпеливо ми обясни, че е много важно да знаеш къде точно се намираш, без да се залъгваш. Само ако знаеш какво е точното ти финансово положение, можеш да съставиш добър план за своето движение напред, до положението, което искаш да постигнеш. Не е трудно да се изготви. Просто изброявате стойностите на своите активи от едната страна на листа и общата стойност на онова, което дължите, или своите пасиви от другата страна. После, като извадите пасивите от активите, получавате число, представляващо вашата финансова нетна стойност. Това число не ви показва колко струвате като човек, а само каква е стойността ви в парични изражение. Аз заявих на мистер Шуф. Моят финансов отчет няма да изглежда никак добре. А той ми отвърна, не е важно колко добре изглежда. Важното е да го направиш. И така аз изготвих своя първи финансов отчет. Имах много пасиви. Дължах пари на моите родители, на финансовата компания, имах дълг за колата си, както и към още няколко институции, които очакваха да го погасявам всеки. Месец. Колкото до активите, направо си ги изсмуках от пръстите. Записах всичко, за което се сетих. Включих дори и обувките си. В края на краищата и те струваха нещо. «Леле, колко смущаващо е да имаш толкова малко!» «След 6 години работа!» «Несъмнено, вие се справяте значително по-добре. Но дори и да не е така, трябва да имате финансов отчет». Не ви се налага да окачвате резултатите на дъската за обяви, така че всички да ги видят, няма защо да ги правите обществено достояние. Но е изключително важно да знаете резултата от вашата настояща финансова игра. В своя финансов отчет започнете да водите точна сметка на приходи и разходи. Чували ли сте израза «изобщо не знам къде отиват»? Никога не го изричайте! От сега нататък си поставете за задача да знаете точно къде отиват парите ви и откъде идват. Хей, установих, че да печелиш добри пари изобщо не е достатъчно. Установих, че човек може да прави по 10 000 долара на месец и пак да се окаже без пари. Вие бихте попитали, как може да си безпаричен, когато печелиш по 10 000 на месец? Никак не е трудно. Просто харчете по 11 000. Повярвайте ми, когато печелите 10 000, изобщо не е проблем да изхарчите 11 000. Както беше казал някой, когато разходите ви надхвърлят приходите ви, стойността на вашата издръжка ще се превърне във вашия крах. За това станете господари на онова, което притежавате и онова, което представлявате. Ето къде се засаждат семената на значимостта, значимо богатство, значимо здраве значими резултати, значимо влияние и значим начин на живот. Проявявайте интерес и дори изпитвайте удоволствие от това да вършите дребните неща добре. Това ще ви помогне да станете вещ човек такъв, който познава основните стратегии за постигане на богатство и щастие. В Библията се казва, че ако служите вярно за малко наброй неща, един ден ще станете господари на много. Господарят му рече хубаво, Добри и верни рабе. В малко си бил верен, над много ще те поставя седем. Ето, това е, това е философията, която има значение. Животът не проявява особена охота да предоставя богатство и отговорност на човек, който не може да се оправи със собствената си заплата. Но поемете ли отговорност да водите строк отчет на своята финансова активност, ще сте направили важна стъпка към живот в изобилие. Отношение към богатството и щастието Някога заявявах, мразя да си плащам данъците. Мистер Шуов отбеляза, е, можеш да живееш по този начин, ако искаш. Това със сигурност е единият вид отношение. Бях леко задачен. Мислех, че това е единственото отношение, което можех да имам. Запитах се, какво ли иска да каже. Някога заявявах. Мразя да си плащам сметките. Мистър Шоуф отбеляза, е, можеш да живееш по този начин, ако искаш. Смятах, че това е единственият начин. Някога заявявах, мразя да се разделям с парите си. Мистър Шоуф отбеляза, това е единият избор на отношение и начин на живот. Накрая попитах, а нима има друго отношение към тези неща? Мистър Шоуф отвърна, ами ако беше казал... Обичам да си плащам данъците, защото това е моят принос в грижата и храненето на гъската, която снася златни яйца, ако беше казал. Обичам да си плащам сметките, да си намалявам пасивите и да си увеличавам активите, ако беше казал. Обичам да се разделям с парите си и да ги пускам в обращение, където могат да спомогнат за изграждането на една динамична економика. Нямаше ли да е по-добре, ако се беше научил да обичаш, а не да мразиш? Какъв невероятен подход към живота! И макар, че ми беше нужно доста време, докато се науча да казвам искрено «обичам да», промяната в живота ми от. Мразене към обичане предизвика огромна промяна. Мистър Шуов ме научи да плащам с ентузиазъм дори вноските си за колата. Той ми каза «следващия път, когато плащаш поредната си вноска от 100 долара, сложи в плика бележка, в която си написал». Пращам ви тези 100 долара с огромен ентусиазъм и продължи широко усмивка, нямаш представа какво изумление ще предизвикаш от другата страна. Не получават много такива бележки. Но по-важното е онова, което ще се случи с теб. Няма да ти се вярва. Ще се почувстваш господар на положението, защото твоята философия ще носи радост, а не разочарование. Финансова независимост. Можете да я постигнете. Защо не започнете още днес? Тя изисква просто дисциплината да прилагате в живота си правилото 7-0 наклонена черта 3 -0. Млади или стари, никога не е късно да поемете поверния път. Стратегия 5 Станете господари на времето си. Осма глава Как да станете просветени господари на своето време? Преди няколко години, докато пътувах из Южна Африка да изнасем лекции, Попаднах на кратко е сел от Арнолд на тема време. Толкова ми хареса, че искам да го споделя е вас. Времето е необяснимата обяснимата суровина за всичко. Разполагаме ли с него всичко е възможно, без него нищо. Наличието на време е истинско чудо, което се повтаря всеки ден, един удивителен феномен за онзи, който се опитва да го изучава. Събуждате се сутрин и невероятно. Вашата кесия като по чудо вече е пълна с 24 часа от несътворената Вселенска материя на живота ви. Те са ваши. Най-скъпоценното ви притежание. Никой не може да ви го отнеме. То е неприкосновено. И никой не получава пито повече, пито по-малко от вас. В царството на времето няма аристокрация на богатството и аристокрация на интелекта. Геният никога не бива възнаграден дори с един допълнителен час в денонощието. И няма никакво наказание. Можете да пилеете тази безкрайно скъпа стока, колкото си искате, и въпреки това никога няма да бъдете лишени от нея. Освен това, не можете да използвате времето от бъдещето. Невъзможно е да задлъжнете. Можете да пропилеете единствено настоящия момент. Не можете да прахусате утрешния ден. Той е пазен за вас. Казах, че времето е чудо, а няма не е. Разполагате с тези 24 часа всеки ден от своя живот. Искате да извлечете от... Тях здраве, наслада, пари, доволство, уважение и еволюцията на собствената си безсмъртна душа. Правилното използване на времето, неговата най-ефективна употреба е въпрос на най неотложна необходимост и най-вълнуваща реалност. Всичко зависи от това. Вашето щастие, тази науловима награда, към която всички се стремите, приятели мои, зависи от това. Ако човек не може да направи така, че доходът от 24 часа да покрие изцяло всички направени разходи, тогава той наистина ще обърка безкрайно целия си живот. Никога няма да разполагаме с повече време. Имаме и винаги сме имали цялото време, което съществува. Четирите вида отношение Към управлението на времето Времето е най-скъпоценната стока, която притежаваме. Затова подходът към неговото управление оказва най-дълбоко влияние върху начина, по който протича нашия живот. Всеки от нас е развил определено отношение към времето, независимо дали го съзнаваме или не. Това отношение определя подхода, който човек прилага към разпределението на своето време. Има четири вида отношения към времето. Всеки от тях създава съвсем различен начин на живот. Менталитетът на човека, който се носи по течението. Тези хора по принцип пренебрегват темата за времето. Те избират да водят начин на живот, който не се подчинява на определена подредба или структура. Оставят го да се носи безцелно, подобно на кълбосо хитръни, подмятано от лекия пустинен вятър, като се наслаждават на несигурността и спонтанността, съпровождащи такъв избор. Ако имат работа, тя обикновено е временна, защото те възстават срещу всякакъв вид структура, всякакви опити да се сложат юзди на времето. Човекът без определена цел би казал, цял живот закъснявам. Изобщо не се оправям с времето си. Май така ще я карам. Семията я. Няма да си го взимам на сърце, когато успея. Тогава. Нещо да не е наред в това отношение. Кой съм аз? Че да кажа. Това си е вашият живот. Но ако този начин на живот ви се струва привлекателен, дайте си сметка, че това отношение на носене по главните и второстепенни пътища на живота ще се превърне в препятствие за всякакъв шанс за действителен напредък. Не можете просто да се носите по своя път към по-добър живот управляващият времето си от 9 до 5. Друга група хора – може. Бимнозинството са приели отношението към времето, което попада някъде между позицията на човека без конкретни цели и тази на работохолика. Такъв тип хора изглежда работят най-добре при наличие на умерено ниво на стрес. Те могат да се справят с ограничен брой проекти едновременно. Предпочитат да разполагат с вечерите си, да се наслаждават на аромата на цветята през целия си живот. Човек работи за дадена компания, после решава да започне собствен бизнес. Но с нарастването на отговорностите му, като вижда как трябва да идва на работа преди всички и да се отива дълго след портиера, почва да си мисли «Предпочитам да работя за някой друг». Нека те обират славата и понасят главоболията. Греши ли? Разбира се, че не, не и ако единствените му две възможности са или да работи нон-стоп, или от 9 до 5. Скоро ще видите, когато обсъждаме четвъртото отношение към времето, че това не са неговите единствени две възможности. Когато се е опитвал да ръководи собствената си компания, той е превишавал максималното ниво на отдадено време, което е можел да управлява без напрежение. По тази причина решава да се откаже от предизвикателството, убеден, че за него цената на успеха е твърде висока. Не всеки е способен да плати високата цена на успеха. Това се отнася не само за управляващите независим бизнес, но и за множество корпоративни висши служители, които познавам. Ще ви разкажа една история, която показва, че някои хора трябва да наложат ограничения на цената, която плащат. Малко момиченце пита майка си, защо татко не играе с мен? Идва си от работа и веднага се скрива в кабинета си. А щом се навечеряме, пак отива да върши още някаква работа. Искам да си играя с татко. Той не намели обича вече. И мама, която едва сдържа сълзите си, предизвикани от собствената и самота и болка, се опитва да обясни. Милинка, татко ти е страшно зает. Той много те обича и за това работи така усърдно. Толкова много работа има да върши в офиса си че му се налага да носи част от нея вкъщи. Момиченцето се замисля за момент върху думите на майка си. Внезапно очичките му светват и то заявява, е, щом не може да свърши цялата работа своя офис, защо не го сложат в няколя побавна група? Защо не, наистина. Има граница на онова, което човек трябва да плати. За своя финансов и професионален успех. А тази граница се проявява, когато на ултара на материалния успех като приношение се поднасят други съществени ценности. Зная Аз също преследвах определени неща в живота си, само за да разбера след време, че съм платил твърде скъпо. Ако знаех колко ще ми струват още преди да започна, никога нямаше да платя тази висока цена. Работохоликът Остарелото понятие за успех, поднесено в типичния му вариант от Уили Ломан. Смъртта на търговския пътник е онова, което кара човека да работи все по-дълго и по-усилно. За работохолика никога няма достатъчно работа. Той или тя работят по 10, 12, 14 часа на ден. Работохоликът поема две работи и ги върши споредно. удовлетворението настъпва само когато сънят е прогонен, радостта е отхвърлена и за тяхна сметка са изпълнени още няколко задачи. Ние всички знаем цената на подобно поведение. Макар и често да предизвиква възхищението на околните, действията на работохолика могат да доведат до отчуждение от семейството, до влушаване на здравето и накрая до криза на ценностите. По ирония на съдбата, работохоликът не винаги онзи, който печели най-много. Причината за това е, че често такива хора са по-скоро ориентирани към изпълнението на текущите задачи, отколкото към постигане на крайните резултати. Ако трябваше да избирам между трите вида отношения към времето, които описах до сега, щях да се почувствам задължен да избера най-доброто от тях. Но за щастие има и още една позиция по отношение на времето, която аз читам за идеална. Просветението, управляващ времето си. Четвъртият и най-просветен подход към времето заимства от предходните три. Просветението правител на времето заделя време за всеки аспект от живота си. Предвижда време дори за безцелно рене, като си оставя период, в който да не прави нищо. Също като човека е работно време от 9 до 5, той знае да ограничава часовете за работа и да разполага с качествено време, което да посвещава на други житейски ценности, например на семейството си. И също като работохолика, той никога няма да се побой да работи дълго време, но само когато се налага. Онова, което прави просветеният, управляващ времето си просветен, е неговата способност така да разпределя времето си. Че да работи само определен брой часове и пак да свършва повече работа от работохолика. Как го постига? Просто като работи по-интелигентно, не винаги по-дълго, като се съсредоточава върху по-голяма производителност на час, а не върху влагането на повече часове. Просветените управляващи времето си търсят нови начини да умножават своята производителност. С други думи, те увеличават добиваното богатство, като използват система от лостове. Тази система от лостове ви позволява да умножите многократно своите ресурси. Например, можете да използвате пари с такава цел, като вземате разумни заеми, за да закупите недвижим имот или да изградите определен бизнес, можете да използвате времето с такава цел. Като умножавате своите усилия чрез набиране на разрастващ се търговски персонал или като поверявате работа с пониска производителност на покомпетентни служители. Овладяване на времето. Ето ви един ключ към разбирането на това, как да се управлява времето. Или вие ръководите Дениси, или той ръководи вас. Наистина, въпрос на решение е да поемете ръководството. Виждате ли, твърде лесна да изоставите контрола, да пуснете юздите на властта и да загубите способността да управлявате времето си. Един от най-добрите начини да започнем да си връщаме контрола върху времето, е да научим най-ефективната дума за неговото управляване. Знаете ли коя е тя? Думата – не. Научете се да казвате – не. Аз все още срещам трудности в това отношение. Толкова е лесно да казваш – да на всичко да си – добър човек. Резултатът от това да казваме да е, че прекарваме часове наред в опити да се отървем от задълженията, които въобще не е трябвало да поемаме. Това е истинско разхищение на време. Накрая се научих да казвам любезно не. Как? Правя следното. Заявявам не, не мисля, че ще мога. Но ако нещо се промени, ще ви се обадя. Е, не ли по-добре да се обадиш на хората с добра новина и да ги уведомиш, че все пак ще успееш да свършиш онова, което искат от теб? Опитайте, ще видите, че работи. Един мой приятел, казва се Рон Рейнолдс, обича да казва, не позволявайте устата ви да претоварва гърба ви. Друг начин да си върнете контрола върху своя ден. Е следният. Когато работите, работете, когато се забавлявате. ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ СМЕСВАНЕТО На двете никога не сработва. Единственото, което в крайна сметка правите, е да се залъгвате и в двете посоки. Ако работите и се забавлявате едновременно, вие ще се разминете с радостта, която съпровожда великите постижения, както и с пълното разтоварване, което ви носи като дар чистата игра. Знам го от собствен опит. Преди време казвах... Трябва да заведа семейството си на море. Обещах им да отидам. Какво ще си помислят за мен, ако не го сторя, и така водех ги на море и през цялото време си мислех, сега трябваше да съм в офиса. Как така се озувах на плажа? Имам толкова работа. Как да се това пътуване така, че да мога да се върна на работа? Резултатът? Провалях потенциално прекрасното прекарване, като си мислех за... Работа по време на отдих. Правех и обратното. Заявявах. Днес възнамерявам да тръгна в три, за да покарам мотоциклет по страничните пътища. И познайте за какво си мислех през останалата част от деня. Точно така, как си карам мотоциклета? Сега, когато съм на обиколка, за да изнасям лекции в Испания, Африка или Австралия, правя това пътуване работно. Всеки ден е запълнен с лекции интервюта и конференции. Но след като работните ми ангажименти приключат, аз си оставям време за отдих, за разглеждане на забележителности, за забавления. Това беше ценен урок. Един мой приятел, преуспяващ строителен предприемач, си е направил следния график «Седмица работи, седмица почива». Нарича го план «Седмица работа, седмица почивка». В действителност, когато сметнете съботите и неделите, се оказва, че на практика той работи 5 дни и почива 9. Разкошно, нали? Само, че нека ви кажа следното. През тези въпросни 5 дни той работи, наистина работи. Няма да повярвате какъв вихър от дейности предизвиква. Вдига се истинска пошилка, когато час след час с него се срещат секретари, счетоводители, архитекти и надзорници. Неговите пет дни са изпълнени с максимални усилия. Той е в режим на непрекъснато действие. После приключва всичко и отива да се забавлява със семейството си. Удивително! СЕБЕПОЗНАНИЕ Едно от великите правила за творческо управление на времето гласи – опознай себе си. Всеки от нас притежава уникален биологичен часовник, който ежедневно упражнява контрол над приливите и отливите на нашата производителност. Остановете кога сте най-енергични. Ако сте най-продуктивни рано сутринта, възползвайте се от това, като разпределите своите най-важни проекти през първата половина на деня. Например, ако вашата професия включва убеждаване на хора, насрочете своите срещи на закуска. Но ако за вас е валидно обратното и преди обятви е трудно да си спомните как се казвате, Разпределете своите най-важни дейности във втората половина на деня. След това анализирайте своите навици. Например, ако не ви бива особено да поддържате вред своята документация или ако от години се обещавате да си водите по добра отчетност, но все още не сте го направили, приемете го и намерете някой да ви помогне. Малко вероятно е да се промените. Вашите слабости няма защо да ви вредят, ако се научите да прехвърляте отговорности. Това също е част от творческия подход към управление на времето. Преди няколко години моите служители стигнаха до заключението, че изобщо не ставам за куриер. Понеже пътувам постоянно, те често ме молеха да предавам разни документи на хора в градовете, които посещавах. Разбира се, няма проблем, заявявах аз и разсеяно мушвах документите в джоба на сакото си. Помня, че не съм чувал коментари за такива непредадени документи когато си прибирам дрехите от химическото чистене. След известно време, мои служители се обърнаха към мен, все едно бях петгодишно дете. В един конкретен случай ми казаха, този документ трябва да стигне до Нью-Йорк. Бихте ли се постарали този път да го доставите? Аз отвърнах, разбира се. Можете да разчитате на мен. Хей, не съм малумен. Излишно е да ви казвам, че когато се върнах, Документът продължаваше да си лежи в кофарчето ми. И това се разчу. Сега вече всеки нов служител бива инструктиран от екипа ми не давайте на председателя нищо за доставяне. Той е добър в много неща, но като куриер не го бива изобщо. Уредете нещо друго. Ето това искам да кажа. Няма нищо срамно да признаете, че не ви бива във всичко, стига да сте достатъчно разумни, за да не позволявате слабостите ви да ви пречат да постигате целите си. Действително, себепознанието е изключително важен аспект от управлението на времето. Телефонът Всички ние сме свикнали да приемаме телефона за даденост. Толкова е обичаен днес, че вместо да имаме по един във всеки дом, ние имаме по един във всяка старя и скоро ще има и по един във всяка кола. При все това малцина от нас са си направили труда да обмислят как да използват телефона така, че да постигат максимална ефективност. В този смисъл трябва да си дадем сметка, че макар и да притежава невероятен потенциал за ефективност, телефонът може също така да представлява и едно от най-унищожителните средства за разхищение на време. Виждате ли, точно както телефонът е едно забележително средство за вас, то е едно забележително средство и за всеки друг. Точно както вие можете да се свържете с другите за секунди, така и те могат да се свържат с вас моментално. Тази действителност може да се окаже пагубна за всеки ежедневен план или обичайна дейност. За това постарайте се да използвате телефона основно за ваше удобство. Осъществявайте контрол върху това, кой може да се свързва с вас и кога. Ако разполагате слукса да имате секретар или секретарка, Обучете ги да преглеждат щателно предназначените за вас обаждания. Може да използвате телефонен секретар, за да отговаряте на телефонните обаждания в удобно за вас време. Не забравяйте също, че телефонът позволява на другите да контролират вашето време, дори и вкъщи. Това означава, че ако не сте достатъчно внимателни. Другите могат да ви се натрапват, докато прекарвате време със семейството си или си почивате. Не позволявайте това да се случва. Когато се виждате с приятели или роднини, намерете начин да избягвате да отговаряте на телефонни обаждания. Можете да използвате телефонен секретар или просто да си изключите телефона. Вашите приятели и семейството ви са твърде важни, за да позволявате настоятелния телефонен звън да обсебва времето, което сте отделили за тях. Освен, че можете да контролирате постъпващите обаждания, има и лесен начин да подобрите управлението на разговорите, които провеждате самите вие, просто си направете график. Всички ние пилеем време и пари за непродуктивни телефонни разговори. Чували ли сте се някога да казвате, чакайте да видя, имаше и още нещо, за което исках да поговорим. Просто в момента не се сещам. Ще трябва да ви се обадя отново. Всички сме го казвали в един или друг момент. Страхотна загуба на време – да не говорим, че звучи непрофесионално. Решението Преди всеки телефонен разговор запишете основните точки, по които възнамерявате да говорите. Това ще направи всеки разговор по-продуктивен, по-кратък и по-професионален. Освен това ще ви предостави резюме на всеки отделен разговор. Ако ви се налага да си припомните даден телефонен разговор, ще имате информацията под ръка. Например, можете да кажете «Джон, какво направи по тези четири въпроса, които обсъдихме онзи ден?» и ако Джон ви попита «Какви четири въпроса?» Не сме разговаряли за това, вие можете да му покажете записките си относно въпросния разговор. Ефективна организация на времето Ние всички вършим много неща като следствие на дългогодишни привички. Това обаче се превръща в разточителен лукс, когато искаме да бъдем по-продуктивни. Затова отделете време да подложите на анализ своите работни процедури. Достатъчно съвременен ли е методът ви на архивиране? А как подхождате към счетоводството си? Днес съществуват множество ефективни начини да увеличите продуктивност с помощта на електронни средства. Нашият век донесе огромни възможности за скоростно обработване на значително количество информация. Може да пожелаете да се възползвате от някой от тях. В офиса си разполагам с компютър, който може да върши удивителни. Неща и да спестява куп време. Освен това имам и преносим компютър, който използвам, когато пътувам. След като вкарам информацията, аз просто я прехвърлям чрез модем на моя главен компютър. Невероятно средство за економия на време. Разбира се, тези нови електронни чудеса могат да причинят и загуба на време. Милиони са закупили компютри, за да следят баланса на своите чекови книжки или да съхраняват телефонни номера. Все едно да се качиш в колата си и да подкараш, за да отидеш на гости у съседа до вас. Затова непременно обмисляте внимателно как да използвате тези нови електронни средства. И ако бизнесът ви е посложен, намерете експерт, който да ви окаже съдействие. Не забравяйте, че не е необходимо да бъдете добри във всичко, стига да имате на разположение помощници, които да компенсират вашите недостатъци. Задаване на правилните въпроси Когато ръководите хора, един от начините, осигуряващи най-голяма економия на време, е задаването на въпроси или поточно задаването на правилните въпроси. От психологията на човешкото поведение знаем, че всичко е резултат от нещо друго. И когато възникне проблем, това обикновено е симптом, че под подповърхността се крие още по сериозна причина. Най-добрият начин да стигнем до същността на нещата е не да прибързваме с заключенията, а да задаваме въпроси. Ако Мери не реализира продажби, можем да кажем – добре, значи трябва да изнесем на Мери лекция как се правят продажби. Или пък може би трябва да попитаме нейния менеджер, защо Мери не реализира продажби? Той може да отговори, защото не провежда достатъчно телефонни обаждания. Ние продължаваме да дълбаем, а защо не провежда достатъчно телефонни разговори? И получаваме отговор, защото не започва своя работен ден достатъчно рано. Предполагам, че на това място бихме могли да спрем и да се опитаме да мотивираме Мери да започва по-рано. Но ние задаваме още един въпрос – защо Мери не започва своя ден порано? И тук стигаме до същността на проблема. Може би Мери има някакви неприятности в личния си живот. Може би ключът изобщо не в това, че нейните умения на продавач имат нужда от усъвършенстване. Действителните причини за важните проблеми са заровени няколко пласта по-дълбоко. Когато станете достатъчно добрива. Задаването на правилните въпроси можете да си спестите маса време, като стигнете до същността на проблемите значително по-бързо. Четири начина да се разсъждава на хартия. Един от най-страхотните инструменти за успешно управление на времето е умението да се разсъждава на хартия. Изграждането на успешно предприятие е като построяването на къща. Вие визуализирате идеите, представяте ги на хартия и после ги осъществявате. В моята компания си имаме следната поговорка – действите възоснова на документация, не възоснова на идеи. Подредбата по един ден също изисква разсъждение на хартия. Ако човек се събуди сутринта и си каже – чакай сега да видя какво трябва да свърша през деня, времето за това почти е отминало. Вече е твърде късно. Може би най-доброто което може да направи, е да се освободи останалата част от деня и да започне да планира следващия ден, следващата седмица, следващия месец. Разсъждаването на хартия е творчески процес. Той включва много повече от съставенето на списък, какво трябва да свърша. Всъщност има четири различни, но основни метода, които трябва да използвате, за да планирате своя живот. Вашият ДНЕВНИК в моите лекции и интензивни семинари аз посвещавам значително време на това да изтъквам необходимостта от водене на дневници. Правя го, защото съм убеден, че те са безценни инструменти в услуга на унези, които изучават задълбочено принципите на успешния живот. Дневникът е мястото, където се събират цялата полезна информация и мъдрост, които са се появили на ви. Добрите идеи могат да бъдат породени от какво ли не. Може да чуете особено значима проповед. Или пък да прочетете информация, която да ви е от полза. Може да ви хрумне велика идея, дори докато шофирате. Въпросът е в следното: не оставяйте добрите идеи да ви се изплъзнат. Една стойностна идея може да промени живота ви, стига да уловите. Затова си носете дневника постоянно, независимо къде се намирате. Книга на проектите. С вашите амбиции и заетост, вие имате множество проекти, върху които работите, както и хора, с които си взаимодействате. Заети хора като вас често се чувстват като жонглери, които трябва да задържат всички чинии във въздуха, като ги въртят едновременно. Съвсем не е лесно. Един от най-добрите начини да. Си запазите контрола е да притежавате книга на проектите папка класор. Ако работите с хора, Определете отделна секция в папката за всеки човек. Означате я с името на всеки един и вътре, записвайте цялата налична информация, отнасяща се за него или нея. Отразявайте техните изпълнения, семейни история, цели, силни страни, потребности или всяка друга информация, която считате за важна. Като менеджер вие може би ще искате, освен това да разполагате с справка на продажбите или диаграма на изпълнението. По този начин. Ако ви се наложи да оцените дадена дейност, ще разполагате с конкретна и полезна информация. И така, в зависимост от вашия конкретен бизнес или професия, вие може да пожелаете да изготвите таблица за всеки офис или отдел. Или пък може да решите да направите категоризация на въпросите проект по проект, решението е ваше. Главното е да централизирате всички данни, така че да можете да се фокусирате върху тях, без да ви се налага да пилеете часове наред ред вдиране на информация в безброй забравени папки. Концепцията за книга на проектите ще ви бъде полезна и за лични дела. Например, можете да си направите таблица за всяко от децата си. Звучи ли ви малко студено да си водите бележки за поведението на собствените си деца? Тогава нека ви попитам, помните ли последните сведения от Училище за успеха и поведението на детето ви? Ако е така, как се са отнасят данните към онези от предходния доклад? Какво събитие ви помоли да посетите вашето дете? Имате ли го записано? Помните ли последния смислен разговор, който двамата сте провели на четири очи? Какво беше най-голямото притеснение на детето ви? Виждате ли, децата си спомнят всеки разговор със своите родители. За съжаление, ние като родители често сме толкова претоварени, че куп неща ни обягват. Ако си попълваме отделна част за всяко дете, това винаги ще ни напомня за най-важните неща. Естествено, вашите лични финансови дела също ще имат полза от тази система, която ще позволява с един поглед да обхванете всички свои инвестиции за страхователни полици и подобни. И така, наистина ли се нуждаете от дневник или книга на проектите, за да преживеете? Разбира се, че не. Ако единственото което желаете, е просто да преживеете, нищо това не е от значение. Но за онези от Вас, които са поели на пътуването към богатство и щастие, тези техники могат да ускорят напредъка ви невероятно. Календар Друг метод да организирате своите мисли на хартия, е като използвате ежедневен календар. Като казвам календар, нямам предвид онзи, на който едва ви остава място да си впишете срещите. Говоря за онзи вид, който се нарича бизнес-бележник. Той е дневник на вашите срещи и графици. Но и много повече. Има място, в което да си вписвате бизнес-разходи, резултати от срещи, телефонни разговори и списъци с належащите дейности. Вашият бизнес-бележник може да се използва и като място, където събирате у нези ежедневни или седмични важни моменти, които искате да впишете в своя дневник или папка с проекти. Мислете за него като за централа, от която обработвате цялата си информация от деня, седмицата, месеца или дори годината. План на играта Планът на играта може да се окаже от изключително значение по отношение на това как се развива играта на живота ви. В термина, план на играта се съдържа известна ирония, защото макар и да изглежда, че разбираме важността на изготвянето на стратегия за един футболен или баскетболен матч. Малцина от нас отделят време да съставят план на живота си. Ето първото и най-важно правило в плана на играта по отношение на живота ви – не започвайте дени си преди да сте завършили неговото планиране. Тъй като всеки ден представлява безценно късче мозайка в доживотната ви стратегия за богатство и щастие, винаги планирайте своя ден преди да го започнете. И го правете ежедневно. Да, зная, всичките тези писания могат да бъдат досадни. Но помнете, ценността е плодотворният резултат от усилия, не от надежди. След като сте овладели изкуството да планирате своя ден, всеки ден, вие сте готови да преминете на следващото ниво за постигане на по-голям успех. Вторият ключов принцип гласи – не започвайте седмицата, преди да сте завършили нейното планиране. Планирайте седмицата си, преди да започнете. Представете си какъв ще бъде животът ви, ако в неделя вечер си задавате въпроса «Какво искам да постигна през тази седмица?» Да, знам, че е малко пресилено, но ако се научите да планирате своите дни като част от цялостния ви игрови план за седмицата, всички части ще се съвместят много по-добре. В резултат на което всеки ден ще бъде значително по-ефективен. След като сте овладели умението да изготвяте план за всяка своя седмица, можете да продължите като планирате живота си за месец напред. Затова следващият ключов принцип гласи – не започвайте месеца си, преди да сте завършили неговото планиране. Като спазвате това правило, вашите дни и седмици стават част от по-голям замисъл. Вие развивате дългосрочна представа за живота си и постигате по-разгърната перспектива, защото сега планирате. Ще се научите да координирате своите дневни, седмични и месечно цели с предстоящите тримесечни, шестмесечни и едногодишни цели. От вас ще се изисква строга дисциплина. Но когато я постигнете, ще заслужите определението майстор. Тя може да бъде високо скоростно трасе към овладяване на времето, но аз съм сигурен, че ще се насладите и на гледката, и на вкуса, и на компанията на други майстори като вас. Как да изготвим план на играта? Има две неща, които трябва да разберете относно съставянето на игрови планове. Първо, един план на игра има функцията на таблици, но вместо цифри в него се изброяват дейности. Второ, можете да използвате техниката за съставяне на игрови план, както при разработката на отделен проект, така и за няколко паралелни проекта. Ето как се прави. На лист милиметрова хартия подредате в колони броя на дните, които този план. Трябва да покрие. После на лявата страна сложете заглавие «Дейности». Под него избройте всички дейности, които трябва да се изпълнят в рамките на посочения период. Например да кажем, че работите по откриването на кампания за даден нов продукт. За всяка необходима дейност, конференции по продажби, рекламна поддръжка, Опаковка, изследване на пазара, определете крайния срок, който трябва да бъде спазен и го нанесете в таблицата. После пресметнете дните, които ще са необходими за изпълнението на тази задача и ги отразете в таблицата на вашия план на играта. Крайният резултат е ясна визуална презентация на задачите, които стоят пред вас. Съставянето на игрови план е доста обесърчаваща задача. Може да ви се наложи да скъсате няколко варианта, преди да постигнете най-добрия. Тази дейност може да ви донесе разочарование, защото намирате за трудно да подредите по важност всичките си проекти. Но след като съставите своя план на играта, ще изпитате невероятно чувство на удовлетворение. Дръжте своя игрови план на място, където можете да го виждате. Служете го на някоя степа в офиса си или пък в книгата си за проекти. Ще ви служи като постоянно напомняне за непосредствените ви задачи. Игровият план може да ви спълва злоодушевление и в същото време да поражда негативни чувства. Става ви неприятно, защото той постоянно ви напомня, че трябва да действате по набелязаните задачи. Става ви неприятно, когато изоставате с изпълнението. Но в същото време ви изпълва злоодушевление, защото виждате как магията на вашите мечти и планове се превръща в действителност. Това е огромно възнаграждение. Чувството, което ви обзема, не е много по-различно от това на велик художник, който се съзърцява завършеното си платно. Това е невероятното чувство, че ръководите събитията. Един добре планиран ден, с начало и край, с цели съдържание, с цвят и характер, с усещане и структура, този добре организиран ден заема своето място сред множеството и се превръща в ценен спомен и истинско съкровище. А когато един добре планиран ден преминава в следващ, явява се живот, който е истински шедьовър, съчетание от опитност и духовност. Както е казал някога някой, в полунощ долитат крилатите вестители, събират всички тези късчета и ги внасят. Някъде там, където се съхранява мозайката. И несъмнено по този повод един вестител казва на друг, само дочакай да видиш тази 8. Стратегия 6. Осигурявайте се обкръжение от победители. Девета глава Принципът на общуването Един от най-важните фактори, които допринасят за формирането ви в личността, която искате да бъдете, е един от най-малко съзнаваните. Това е вашата връзка с останалите хората, които вие допускате в живота си. Някога замислили ли сте се как другите хора формират живота ви? Тази мисъл изобщо не ми беше идвала на ум. Докато един ден мистер Шуов не ми каза, Джим, никога не подценявай силата на влиянието. Разбира се, той беше прав. Влиянието на онези, които ни заобикалят, е толкова мощно, толкова деликатно, толкова постепенно, че ние често не си даваме сметка как може да ни се отрази. Помислете за това. Ако общувате с хора, които харчат всичките си доходи, има сериозни шансове вие самите да станете разточителни. Ако хората до вас ходят по-често на срещи по борба, отколкото на концерти, най-вероятно и вие ще се присъедините към тях. Такава е силата на въздействието на вашето обкръжение. Това въздействие стига и по-далече. Ако сте заобиколени с хора, които смятат, че няма нищо лошо в това да послъгват, вие също може да бъдете убедени понякога да изкривявате истината. Другите действително могат да ви отклонят от правилния курс, докато някой ден. След 10 години нататък по пътя, не се събудите и не се запитате, как изобщо съм се озовал тук? И това няма да е особено щастлив момент. За да избегнете губенето на време с неподходящата компания, трябва да си зададете три основни въпроса. Едно, с кого прекарвам време? 2, какво ми причиняват? 3, това общува е подходящо ли е за мен? Не пренебрегвайте тези въпроси. Обърнете внимание на времето което прекарвате с всеки от основните си сътрудници. Оценявате ли го като позитивно и конструктивно, или го смятате за негативно и деструктивно? Не сте сигурни? Тогава замислете се над следното. Какво ви карат да правите? Какво ви карат да слушате? Какво ви карат да четете? Къде ви карат да ходите? Какво ви карат да мислите? Как ви карат да говорите? Как ви карат да се чувствате? Какво ви карат да казвате? Накрая, след като наистина. Сте обмислили тези въпроси, задайте си един последен. Моите настоящи сътрудници помагат ли ми да израствам в посоката, която съм си избрал чрез поставянето на цели? Ако ви е провървило достатъчно, за да отговорите положително на този въпрос, искрено се радвам за вас. Но ако не сте толкова сигурни... Тогава е време да преоцените взаимоотношенията си с някои от основните играчи в своя живот. Толкова е лесно да пропуснете този въпрос за влиянието. Нашият тъп приятел би казал, живее тук, но това няма значение. Намирам се в обкръжението на тези хора, но това не ми пречи. Е, той греши. Всичко има значение. Това е хубав израз, който трябва да запомните, всичко има значение. Настоящата книга се отличава от много други, защото разисква действителността такава, каквато е, а не такава, каквато ни се иска да бъде. Същност, една от главните цели на тази книга е да ви накара да си кажете, дните на самозалъгване приключиха. Аз наистина искам да знам какъв съм станал и какъв ми предстои да стана. Искам да знам какви са ми силните страни и какви са ми слабостите, какво има влияние над мен какво ми въздейства и какво съм позволил да се отрази на живота ми. Погледнете тези въпроси, после го направете още веднъж. Всичко стойностно заслужава да бъде огледано внимателно, особено силата на влиянието. Може би сте чували онази история за лестовичката. Закрила едното си око скрило, лестовичката ридаяла неотешимо. Край нея прелетял един бухал и попитал, какво ти се случило, птиченце? Лестовичката отместила крилото си и показала как на мястото, където преди се намирало окото и сега зела дълбока рана. Вече разбирам, рекал бухълът, като примигвал. Плачеш, защото гърванът е изкълвал окото, не отвърнала птичката тъжно. Не плача, защото гърванът ми изкълва окото, плача, защото му позволих да го стори. Има ли човек, който посяга на вашата визия? Има ли човек който се опитва да ви попречи да видите своите мечти? Толкова е лесно да оставим влиянията да формират живота ни, особено негативните влияния. Лесно е да позволим на обкръжението ни да определя посоката ни, да позволим убежденията на другите да ни превземат, да оставим приливите да ни залеят и чуждият натиск да формира характера ни. Въпросът е «Вие това ли искате?» Ставате ли, постигате ли онова, което искате, получавате ли онова? към което се стремите или позволявате на другите да откраднат мечтите ви. Раздяла с обкръжението Ако се получи така, че след като анализирате настоящите си взаимоотношения, установите, че във вашата градина отпознати са поникнали плевели, можете да направите няколко неща. Първо, можете да се откъснете от онези, които влияят пагубно на вашето благосъстояние. Признавам, че това е доста трудно, Особено ако става въпрос за член на семейството. Но ако общувате с човек, който изпитва голямо удоволствие, докато се опитва да накърни вашите мечти, цели или убеждения, просто се отървете от неговото или нейното влияние. Помнете, това може да се окаже изборът, който спасява качеството на вашия живот. Разбира се, в реалния живот не е толкова просто. Понякога ни се налага да прекарваме време с неприятни хора, колеги. Сътрудници в бизнеса и разни други. При подобни обстоятелства, когато не можете да се откъснете изцяло, пробвайте с ограничено общуване. Има и такива случаи, в които привидно приятни отношения могат да окажат дългосрочно негативно въздействие върху нашия живот. Ако по две вечери на седмица се отдавате на голей с приятели, накрая животът ви може застрашително да излезе от орбита. Последствията след пет. 10 или 20 години могат да се окажат опустошителни. Лесно е да останете посредствени. Единственото, което трябва да правите, е да посвещавате ценно време на незначителни неща в компанията на незначителни хора. Умните хора преценяват своите действия. Те добре знаят какво е важно и какво е маловажно. Не им се случва често да се объркват в това отношение. Разбира се, че и умните хора имат случайни познанства. Разликата е, че вместо да прекарват значително време с тези хора, те им отделят от своето време за почивка, което за тях е относително маловажно. Те просто не пилеят своето време за несъществени приятелства и вечни купонджии. Става въпрос за вашия живот. Можете да прекарвате времето си с когото пожелаете и както пожелаете. Но не мисля, че сте инвестирали в тази книга, за да ви залъгвам. Трябва да огледате своите приоритети и ценности, включително и познанствата си, и да ги оцените. Вашето време на тази земя е твърде кратко, за да си. Позволявате да го прекарвате неразумно. Разгърнато общуване Отскъсване с неподходящото обкръжение да минем към една поведра тема Разгърнатото общуване. Ето какво гласи законът за Разгърнато общуване, Прекарвайте повече време с подходящите хора. Кои са тези подходящи хора? Това зависи от вашите цели и намерения. Но по принцип търсете хора със стойности и култура, хора, които прекарват време в разсъждения върху смисъла на живота и които постигат велики неща чрез дисциплина и постоянство. Това ме посъветва мистър Шув скоро, след като се запознахме. Той ми каза, ако наистина искаш успех, трябва да търсиш обкръжението на подходящите хора. А после с иронично изражение добави. Разбира се, предвид обстоятелствата, в които се намираш, ще трябва специално да замислиш и планираш как да го постигнеш. Така си беше. Аз наистина трябваше да замисля и планирам как да се озова в обкръжението на подходящите хора. В тези ранни дни, когато мъс викаха да направя презентация на определени продажби, аз често паркирах моята разпадаща се тератайка без заглушител на няколко пресечки от определеното място. Неизбежно някой ми задаваше въпроса. Между другото, Джим, как пристигна тук, на което аз отвръщах. А ми, някой ме докара. Разбира се, този някой бях самият аз, докарал моя милост в собствената ми трещеща бомба. Изобщо не е толкова трудно да започнете общуване с успешни хора. Просто ги включите в своето общество. Имам приятелка, която започна бизнес продажби. После стана член на Търговската палата Своя град, започна активна дейност в няколко комитета и наусетно стана така, че я поканиха да играе тенис с някои от повлиятелните личности. Виждате, не е толкова трудно да създадете нови връзки. Освен това, както обсъдихме в една от предходните глави, възползвайте се от апетита на богатите. Поканете някой от тях на обяд. Нямате представа какво можете да научите за час-два в хода на един разговор, насочен към добиване на богатство. Когато разширявате своя кръг на общуване, вземете предвид приоритетите в живота си. Това се нарича общуване с цел. Например, намерете успешни личности, които да ви помогнат в изготвянето на собствения ви план за успех. Открите подходящите хора с добро здраве, които да ви. Насърча да съставите свой план за поддържане на добра физическа форма и здравословно хранене. Намерете човек, който знае как да живее, за да ви научи на тайните на стойностния начин на живот. И не се притеснявайте да изграждате приятелства с тези хора. Повечето известни личности много обичат да споделят своите знания с другите. Може би това е и причината, поради която стават успешни преди всичко останало. Успешните хора съзнателно търсят унези, на които се възхищават. Те разбират, че вдъхновението и знанието могат да се получат от правилното общуване. Аз не съм изключение от това правило. Имам такъв приятел, с когото обичам да прекарвам колкото се може повече време. Той е ловец на Едър Дивеч, милионер, пътешественик и предприемач. Освен това е един от най-големите философи на света. Моят приятел има множество умения, но две от тях са направо свръхестествени. Първо, той притежава способността да попива събитията от деня с най-големи подробности. Той не само си спомня всеки ден, аз мисля, че помни всеки ден от живота си на възрастен. Може да си спомни всяка книга, която е прочел някога. Изглежда се умява да съхрани в паметта си всеки факт, който научава. Ако бях изправен пред избора, дали аз самия да отида в чужда страна, или да го оставя той да отиде и после да ми разкаже всичко за своето пътуване, по-скоро бих предпочел второто. Защо? Защото той не пропуска нищо важно. Попива всяко събитие като гъба. Вторият му талант е невероятната му способност да се изразява. Когато се връща от пътуване, той описва с живописни подробности звуците и цветовете на въпросната страна, Обичайте и грижите на хората там, както най-незначителните, така и най-важните случки от своето пътешествие. И има способността да облече всичко, което е видял, докоснал или спитал, във вълнуващи и въодушевяващи слова. Когато разказва за някое свое пътуване, неговите слушатели долавят грохота на водопада, хладния полъх на северните ветрове, световете и ароматите на градовете и природата. Какъв безценен дар поднася тон на унези? които имат привилегията да го познават. Каква стойност може да придаде човек на подобно неповторимо общуване? Не знам, но мога да ви уверя, че в резултат на нашето общуване аз съм разширил многократно своите знания, начина си на възприятие, уменията си, своята предприемчивост и стил на живот. Къде отивате вие, за да преживеете това интелектуално пиршество? Жалко за човека, който има свой любим ресторант, но не и любим мислител. Този човек се е погрижил да нахрани тялото си, но не своя ум и душа. Днес, благодарение на Гутенберг, Маркони и други пионери в областта на записването на информация, ние можем да си общуваме през океани и през вековете. Може да няма начин да се срещнете с даден човек, но можете да прочетете думите му или да чуете запис на глас му. Чърчил, Аристотел и Линкълн вече не са между живите, но техните слова продължават да изпълват с благоговение да вдъхновяват и напътстват. Общуването, това е една от седемте стратегии за постигане на богатство и щастие. Не допускайте плевелите на негативното въздействие да избуят живота ви, обгрижвайте семената на съзидателното влияние. Нямате представа каква реколта от благосъстояние ще поженете. Стратегия 7 Овладейте изкуството да живеете добре. Десета глава Вашият път към един по-богат начин на живот В ролята си на мой учител, мистер Шулв постоянно ме предизвикваше. Щом приложех неговите принципи в дадена област, той незабавно насочваше вниманието ми към друг принцип от съществена важност. Щом започна да си проправям път на пазара и да печеля повече пари, той каза, Джим, не се учи само как да печелиш, учи се как да живееш. Аз не го разбрах. Всъщност, дори не обърнах особено внимание на думите му. Ами ето, помислих си, я работи усърдно, страни се да осъществявам цели, да постигам успех. За какво говори той? Какво смята, че пропускам? Какво друго трябва да осъзная? Прочел мислите ми, мистър Шув се усмихна и добави. Джим, има хора, които са заобиколени с красиви неща. И въпреки това не се чувстват особено щастливи, други са натрупали огромни пари, но се остават бедни по дух, а животът им далеч не ги изпълва с радост. Искам да освоиш изкуството как да планираш своя начин на живот, изкуството как да живееш. Добре, отвърнах, мога да помисля за това, когато спечеля много пари. Сега обаче трябва да се науча как да ги изкарвам, не мислите ли? Не, Джим отвърна той. Поклащайки глава, полезно е да се научиш как да планираш начина си на живот с малки количества. Всъщност, началото може да се постави с две дребни монети от по 25 цента. Две монети? Възкликна Хас. Как може някой въобще да развие начин на живот с две монети от по 25 цента? Мистер Шулов се подсмихна. В качеството си на отличен търговец той знаеше, че най-накрая е прикувал вниманието ми. Представи си, че ти лъскат обувките. Въксаджи, върши невероятна работа за теб. Всъщност ти получаваш страхотен блясък на обувките си, един от най-добрите на света. Когато му плащаш, ти за миг се замисляш какъв бакшиш да му дадеш. Казваш си четвърт долар ли да му дам или половин? Ако на ум ти идват две стойности, винаги избери по-голямата, стани човек за половин долар. Сигурно нещо пропускам, помислих си аз и объркан. Запитах, какво значение има дали е четвърт долар или половин долар? Има огромно значение. Ако си кажеш, е, ще му дам четвърт долар, това ще окаже въздействие върху целият ти ден. Ще започнеш да се чувстваш малко виновен, леко несигурен. А по някое време през деня ще погледнеш лъснатите си обувки и ще си кажеш, наистина съм ефтин. Жалък бъкшиш от четвърт долар за такъв блясък, но друга страна добави той, ако решиш да му дадеш половин долар, през целия ден ще се чувстваш преуспял и уверен. Нямаш представа до каква разлика би довела на гласата ти да избереш този половин долар. Години по-късно в Детройт един човек дойде при мен след поредния ми семинари. Каза, мистър Рон, вие ме вдъхновихте тази вечер с вашето описание на отношението към двете монети от 25 цента. Реших да променя целия си живот. Някой ден ще чуете за мен. И си тръгна. Няколко месеца по-късно, когато отново изнасях лекция в Детройт, същият човек се приближи до подиума и широко усмивка попита. Помните ли ме? Разбира се, отвърнах. Вие сте човекът, който заяви, че ще промени живота си. Той кимна и каза, трябва да ви разкажа една история. След вашия последен семинар аз започнах да мисля какви са начините да променя живота си и реших да започна със семейството си. Имам две прекрасни подрастващи момичета, най-добрите деца, които човек може да си пожелае. Никога не ми създават неприятности. Аз обаче винаги съм изисквал много от тях. Едно от нещата, които двете много обичат, е да ходят на рок-концерти на своите любими изпълнители. Винаги съм бил строг в това отношение. Те ме молеха да им позволя да отидат, аз отсичах. Не, не ви пускам. Музиката е твърде силна. Ще си увредите слуха. Освен това компанията там не е за вас. Всеки път се случваше същото. Те ме умоляваха. Моля, татко, искаме да отидам. Няма да ти създаваме неприятности. Ние сме добри момичета. Моляте, пусни ни да отидем. След като мълбите им продължаваха достатъчно дълго накрая с на им хвърлях парите и заявявах, е добре след като толкова го искате. Именно от тук реших да започна да извършвам промени в своя живот. Ето какво направих, видях тази обява за концерт с един от любимите изпълнители на моите дъщери, отидох до касата и лично купих билети за него. Когато се прибрах вкъщи, им подадох плика с думите. Заповядайте билети за предстоящия рок-концерт. Знам, че групата е една от любимите ви. Джимс продължи мъжът просълзен, трябваше да видите израженията на лицата им. Казах им, че дните на отчаяни му оби са приключили. Само какви преградки получих. После ги накарах да обещаят, че няма да отварят плика преди да са стигнали до мястото на концерта. И знаете ли какво? Понеже им бях купил билети средата на десети ред, цяла вечер искрено се забавлявах, само като си представях одушевлението им. Истинската ми награда дойде, когато се прибраха след концерта. Едната се настани в скута ми, а другата ме прегърна. През врата и двете в един глас възкликнаха: Тате, ти си най-великият! Каква прекрасна история! И колко красноречив пример! Иллюстриращ как с една незначителна промяна в отношението може да се промени нечи начин на живот. Просто трябва да се научим да бъдем щедри по дух и да развиваме менталитета, който ще ни позволи да похарчим две монети от по четвърт долар в един свят, където се смята, че и една стига. Едни и същи пари, различен стил. Ето една важна мисъл – бъдете щастливи с онова, което имате, докато се опитвате да постигнете онова, което искате. Аз се старае да спазвам във всеки един ден от живота си. В действителност не е толкова трудно да се освои изкуството на живота. Дори хора с ограничени средства могат да опитат изискания начин на живот. Те просто спестяват част от парите за сода, за да си купят бутилка хубаво вино. Или пропускат ходенето на кино, за да отидат на театър. Или като спестяват парите си цяла година, Събират достатъчно за едно пътуване до Европа или за ценно произведение на изкуството. Не си харчете парите малко по малко. Съберете достатъчно и си купете нещо специално, нещо изискано, стойностно или нещо, което ще ви остави скъпи спомени за цял живот. Не забравяйте, парите за дребни удоволствия могат да се спестяват и да образуват едно малко състояние. А за финия човек качеството е много по-важно от количеството. По-добре няколко скъпи вещи, отколкото цяла къща, пълна с буклуци. Начинът на живот, както го определям тук, е въпрос на осъзнатост, на ценности, образование и дисциплиниран вкус. Това е изкуство, което носи радост, докато се практикува. Съзнателното решение да се вкусят с наслада и радост всички преживявания и възможности на живота. Стилът на живот означава разширяване на знанията и опитностите отвъд влиянието на книги, хора, филми и нови приключения. И така, постарайте се да изпитвате радост и да се учите от всичко и всички, с които влизате съприкосновение. Помислете за нещо, което можете да направите днес, така че да се почувствате по-богати и по-добри по отношение на самите себе си и своя живот. Обадете се по телефона, за да запазите билети за концерт, купете си записи с хубава музика, Изпратете цветя и благодарствено писмо, планирайте пътуване, започнете да четете. Класически автор. Още ли не сте измислили какво да направите? Обзалагам се, че в рамките на 50 мили от мястото, където се намирате, има други, които никога не сте виждали, има ястия, които никога не сте вкусвали, очакват ви преживявания, които никога не сте изпитвали. За мен това е точно така. Както знаете, Отраснал съм Фейдахо, където се намира част от националния парк Ялустун. Аз самият никога не съм бил в Ялустун. Само си представете. Милиони пристигат от всички краища на света, за да видят мечките гризли и гейзера Олд Фейтфъл е и аз, роденият Фейдахо, никога не съм ходил там. Бил съм в Африка, но не и в Ялустун. Имате ли и вие история в живота си, подобна на моя? Йеллоустоун? Може би сте нюйоркчанин, който никога не е стигал до статуята на свободата? Или сте родом от Тексас, но никога не сте ходили в Алъмо? Или сте канадец, който никога не е бил в Отава? Тогава, също като мен, вие пропускате чудесни възможности да разширите кръга на своите преживявания. Нека всички си поставим нови цели да не пропускаме нищо, особено онова, което се намира в нашия обсек. Може от наша страна да се изисква известна инициатива, но само си помислете какво възнаграждение ни очаква. Единственото, което трябва да направим, е да позволим от уникалната мисъл да избликне съзнателно действие. И това осъзнато действие ще хвърли мост между нашите мечти и реалността на новото изживяване. Вече сте разбрали, че аз храня солиден респект към стоиността на материалното богатство в живота. Но парите могат да бъдат и надценявани дори превърнати в обект на обожание. Честим се придава сила, каквато те просто не притежават. Помня, как веднъж заявих на мистър Шуов, ако имах повече пари, щях да бъда щастлив. А той ми отвърна, ключът към щастието не се криефе повече. Щастието е изкуство, което трябва да се изследва и упражнява. Повечето пари просто ще те направят повече от онова, което вече си. Повече само ще те изпрати по-бързо до мястото, към което си се отправил. Тъй, че, ако си склонен да бъдеш нещастен, с повече пари ще станеш разкошно окаян. Ако си предразположен да бъдеш зъл, богатството ще те превърне в човек, вдъхващ ужас. Ако имаш слабост към пиенето, повечето пари само ще ти дадат възможност да се съсипеш от пиенство. От Друга страна ако владееш изкуството на определен начин на живот и щастие, повечето пари ще ти помогна да умножиш своето щастие и вътрешно богатство. Начинът на живот представлява стил, превъзхождащ количеството. Освен това стилът е изкуство, изкуство да живееш. Не можете да си купите стил с пари. Не можете да си купите добър вкус с пари. Можете само да си купите повече с пари. Начинът на живот е култура, оценяването на добрата музика, танци, изкуство, скулптура, литература, пиеси. Той представлява вкус към изисканото, към неповторимото, към красивото. Философът Мортимър Адлър заявява, ако не се стремим към по-високите вкусове, ще се установим на по пониските. Затова не забравяйте целта на диренето. А тя е да постигаме най-доброто във времето, с което разполагаме. Не става въпрос за количество, а за ценности. Стилът на живот означава също и възнаграждаване на отличителното, където и да го намерите, като не възприемате дребните неща за даденост. Нека илюстрирам мисълта си една лична история. С моята приятелка отидохме до Кармел, Калифорния да поразгледаме и да си купим някои неща. Пътувайки на там, спряхме на една бензиностанция. Щом спряхме пред колонките за зареждане, един 18-19 годишен младеж дотърча до колата и широко усмивка попита. С какво мога да ви служа? Моля, на пълната резервуара отвърнах. Не бях подготвен за онова, което последва. В настоящия век и ден на самообслужване и непрестанно влушаващо отношение към клиента, този млад човек провери гумите една по една, изми всички стъкла, даже и шибидаха, като при това през цялото време си подсвиркваше. Не можехме да повярваме нито на качеството на обслужване, нито на неговото ентусиазирано отношение към работата. Когато донесе сметката, аз заявих на този младеж, вие се погрижихте много добре за нас. Оценявам го. А той отвърна, аз наистина изпитвам удоволствие от работата си. Забавно мис, а ай срещам такива симпатични хора като вас. Това момче си биваше. Аз продължих. Тръгнали сме към Кармел и искаме да си вземем млечни шейкове. Можете ли да ни кажете как да стигнем до най-близкия магазин на Баскин Рубинс? Има един няколко преки по-нататък от той и ни даде точни указания на къде да караме. После Добави, не паркирайте точно отпред, по-добре отстрани, за да не ви отраскат колата. Какво, момче? Стигнахме до магазина за сладолет и си поръчахме млечни шейкове. Само, че не два, а три. После се върнахме на бензиностанцията. Нашият млад приятел дотича да ни поздрави. Виждам, че сте си купили шейкове. Да, и този е за вас. Той застина с отворена уста. За мен. Точно така. След това фантастично обслужване, което ни предложихте, нямаше как да ви изключим от сделката с мечните шейкове. Еха. Възкликна той удивено. Докато се отдалечавахме, го наблюдавах в огледалото за обратно виждане, как стои там, усмихна души. И така, какво ми струваше този малък жест на щедрост? Само около 2 долара. Такава сума все ще се намери от някъде, нали? Сами виждате, въпросът не е в парите, а в стила. През този ден, вероятно, съм се чувствал особено изобретателен. Щом пристигнахме в Е-Кармел, веднага се насочих към един цветарски магазин. Влязохме вътре и аз казах на продавача, трябва ми една дългостеблена роза, за да може приятелката ми да я носи, докато пазаруваме в Карамел. Цветарят, явно лишен от романтика тип, отвърна, продаваме ги на дозина. Аз не искам дозина, поясних, а само една. Е отвърна той високомерно, ще ви струва два долара. Чудесно! Възкликнах. Няма нищо по-лошо от ефтина роза. След като избрах розата доста старателно, аз заподадох на моята приятелка. Тя беше толкова впечатлена. А цената? Два долара. Само два долара. Малко по-късно тя вдигна поглед и отбеляза. Джим, сигурно съм единствената жена днес в Кармел, която носи роза. Освен урока за двете монети от по четвърт долар, мистър ми преподаде и друг урок за даването на бакшиш. Обясни ми, че думата «бакшиш девет» произлиза от фразата «да осигури бързина». И така рече той, след като предназначението на бакшиша е да осигурява бързина, кога трябва да го дава човек. Разбирах на къде биеше, но все още мислех «стандартно». Когато си поръчаш и обслужването е добро, оставяш бакшиш. Ако обслужването е лошо, бъкшиш няма, гласеше моят отговор. Не, Джим, ти не разбираш. Умните хора не рискуват с доброто обслужване. Те обезпечават доброто обслужване, като дават парите предварително. Пробвайте. Следващия път, когато имате специален повод да отидете на ресторант, повикайте сервитьора или сервитюрката на вашата маса, служете ръка на рамото му или на рамото и кажете «Ето ви 5 долара». Ще се погрежите ли подобаващо за мен и моите приятели? Както каза мистър Шуов, няма да повярвате какво ще се случи. Те ще кръжат около масата ви. Няма да ви се налага да се чудите къде са отишли или да чакате дълго за втора чаша кафе. Схващате ли посланието? Едни и същи пари, различен стил. Любов и приятелство. Да живеете живот със стил означава също да живеете живот в равновесие. А една от най-важните съставки на балансирания живот е да имате кого да обичате и кой да ви обича. Ако имате човек, за когото ви е грижа, няма нищо поценно от това. Един човек, който се грижи за друг, представлява живота в неговата най-голяма пълнота. Охранявайте любовта с всички сили. Не позволявайте нищо да застава на пътя и. Ако ще и стол да ви се изпречи, предлагам да го унищожите. Не позволявайте нищо да възпрепятства любовта. Много отдавна някой мъдро отбелязал, има множество съкровища, но най-голямото от тях е любовта. С други думи, по-добре е да живеете в палатка на плажа и да познавате любовта, отколкото да се ширите в богато имение и да си нямате никого. Питайте мен. Аз знам. Вашето семейство и вашата любов трябва да бъдат отглеждани като градина. Трябва. Постоянно да й посвещавате време, усилия и въображение, за да поддържате китна и цъфтяща. След любовта най-важно е приятелството. То е безценно. Приятелите са унези прекрасни хора, които знаят всичко за вас и въпреки това ви обичат. Приятелите са унези прекрасни хора, които идват, когато всички останали си отиват. И понеже животът не дава гаранции, постарайте се по своя път нагоре да си намерите такива приятели, които няма да ви заставят по пътя надолу. В живота има както възходи, така и падения и приятелите, истинските приятели ще направят възходите още по одушевяващи а паденията не толкова съкрушителни. Аз мога да се похваля един такъв приятел. Ако несправедливо ме хвърляха в затвора в някоя чужда страна, бих се обадил на него. И знаете ли защо бих се обадил именно на него? Точно така, защото той би дошъл при мен. Ето това е приятел някой, който би ви измъкнал от затвор в чужбина. И съм сигурен, че ако спасението ми струваше цяло състояние, той не би се поколебал да го похарчи. Колкото и време да е нужно, той би го осигурил. Ето това е истински приятел. Надявам се и вие да имате приятел като него. Имам и няколко редови приятели познати, конто вероятно биха казали, обади се, когато се върнеш в щатите. Предполагам, че всички ги имаме. Проблемът възниква, когато вземем ролята им в нашия живот за истинското приятелство. В заключение не забравяйте следното. Добрият живот не е количество, то е отношение, действие, Идея, откритие, дирене. Добрият живот проистича от определен стил на живот, който е напълно проявен, независимо от размера на банковата ви сметка. Стил на живот, конто ви изпълва с постоянно чувство на радост от живенето. Стил на живот, който непрестанно зарежда вашето желание да станете човек с дълбоки ценности и високи постижения. В края на краищата, какво е богатство без характер, промишленост без изкуство, количество без качество? Начинание без удовлетворение и притежения без радост. Можете да станете културен човек, който дава своя принос за общата култура. Можете да бъдете унази личност с невероятно съдържание, притежаваща стила и индивидуалността, които могат да се превърнат в ценно наследство за нашите деца и децата на нашите деца. Единадесета глава Денят, който коренно Преобразява вашия живот Изминахме дълъг път заедно. В настоящата книга споделих с вас пиршество от идеи и стратегии, които със сигурност ще удовлетворят апетита ви за богатство и щастие. Сега обаче искам да споделя с вас и една своя тревога. Виждате ли, ако освоите цялата информация в тази книга, вероятно бихте могли да се наречете експерти по принципите на богатството и щастието. Без съмнение, даже бихте могли да изнесете лекция върху философските аспекти на успеха и при това да произведете доста силно впечатление. Но в живота вие трябва да направите нещо повече от това да овладеете теорията за начините, по които се предполага да действат нещата. В системата на свободното предприемачество, вие трябва да действате, за да карате нещата да се случват. Само приложното знание има значение. Така че как подхождате към хвърлянето на мост над пропаста между знание и действие? Има ли и трети компонент, който играе ролята на катализатор? Защастие има. Това са нашите емоции. Емоции. Емоциите са най-мощните сили вътре в нас. Под силното въздействие на емоциите човешките същества могат да извършат най-героичните, както и най-вървърските, действия. В значителна степен самата цивилизация може да бъде определена като интелигентното канализиране на човешките емоции. Емоциите са горивото, а умът е кормчията и те заедно движат кораба на цивилизования напредък. Кои са емоциите, които карат хората да действат? Съществуват четири основни емоции и всяко от тях, както и съчетанието от няколко, може да предизвика най-невероятното действие. Денят Денят в който позволите тези емоции да заредят вашето желание, е денят, който коренно ще преобрази живота ви. Отвръщение Човек обикновено не отъждествява думата «отвръщение с положително действие». При все това правилно насочено, отвръщението може да промени живота на даден човек. Изпитващият отвръщение е достигнал точката, от която няма връщане назад. Той или тя са готови да запретят ръкавицата в лицето на самия живот и да заявят, аз съм до Именно това си казах и аз след моето унизително преживяване с момичето от скълтската организация и нейните бисквитки от 2 долара. Тогава заявих, не искам повече да живея така. До тук с безпаричието ми. Край на притеснението ми и... Край на лъжите. Да. Продуктивните чувства на отвръщение се проявяват, когато човек си каже «достатъчно», точка. На нашия, приятел на края му омръзва да бъде неудачник. Не иска повече посредственост. Решава да сложи край на всички тези ужасни, гадни чувства на страх, болка и унижение. Той вижда как съпругата му отива в супермаркета и за пореден път минава по край рафтовете с консерви, за да купи котия Боб, и вече знае какво ще се случи. Знае, че тя ще погледне онзи вид, който струва 69 цента, и другия, който струва 67 цента. Знае, че макар и да предпочита вида от 69 цента, тя ще купи онзи от 67 цента. Знае също, и то твърде добре, каква е причината тя да избере по ефтината консерва, за да спести 2 цента. 2 цента. И вътрешно отвратен, нашият приятел заявява, дотук спазенето на колене в праха, вдиране на стотинки. Няма повече да живеем така. Внимавайте! Това може да е денят, който коренно променя живота на човек. Наречете го както искате деня, достатъчно. Деня никога повече, деня стига толкова. Както и да го назовете, със сигурност можете да го определите като могъщ. Няма нищо друго, толкова резултатно променящо живота, колкото наистовото отвращение. И обратното, няма нищо поболезнено от слабото отвращение. Някой казва, струва ми се, че повече не мога, колко жалко, колко безволево. В такава емоция няма енергия да задвижи и корабче във ваната. Решение Повечето от нас имат нужда да бъдат притиснати до стената, за да взимат решения. Веднъж стигнем ли до този момент, трябва да се справим с противоречивите емоции, които възникват в процеса на решаването. Стигнали сме до разклон по пътя си. От този разклон могат да започват два, три или дори четири пътя, водещи в различни посоки. Нищо чудно, че взимането на решения може да свие стомаха ни на топка, да ни държи будни посред нощ или да ни накара да се облеем студена пот. Вземането на жизнено важни решения може да се оприличи на вътрешна гражданска война. Вражески армии от емоции, всяка със собствен арсенал от причини, се сражават една срещу друга за господство над умовете ни. И последващите решения, дръзки или плахи, добре обмислени или импулсивни, могат или да набележат курса на действие, или да го замаскират. Нямам кой знае какво да ви посъветвам относно взимането на решения. Освен следното, какво ти да правите, не се задържайте на разклона. Решавайте. Много по-добре е да вземете грешно решение, отколкото да не вземете никакво. Всеки от нас трябва да се изправи срещу собствения си емоционален смут и да подреди своите чувства. Както ми заяви един млад предприемач, след като реши да рискува всичко и да започне нов бизнес, отказал съм се от идеята да се отърва от топката стомаха си. Сега поне съм се научил да не и обръщам внимание. Вие, разбира се, разполагате с мощен инструмент за взимане на решения, нали така? Ако сте правили упражненията за поставяне на цели, правили сте ги, нали? Ако не сте, не е късно да започнете сега. Вече имате дългосрочен и краткосрочен план за живота си. Сега просто трябва да решите да действате, като проявите правилното желание. Желание как човек добива желание? Мисля, че няма как да отговоря направо, защото според мен има много начини за това. Но със сигурност знам две неща за желанието. Едно, той идва отвътре, не отвън. Две, то може да бъде предизвикано от външни сили. Почти всичко може да породи желание. Неговата поява е въпрос както на време, така и на подготовка. Може да е песен, която да докосне сърцето ви. Може да е проповед, която няма да забравите. Може да е филм, разговор с приятел, сблъсък с противник или горчиво преживяване. Дори една книга като настоящата може да задейства вътрешния механизъм, който ще накара някои хора да заявят «Искам го незабавно». Затова, докато търсите своя «Горещ бутон», който ще задейства вашето чисто, неподправено желание, Посрещайте с охота своя живот всякакво положително изживяване. Не издигайте защитна стена, която да ви предпазва от реалния живот. Същата тази стена, която не допуска разочарованията, спира и озаряващата светлина на обогатяващите преживявания. Затова позволете живота да ви докосва. Следващият допир може да бъде именно онзи, който ще преобрази живота ви. Решимост. Решимостта заявява категорично «Аз ще». Тези две думи са едни от най могъщите в английския език. «Аз ще». Бенджамин Дизраели, великият британски държавник, е казал, «Нищо не може да противостои на човешката воля, която би изложила на риск дори собственото». Си съществуване в името на своята цел. С други думи, когато човек реши да извърши или да умре, нищо не може да го спре. Алпинистът заявява, Аз ще изкатеря този връх. Казвали са ми, че е твърде висок, твърде далеч, твърде стръмен, твърде скалист, твърде непристъпен. Но това е моят връх. Аз ще го покоря. Скоро ще ме видите да ви махам отгоре или изобщо няма да ме видите повече, защото ако не стигна до върха, няма да се върна. Кой може да оспори такава решимост? Когато се изправя срещу такава непреклонност, аз виждам как времето, съдбата и обстоятелствата се събират на спешно съвещание и решават, може да го оставим да постигне мечтата си. Той каза, че ще стигне там или ще умре, докато се стреми към нея. Най-доброто определение за решимост, което някога съм чувал, бе направено от една ученичка в Фостер Сити, Калифорния. В съответствие с практиката, която имам, аз изнасях лекция за успеха пред група Будни деца в една прогимназия. Попитах ги, кой може да ми каже какво означава решимост? Тутък си се вдигнаха няколко ръце и аз получих наистина доста добри определения. Но последното беше най-добро. Едно срамежливо момиче в дъното на стаята си изправи и заяви стиха категоричност. Мисля, че решимост означава да обещаеш на себе си никога да не се предаваш. Ето това е. Това е най-доброто определение, което някога съм чувал. Обещай си никога да не се предаваш. Замислете се над това. Колко време е необходимо на не едно бебе, за да се научи да ходи? Колко време ще отпуснете на едно обикновено бебе, преди да заявите, толкова ти изчерпи своите възможности? Казвате, че звучи откачено? Естествено. Всяка майка на света би казала, моето бебе ще продължи да се опитва, докато се научи да ходи. Нищо чудно, че всички умеят да ходят. В това има жизнено важен урок. Запитайте се, колко време да работя, за да превърна мечтите си в действителност? Предлагам да си отговорите, колкото е необходимо. Ето това означава решимост. Действие Знание, подхранвано с емоция, е равно на действие. Действието е последната част от формулата. Той е съставната част, която обезпечава резултата. Само действието може да предизвика реакция. И оттам само позитивното действие може да предизвика позитивна реакция. Действие Целият свят Обича да наблюдава онези, които творят реалност и ги възнаграждава за това, че пораждат вълна от позитивна предприемчивост. Подчертавам това, защото днес виждам много хора, които действително се подвеждат по разни утвърждения. От друга страна, известното послание гласи «Каква полза, ако има вяра, а дела няма едно нула?» Наистина. Нямам нищо против утвържденията като инструмент за пораждане на действие. Повтаряни, за да подсилят един дисциплинирано провеждан план, утвържденията могат да помогнат за предизвикването на чудесни резултати. Освен това обаче съществува много тънка граница между вярата и глупостта. Нали разбирате, утвърждения без действия поставят началото на самозаблудата. А за вашето благополучие едва ли има нещо по-лошо от самозаблудата? Все едно служител по продажбите да излезе от съвещания въодушевен и да заяви, смятам да стана най-великият в бизнеса, но после да не подкрепи думите си с никаква организирана мисъл или действие същия успех може да тръгне на запад в очакване да види изгрева. Четири въпроса. Тъй като наближаваме края на нашето съвместно пътуване, имам няколко въпроса към вас. Над които държа да се замислите. Първият е «Защо трябва да опитвате?» Децата често задават въпроси с «Защо?». А този с един от важните. Имам предвид следното «Защо да ставаме рано?» Защо да работим толкова усърдно? Защо да четем толкова много книги? Защо да създаваме толкова много приятелства? Защо да отиваме толкова далече? Защо да печелим толкова много? Защо да даряваме толкова много? Най-добрият отговор на въпроса «защо трябва да опитвате» е друг въпрос «а защо не?» Какво друго възнамерявате да правите е живота си. Защо да не видите колко далече можете да стигнете? Защо да не видите колко можете да печелите, да четете или да споделяте? Защо да не проверите какви можете да станете или колко можете да израснете? Защо не? В края на краищата ще бъдете тук, докато не си тръгнете. Защо да не пребивавате тук с стил? Третият въпрос отива малко по-далече. Той пита, защо не вие? Някои хора са скромен происход са постигнали невероятни неща. Някои хора се справят толкова добре, че успяват да осъществят всичките си мечти. Защо не вие? Защо не вие да наблюдавате утринната мъгла над хебридските острови на северозапад от Шотландия? Защо не вие да се потопите в историята в лондонската кула или да изследвате мрачните тайни на Испания? Защо не вие да обядвате в някое от унези очарователни кафенета по... Шанзелизе в Париж? Защо не вие? Нищо не може да се сравни с една обиколка и с огледалната зала във Версайския дворец или с съзърцяването на Мона Лиза в Лувара. Защо не вие да поемете на плаване с шхуна и с Карибско море? Знаете ли къде са най-извещните раковини в Майами? Аз мога да ви покажа. Защо не вие да пазарувате на Пету авеню в Нью-Йорк, да отсядате в Уолдорф, Плоза или Карлайл? Да се насладите на печено гъше, сервирано на тънки резени върху канапе от Ябълков штрудел в ресторант, Луджо? Защо не вие да се възхитите на слънчевия залез в Аризона? Защо не вие да изпитвате радост от всичко, което животът може да ви предложи, със съзнанието, че това е вашето възнаграждение за целенасочените и постоянни усилия? Защо не вие? А сега, приятели, ето и моя последен въпрос към вас – защо не сега? Защото отлагате по-доброто бъдеще, когато толкова много великолепни неща очакват вашите действия? Посегнете към него днес. Купете си няколко пови книги, изгответе подробен план за постигане на целите си, заведете някой милионер на обяд, намерете нови начини да увеличите своята производителност, развиете стил на живот, изпълнен щедрост и любов, направете ново усилие, за да повярвате в себе си. И действайте! И накрая помолете за Божията помощ. Да, аз вярвам, че нашият бъдещ успех зависи от самите нас. Но свен това знам, че всички. Ние имаме нужда от духовна подкрепа, особено когато решимостта ни отслабва във времени изпитания. Има една история за човек, който спрял на място, осеяно с камъни, и за две години го превърнал в великолепна градина, изпълнена с най-красивите цветя. Един ден край него минал Божи служител. Той научил за градината, тъй като славата й се разнасяла из цялата околия. Искал обаче да се увери, че градинарят не е забравил върховния създател. И казал, градинарю, Бог несъмнено те е благословил е великолепна градина. Градинарят разбрал скрития смисъл на думите му. Прав си, отче, рекал той. Ако не бяха слънцето... Дъждът, почвата и чудото на семенати сезоните, изобщо нямаше да има никаква градина. Но трябваше да видиш това място преди няколко години, когато Бог единствен бе Негов пълновластен Господар. Ние с вас сме удостоени с даровете на живота, но от нас зависи да решим дали да използваме Божиите закони, за да творим и проспяваме. Бележки За автора в продължение на повече от 40 години Джим Рон използва таланта си за да помага на хора по целия свят са стратегии за живота, които да разширят представата им за възможното. Тези, които са имали привилегията да го чуят живо, могат да свидетелстват за елегантността и здравия разум, съдържащ се в думите му. Имайки предвид това, не случайно, че той е широко признат за един от най-влиятелните мислители на нашето време изчитан от Нозина за национално богатство. Джим е автор на безброй книги, аудио и видеоматериали и е помогнал в изграждането на цяло поколение от треньори по личностно развитие, както и на стотици от управляващите в най-големите корпорации на Америка. Роден в фермерско семейство Айдахо в средата на миналия век, Джим е захранен с работна етика, която е била от полза за целия му живот. На 25 годишна възраст, 1955 г., той срещна своя учител Арл Шоуф. Той се присъединява към бизнеса с директни продажби на шоу в компанията a -Bandaviti. Работи като дистрибутор две години. След това продължава работата си на търговец в друга компания, Entable. През 60-те години бизнесът се разраства в Канада, Рон е повишен до вице-президент. През следващите 6 години натрупва първоначалното си богатство, но не започва да говори преди да се премести в Беверли Хилс, Калифорния. Където негов приятел от Ротари Клуб го моли да разкаже историята на своя успех. Рон озаглавява лекцията си Момче от Тайдахо пробива в Беверли Хилс. Речта му пожъмва такъв успех, че получава още покани да сподели историята си, което още по-добре, започват да му плащат за това. В началото говори пред колежаски и гимназиални класове, както и на събирания на клубове. След това преминава към семинари през 1963 години, което го вкарва в бизнеса с личностното развитие. През 70-те години прави поредица от лекции за служителите на Стандар Дойл. От тогава Джон прокарва пътя в индустрията на самоусъвършенстването и личностното развитие и повлиява съдбите на милиони хора чрез живото променящите си материали. Джим Рон се фокусира върху фундаментални причини за човешкото поведение, които най-силно влияят на личностните и бизнес-постижения. Тези, които желаят да обучават и вдъхновяват други, се сравняват с неговия стандарт. Той притежаваше уникалната способност проникновено да вниква в обикновени принципи и случки и комбинацията от истина, която сподели стила, по който го прави, завладява въображението на тези, които слушат или четат думите му. Джим Рон Седем стратегии за богатство и щастие. Открити извора на благоденствието в себе си. 7 Strategies for Wealth and Happiness Power Radius from MSS Formost Business Philosopher Jim Rahn Copyright symbol за авторско право 1985-1996 by Jim Rahn 3 Rivers Press, New York Member of the Crown Publishing Group, A Division of Random House, Inc. Originally published by Prima Publishing in 1996 Първо издание на български език – 2019 Global Lightworks от Издател Символ за авторско право – Global Lightworks от 2019 Символ за авторско право Людмила Левкова – превод от английски Ясен Николов – редактор и дизайн на корицата Ваня Николова предпечатна подготовка. Фундация Деца на България проектна реализация. Всички права са запазени. Никаква част от тази книга не може да бъде възпроизвеждана в каквато и да е форма без писменото разрешение. На Global Latorx SOT. HTTPSS двоеточия двойна наклонена черта безплатни книги. ISBN. 978-619-7352-05-4